tekee maalin vai tekeekö? tekee eikä. Seke! Uh, Bad defense man ja kolla niin uh, Finlanda steal. They have some uh, bacteria in his blood. Tänä raahataan vittu kaikki nekösiä rantaloida. Toki on eläessä vielä tönä hyvää peliä. Ei eläessään. Huutele välisiä muuten, kuin hänet otten puhunut. how good hockey player you are, and how how much you can help the team to have so many popedals. Merkki on 30 vuotia ekonomi Tampereelta ja Tapparösta. Taitaa jäädä nyt sitten jääkiekkohistoriaan. En tiedä sitten, että miten Duff on makuhuoneessa, Onko siellä makuuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä, onko? Pikkikorko suussa, en tiedä, enkä oikeastaan haluakkaan tietää. Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää, en ole hänen vaimoa noin. Sieltä painaa valolla takatolpilta. Jos muukko kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, et silloin me voin tehdä jotain tahallista. Mä ilmoitan, että mä lyön jos te ette pelaa tätä vuotta Alexander Salakko on vireessä. Se näkee kaikki nyt, ketä näitä pelejä on käynyt katsomassa. Miten uskot, että herra jaksaa? Millasta toiseen tuommassa Hyvin. Uskotteko kotona? Peli on viisi yksi. Haltain voitikin kiekkoon. Hyvä jubala. Se hei. Tää tämmöistä joskus loiteta, joskus lävitään. Mutta ei katoa, jos kihakko on hanska, niin kyllä se sitten pysykin saadaan. Haluaa. Oikein hienoa syyskuun iltaa, jolloin tämä todennäköisesti on julkaistu, mutta tuota, tämä on Räeteemapakin ja 30. jakso, ja sopivasti tehdään tästä näin uuden SM kauden ennakko. Eli käydään kaikki joukkueet läpitte, ja sen jälkeen tuohon jakson yhteydessä, kuten varmaan huomannut, niin meidän koko porukalta, ketä nyt kynnelle on kyennyt, niin laitettiin meidän omat niin sanotut vakiorivimme tuonne, eli... Veikkaatiin ne loppujärjestys sinne, niin emme tässä sitten sekaisin, koska emme kuitenkaan täysin samaa mieltä niistä olla. Mutta otetaanpa ääniin mukaan sieltä tuttu tutkapari, niin Miika Laine, tervetuloa. Kiitos uuteen Markku kauteen. taas. <laughs> Juu, nimenomaan uuteen kauteen. Tota, no niin. Kiva, että sai sopparin toisellekin. En tiedä vakuutte ketään, ensimmäinen kausi, mutta tosiaan helvetin mukava, mukava taas jatkaa näitä viikot. Tai taas yritetään tehdä näitä meidän omia raportteja. Totta kai, jos sun, suinkin kynnelle kyetään, niin tuossa tota, puhuttiin kesän mittaan, että nyt koitaan vähän tasaisemmaksi tuo äänityspäiväisyleistöt tai sunnuntai, mikä tarkoittaa, että siinä maanantaina, tiistaina viimeistä saada jakso tosiaan pihalle, niin kuin oli tarkoitus kiirettä pukkaa. Tietysti aina, niin kaikki ei voi ennustella, mutta se nähdään sitten, kun, kun tämä kausi menee. Toivon mukaan vähän saada esitys tosiaan ehjemmäksi. Mutta ei me tänään Miikan kanssa todellakaan kaksi olla ihan ka uuden kauden kunniaksi otetaan totta kai meidän... Vähän ei oikeastaan vakio ja vieraaksi muodostunut sieltä. Ää, jos oltaisiin eilen päästy äänittämään, niin me kuultaisiin häntä teemopulkkisen Pulkkisen vakion McDonaldsista, mutta valitettavasti nyt meillä oli teknisiä ongelmia, mm -hmm. joten hän on ehtinyt Turkuun takaisin. Eli ellei ihan väärin muista niin sieltä Turun Humalisto kadulta tetaan Ilari Isotalo sisään lähetykseen. Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa, huomenta ja päivää kaikille. Tota Miltä nyt tänään ensi alkuun, niin <köhö> oliko teillä kauheat hankaluuksi pistänyt jengen järjestykseen, että puhutaan tuosta meidän vakioriveistä? Mm, no, tietyllä tapaa joo, vähän viime vuotta ikin että silloin te, tein niitä ihan viime tippaa myös, ja... mutta tällä kertaa oli siltä vaan vähän armollisempi piittäneen, että toi on kuitenkin tuommoinen vähän veikkaustyyppinen kuitenkin, että vaikka tässä nyt eilen esimerkiksi tuli tämä Aaltosen tulokärppi, niin mä päätin ihan suoraan, että mä en muuta mitään, <täntöä> että nimenomaan listassa on sitten sen sunnuntai-aamun kautta edelleen. <täntöä> joo, joo, eli Juhamatti, Juhamatti ei sun, sun mielestä heiluta voimasuhteita suuntaan eikä toiseen. Joo, ei se yhtä sotanorsuun kaipaa, kun mä luppaan albumaan. Joo, kyllä se huomasi varsinkin tuosta liigan loppupäästä, että nyt on selkeästi, ei ole semmoisia niin selkeitä heittopusseja kuin viime vuonna. Et se on tehnyt tästä mukavan haastavaan kuin esimerkiksi viime kaudella tästä alkuhehkutuksesta ja ennakoinnista. Joo, se oli oikeastaan voisi sanoa, mä että voisi tiivistää sitä, että sanotaan, että niinku, yleensä se ehkä aikaisempien vuosien on että se on kärki kolmikko, kärki nelikko, ja sitten tota, no, niin se viimeiset playoff-joukkoit on ollut ehkä ne haastavimmat. Mutta nyt mä sanoin, että se oli kärki kuusikko ja peräpään kolmikko, oli ehkä ne pahimmat, mitä mul tuli. Et, et, siinä kävi kyllä melkoiset sisäiset painit. <köhön> Mutta niin, tämän jakson varsinainen epistollahan kulkee sillä tavalla, että. Tota, me käydään, tuossa nyt viime kauden, jokaista joukkuetta käydään läpitte, niin viime kauden runkosarjan järjestystä aloittaan, eli sitä Perspää edellä lähetään Ilveksestä aina jokereihin saakka. Ja meistä on jokainen listannut vähän niin muutamia, muutamia tämmöisiä juttuja, mitä käydään läpitte, eli vähän niin kuin joukkueen suurimpia ilonaiheita siitä kokoonpanosta, tai mitä taustalla tai mitä onkaan tapahtunut, sitten vähän näitä asioita, mikä on kysymysmerkkejä kauteen lähdettäisiin, ja sitten ihan yksilöitäkin on kiva nostaa aina esille, niin Valkattiin jokaista joukkueesta MVP, eli takuvarmin suorittajana Etnakolta. Ja sitten tämmönen maker break-pelaaja, eli kenen onnistuminen kautta epäonnistuminen vaikuttaa siihen joukkueeseen eniten. Sekä sitten myös näitä läpimurto-pelaajia, koska aina tulee uusia tähtiä, niin niitä koitetaan vähän sieltä onkia. Mutta tota lähdetään Tampereelle ja Ilvekseen, kuten todettu. Niin Miika, kerros mulle, yes. mulle Mikkia sun mielestä Tampereen Ilveksen suurimmat ilonaiheet ennen kauden alkua. Niin, se nyt ja jälkeen aika helppo löytää tuo iloaihe mun mielestäni, että Ilves sai lopulta sitten tehty sen Vincent Mangordin pois sieltä, hän suostui myymään sen. Ja tota, no, niin tämä Marko Sjöblömi tuli siihen sitten vetämään, niin se on tuonut sitten osaltaan semmoista ehkä pientä uskoa ja ehkä se vähän jostuu ominkin silmiin, että ehkä siinä voi olla jotain perääkin, mut, mutta, mutta, mutta tota, noin, kun tätä pelaajistoa katsoi ja Yleensäkin, no ei ole hirveästi peletetysti nähty, mutta esimerkiksi jo pitsissäkin huomaset, että ei Ilves mikään tuollainen joukko joukkoa välttämättä näkään voi oikeastaan ole. positiivisesti ilman muuta se, että, tota noin, että siellä oli niinku, mikä oli tämä viiri viidessä vuodessa katto-projekti, niin se on kuitenkin saatu niinku käyntiin. Että se on ilmeisesti positiivista, mutta se ei tapaudu äkkiä, eli turha tässä on hirveästi mitään odottaa. Mm, mitä Silari? Joo, mä olen aika, aika samoilla linjoilla, että aika monen uskottavuuden paluu. Et nyt alkaa olla taustat, taustat sielläkin organisaatiossa kunnossa, mikä on näkynyt jo mun yllättävän selkeästi jo tämänkin kauden kasaamisessa, että... Et, et. Yllättävän iskukykyinen joukka on mun mielestä Tuokkola saanut kuitenkin rakennettua tulevalle kaudelle. Et nyt ei ole helppo enää nimetä selkeäksi heittopusseksi, mikä ilves oli jo viime, ka viime kaudella. Joo, siis toi on mun mielestä ehkä tärkein, mikä toi, toi uskottavuuden lisäksi, niin mä veikkaan, että siellä on sellainen vapautunut tunnelma vihdoinkin. Että, että nyt on niin jonkinnäköinen suunta taas, minne mennään, on se kuinka realistinen tahansa, mutta silti, niin kuin, että siellä on niin kuin nyt, nyt semmoinen epätietoisuus ja kaikki, niin jälkeen, että pystyy pelaamiseen, se on loistavaa. Mutta tota, tuosta joukkueesta, niin en tiedä teistä, mutta mä tykkään tosta Ilveksen maaliwatti kaksikosta. Järvenpää pelasi Raanan takana, ässissä pelasi hyviä pelejä paljon. Se mitä pääsi pelaamaan, ei pettänyt oikeastaan kertaakaan. Musta Kolppanen näytti piru hyvältä niissä peleissä, mitä mä kävin. Se on hyvä nuori, nuori tasapainoinen maalivahti pari. Ja nimenomaan ystävällisellä tandem-meiningällä, että tapelee pelipaikasta koko kauden, niin siinä saattaa olla yllättävänkin hyvä ase Ilvekselle. Sitten totta kai kaksi pelaajista, mä tykkään, kaksi oikeastaan, joskus sanoit Ilveksi, tämä taitokiekko on no mä en muista perustamisvuotta kuitenkin se slogan, niin siihen kaksi erittäin sopivaa jätkää, eli Robert Jekimovs Michael Keränen, niin, niin mä uskon, että he lyövät vielä itseään enemmän, enemmän tuossa läpi tämän kauden mittaan, niin heistä on paljon iloa. Toivoisin, että Aleksander Ruuttu myös eläisi sen tai pystyisi vastaamaan siihen potentiaaliin, mitä, mitä hänellä on ollut, mutta no, niin. Ei se totta, tai siis voidaan varmaan porukalla olla sitä mieltä, että nyt on vähän niin kuin valotunneli pääse, ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Joo, se on se ja. ensimmäinen pointti. Ja myös just noin, niin kuin Michael Keräinen, niin, tuolla ei niin kuin varsinaisia ehkä sellaisia junnui ole tällä hetkellä, että hirveästi odottaa, mutta me ollaan tuota kerästä viime kauden lähetyksissä monta kertaa monta kertaa tota noin, niin ihan kehuttu ja näin, mutta hänkin sitten pahimmillaan sitten aina tippuu sit vähän sinne kolmosketjua ja näin. Hän on ehkä sit, ehkä semmoinen pelaaja kanssa, joka voisi läpilyödä sen, niin nostaa ilmeisesti ihan yleensä. Et muita sitten on myös toi on vanha, vanha Konkar, esimerkiksi toi Marja Mäki ja esimerkiksi oli mun niin muutaman pelin näin viime kaudella Tämä oli hyvä, mutta sielläkin oli se taustalla ja louhkaantumistaja just vissiin tullutkin sitten tota jostain sortin leikkauksesta pois. Sitten tietysti mikä nyt toi Daniel Corso, niin jostain luu, että voi olla vähän tämmönen mielialatyyppi myös, että voi ehkä vähän purnata, että ei tämmöiset sitten pelaajat ja sitten niinku tavallaan just pilaa sitä vapautunut tunnaamaan. Eli onko nämä kuin niinku asiat, mitkä sinua mietityt mietityttää tuossa ilveksessä eniten? No tavallaan joo, tavallaan joo. Et... Mm. Mutta niin, mm. no jo niin se on ihan hyvä haku sitten taas. Ku, ku, mut kuitenkin, mielestä, kuitenkin. Ei... 16 pussia vai 17 pussia viime mikä niin se, mikään, se on helvetin mm. hyvä lukema. On, se on, se on, se on kirkkaasti niin paras niin kuin, niin kuin uusista pelaajista, mitä on tullut mun mielestä. Nämä ulkomaalaispelajat, Cybers ja vaikka on tunnettu, mutta ne on vielä enemmän kysymysmerkkejä. Mm. Joo, tai Ilari vaan siitä, että mikä, <köhö> mitkä sulla on, tota, no, niin tämmöistä kysymysmerkit suurimmat siellä sun papereissa ilmeksen kohdalla. Niin, no, mua kiinnostaa myös että miten tuo joukkueen syvyys lopulta riittää. Et mä näen, että siellä kärkeä, et jossa on sitä tarvittavaa osaamista, Korsa on mielestäni mielestä äsken lähtökohtaisesti ja hyvä haku, mutta miten se laajuus. Ja sitten toinen on se, että miten, et miten tämä tuokko on lähtenyt peluttaa, peluttaa tätä Ilvestä. Et paljon on siinä seurassa nyt eletty menneisyydessä, että nyt pitäisi alkaa rakentaa Tampereellekin semmoista ilves tyyppistä kiekkoa, että mikä se on se seuran pelien identiteetti, niin se kiinnostaa. Se on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan sitten lähtee. Lähteekö se siihen kiekkokontrollityyppiseen peliin vai, vai mitä siellä on tulossa? Tämä on, on äärettömän hyvä kysymys. Mä uskon, että kyllä siis kiekollisia mausteita on, kun katsotaan kuitenkin, mit, minkä myyli läpi Tuokkola on käynyt valmentajana, mistä se on, mistä se on oppisa saanut. Niin yllättäisi, jos se yhtäkkiä niin hiilistä prosenttikiekkoa peluttamaan, joka toki ehkä voisi tol tolmaatukulle ihan hyvin sopiakin paremmin, mutta... Mutta kuitenkin, niin mä nostan mulla se suurin kysymysmerkki itselläni on tuo puolustus. Että niin mä uskon, että tuo Gysbers, miten sen lausutaankaan, niin on, on varmaan ihan mainio haku. Mielestäni Jarkko Näppilä on niinku puolustavana puolustana saattaa olla siis yllättävänkin hyvä tulevalla kaudella. Mutta sitten se putoaa, että et, et, mä Martti Järventi, Arto Tukio, tämmöistä kaverit, mä nään ne parin pakkeina tuossa joukkueessa. Ja ne todennäköisesti tulee pelaamaan isommassa roolissa, niin... Pakki siellä ilmeisesti on haussa, toivottavasti tarttuu aika laadukas kalaverkkoon meina muuten siis toi potentiaalinen hyökkäys menee vähän hukkaan ja somapää vuotaa sitten senkin vertaan. Eikä ne molaritkaan siellä mitään tee, jos äijät siinä edessä, ei saa, ei saa kiekkoa pois minnekään. Totta toikin. <köhön> Mutta niin, Miika, heitäpä sä kehistet, kuka on Ilveksen MPP sun mielestäsi? Ei tää takuvarmin suorittaja. Kun... Niin, että kuka kuka se, joka kantaa tätä, tätä joukkuetta niinä pimeinä syysiltoina? Niin, no kyllä Korso osoittautuu ne suurimmat odotukset ihan selvästi, että hänestä se käytännössä on kiinni. Että on vaikea että kuvitella, että voittavana niin sitten sieltä takalta tulisi sitten kuitenkaan hirveästi. Että nämä kokeneet pelaajat sitten varmaan, että Marja Mäki ja Pesonen esimerkiksi ja kangasniemiä ja nämä, on pidempään pelannut. Ilveksessä, niin ehkä, mutta tota, no, niin kyllä mä itse asettaisin paineet kaikkein tuolle Korsulle, hänen täytyy onnistua ja hän todennäköisesti pelaa ainakin kelpokauden. Joo, eli sä, sä luotat, että Korsus on Ilveks Kyllä. Okei, okay, mitä Ilari? Mä vedän yllätyskortin. Ville Kolppanen veti aika, aika kovat karsinat viime keväänä, mikä osoitti, että, että nuorella kaverilla kasetti selkeästi on kunnossa, joten mä uskon, että että hän tekee nyt, samalla tekee läpimuron liigaa, mutta, mutta, mutta musta tuntuu, että, että siinä on semmoinen, semmoinen maalivahti, mikä on ehkä vähän aljarrustettu li kuin nyt liigassa, että ei ole hirveästi puhuttu. Että mä, mä luotan, että hän on, hän on se syysiltojen pelastaja tamperelaisittain. No niin, hieno homma. Joku kompaa olen yksi yksin, että kanssa. Tämä on. <laughs> on kyllä mielenkiintoinen tuo molarikaksikko, kun... On varmaan tasaisimmasta päästä kyllä, et. On jo, ja sitten kun se on, se on niinku vähän samaa tavalla kuin, mä, miten mä luoni tuossa, kun aikaisemmin keskusteltiin, niin joukkue että se on niinku vähän petollisen nimetön tietyllä lailla. Mutta sitten kun katsoin niiden jätkien pelaamista, niin ne on just, allekirjoitan kaiken, mitä Ilari sanoi äsken kolppasesta. että se, oli, se, näyt, se näytti ihan hyvältä, ja nimenomaan, että, että ei pelänny yhtään mitään. Että siis se oli siis just, että kasetti oli kasassa, ja sitten taas niin Just, että se on pelannut pienemmällä peliällä. jo nyt kun haluaa ottaa askel eteenpäin ja kuitenkin hyvää työtä jo nyt tehnyt, niin se tulee olemaan aika iso asenille, mä uskon tosiaan. Mutta tuota, toi MPP mun silmissäni niin on Masi Marjamäki, joka tulee olemaan Ilveksen kaikki kaikissa, jos vaan pysyy ehjänä. Se on kuitenkin, se on semmonen kaveri, joka asenne ei heitä. Se tulee tekemään ihan kelpo tehoita käsittääkseni jo se rinnassa, niin se jo velvoittaakin. Mutta tota. <köhön> Mennään sitten tälle make or break osastolle, eli kuka on se, se X-factor siinä joukkuessa, joka voi sen heivata suuntaan tai toiseen onnistumalla tai epäonnistumalla? Mitä sanoo Mika Laine? Nuoret miehet, tai ainakin melkein sellaiset, eli Michael Keränen ja Alexander Ruuttu. Ruutu todottaa, hän, kun jo tuli, niin teki hyvin pisteitä, pelasi ihan ykkös sentterejäkin vaiheessa, Ilveksellä ei nyt enää hirveästi ollut tekemistä, mutta maali on vielä tekemättä Ilveksen paidassa ja itse asiassa vissiin viime kaudella ollenkaan. Näillä kavereilla on ihan niin kuin, mahdollisuudet lyödä läpi tuolla Ilveksessäkin. No me vedän nyt tässä vaiheessa sen Korson nimenä niin sille, että et, et, ykkös sentteri, mutta mä en ole kuitenkaan tarpeeksi vaikuttava liigaa, mutta, mutta, mutta tosiaan niin kuin Miikakin nosti esille, eli se temperamenttinen kaveri, että se on... Se, miten sopeutuu Tampereella ja on joukkueen pelitapaan, niin tulee aika pitkälti ratkaisemaan sen, että et, et, et miten, sit, miten sit lopulta se onnistuminen voidaan laskea seurassa. Et, et tulee varmasti pelaamaan niin paljon kuin vain jaksaa tuossa joukkueessa. Pitkästä aikaa Ilvekselläkin on selkeä ykkössentteri kauteen. Nimenomaan näin. Mulla on täysin sama kaveri ja kutakuinkin samat perusteet. Mulla on itse ajatellut sen, että ykkössentterin näissä pitää pystyä tekemään semmoiset 40 pinnaa, niin se on mun mielestä ihan ok onnistuminen. lähellekin sitä plus-minus pari pistettä, niin se ei haittaa ollenkaan. Se on niin kuin siinä, siinä rajoilla, mutta sitten yleensä ollaan vähän peräpään joukkueessa, mutta voittavalla joukkueessa se tekee 40 pinnaa vähän päällekin mielellään. Mä en ole ihan varma, että onko ikääntynyt korso enää se sama mies, joka Oulussa kävi ja pystyykö hän nimenomaan olemaan se kantava voima. Hyvä pelaaja on ja nimenomaan toi, että sitten jos Silveksellä lähtee menemään Vituralle niin Onko Korso ensimmäinen kaveri, joka heittää pyyhkeen kehää ja pyytää siirtoa Saksaa. Se ei olisi välttämättä kovin kaukaa haettua. Totta kai ilveksen kannalta, joka on noin päähän potkittu joukkueen, niin toivon, toivon, että he onnistuu hankinnassa. Meinaan korso on nimenä varsin, varsin seksikäs tämä SM SMIikaa. Mutta tota läpimurto miehiä haetaan tällä kertaa. Miika, ketäs sun ketä meidän kuutelijoiden pitäisi sun mielestä katsoa sillä silmällä. Sä nyt niistä kavereista jo puhuit, niin, tota, niin. varmaan ruuttu niin sulla, sulla mennään vai? Niin, jos haluaa keskittyä siihen kehitykseen, niin, niin varmaan joo, mutta äh, en osaa sillä sanoa, ehkä, ehkä sitten tämä, varsinkin tämä kysperssi vai mikä on, niin ehkä sitten katsoa hänen, että onko hän enemmän semmoinen peittävä ja semmoinen fyysinen pakki vai onko on, on, on hänen niin ilmeisesti ihan niin maalitekevä tekevä puolustaja, ylivoimapakki, niin tällainen, niin... Ehkä semmoista ehkä kannattaa noin alkukierroksissa katsella. Joo, siis kiekokas varmaan joutuu tekemään jotain tuossa Ilveksen pakistossa. Mä tiedän, tiedä, voiko 16, 16 maalia iskeneestä kaverista puhua että hän tekee läpimurtoa. Mutta kyllä mä sanon, Jekimovs on se, mitä itse seuraan eniten. pelasi viime kohdalla tosi vahvasti Saipassa ja semmoinen mukavan energinen hyökkää. Ja, ja tulee varmasti samaan tulevolkaudilla aika isokin rooli Ilveksen hyökkäyksessä. Että jos, varsinkin jos aloittaa nyt kärkiketjuissa, niin... Kyllä mä sanon, että se on semmoinen pelaaja, mitä, mitä kannattaa seurata ehdottomasti. Joo, siis mun mielestä tässä kohtaa, niin Jekimus, ihan oikeastaan, että 16 maalin mies, niin jo on näyttönsä antanut. Mutta ehkä Jekimusikoilla puhutaan nimenomaan tuollaisesta tasaisuudesta. Ja sit ennen kaikkea siitä, että kun se ei, ole, se ei ole liikatasollakaan vielä selkeästikään mikään nimi, niin ehkä sillä tasolla niin on, vielä, on vielä vähän niin turporuuvis kiristämistä. Mä, mä meinasin ihan samaa, mutta kyllä mä lyön sitten, että vähän niin vastaavaanlaisilla speksellä tavalla just, että... Kuka lyö itsensä öö, tunnetuksi tämän kauden jälkeen, niin kyllä mä uskon, että se on toi Michael Keräne. Se oli siis, se on just, että uskon, että hän tekee tällä kaudella niin sanotusti Matias soinnut ja Tärättää semmoisen pistemäärän, että jos, jos mieli tekee, niin voi Tampereen tomut jättää taakseen. Toi kuulosti mutta aika pirun julmalta, Mietti kun... mä miettimään. Mut... Mut... pois. Mutta mut, valitettavasti niissä se on viime vuosina mennyt. Toivotaan, että kehitys kehittyy sen verran, että jätki ei tarvitse sieltä lähteä edistääkseen uraansa. Tota. No, ei mitään. Tampere Ilves käsitelty. Seuraavana listalta löytyy turkulaisyleisön riemuksi löytyy jälleen kerran sieltä 13. Turun palloseura. Miika, mikä on meidän tepsin ilon aiheet tällä kaudella, niin kuin päin puhutaan? No, kuulijoidenkin tietysti kannattaa kuunnella se meidän tepsien ennakko, mikä tehty tuossa joku puolesta sitten. Ja siellähän me käsiteltiin Tos, tosi, laajemmin. Tosin kuukausispuolistosta on ehtinyt tapahtua paljon, on totta, mun, on totta, totta, mielipide on... on muuttunut aika paljon itseasiassa siitä. Totta kai siis pelejäkin on nähty sen jälkeen. No, so. <laughs> ennen sitten silloin pitsiäkin joo. Mutta tota, niin varmaan niin päälisin hyvä puoli, mikä tulee mieleen, on se, että tota, joukkoet on lähdetty rakentamaan ihan uudella tavalla. Että siellä on... Paljon enemmän nuoria ja paljon enemmän kilpailua, mikä tekee Tepsin hyvää. Et, ja vaikka sanoin, että paljon enemmän niin ehkä sanotaan, että ehkä nuoria, mutta tota noin, just näillä omillekin ajunnulle ei ole mitään automaattista paikkaa tuolla. Et, sen nyt takaa jo ehkä sekin, että kummeli ja hauskaskin sai sopimuksen, niin siellä on, on kilpailuhyviä. Positiivinen puoli se, ja sitten mun mielestä ihan niinku positiivisena puolena, että kuka, kuka yksittäinen on tullut sitten niin on todella hyvä, että saatiin Suikkainen takaisin. Tota, no mä uskon, että Suikkainen pystyy ulos mittaamaan sen joukkueesta, mitä se ikinä saakaa irti. Toivon mukaan menee paremmin kuin tosiaan tuo kolmastaristija. Sitä häntä odottaa. olen aika, aika samoin linjoilta Miikan kanssa, että tekee alusta puhetta. Kuulosti ihan hyvältä. Aika paljon on muuttunut, muuttunut joukkue. Se on, samalla se on aina hyvä juttu ja samalla se on tietynlainen haaste. Mutta kun katsoo tuota nimenomaan tuota kilpailua, niin on, kyllä siellä selkeästi pelipaikoilla on tunkua, mikä, mikä on, näyttää ainakin tässä vaiheessa kauden alkuun aika hyvältä. Ja kyllä suikkainen nimenä, nimenä on aina semmoinen, mikä herättää ainakin kiinnostusta, jos ei muuten. Kyllä. Mulla itselläni on, kuten todettu, niin meidän Tepispiaaliaks kesällä, niin on ehtinyt mieli muuttua. Kuva ei ole läheskään niin ruusuinen kuin silloin. Kun ei ollut nähnyt vielä niitä ukkoja muuta kuin uusia ukkoja muuta kuin entistä seurojen pelipaidoissa. Niin, niin, niin. Kyllä, se sitten kuitenkin vähän muuttuu, kun rapako tultiin tänne. Mutta, mutta mä sanoisin, että mulle Yksi se, mikä ei ole muuttunut, niin on se, että mä tykkään edelleen siitä, että tota, noi pelaajat, mitä TPS on hankkinut, niin on nimenomaan ne on nykytasolla jo vahvistuksia, mutta niillä on, niil on varaa ottaa seuraava askel, ja me nostan niin kuin vielä isommiksi pelaajiksi tässä liigassa. Mä puhun Camilo Miettisistä Charles Bertranteista ja Matias Soinuista ja tämmöisistä kavereista, joilla on ihan kelpotehoja siellä historiassa jo. On kolkutellut eri rajapyykkejä, on vähän puhkonutkin niitä, ja voi sieltä vielä tulla. Mutta sitten, mikä puolustuspäässä... Vaikka se niin kuin kokonaisuutena huutaa Rasmus Ristolaista takaisin rapakotakaa, mutta tota, silti niin siinä on potentiaalia heittää pöytään yksi SM-liikan, sanoa yksi kovimmista ykköspareista. meidän? Sean Morrison on ihan taatusti yksi tämän liikan parhaita puolustavia puolustajia ja ehkä jopa parhaita allround-pakkeja, koska uskaltaa pelata Kiekon kanssa täällä. Plus sitten Markus Seikola on voittanut kolme kertaa putkeen sen pakkien niin tulivoimaakin löytyy. Eli siinä on mun mielestä roolituksia muuta ihan loistava ykköspari, jos vaan pelaavat tietenkin yhdessä. Mutta niinku, sitä, sitä kärkeää löytyy puolustuspäässä oikein mukavasti. Nyt ei, niinku, ei, ole kyse, ei ole kysymystä siitä, kuka on ykköspakki, kuka on pakki, kun sä tiedät ne. Nyt siellä on niinku ihan selkeät vastuunkaita, että hankittain mun mielestä se on hieno asia. Mutta tota niin mm. ei jotain, jotain hyvää... Löytyy siis, mutta totta, no niin on siellä totta kai kysymysmerkkejäkin paljon. Mikä Suomiika eniten mietitty kauteen lähettäessä? No kyllä se on aivan selvästi, mikä näissä harjoitusotteluissa on käynyt ilmein, että ei toi TPS-maalivahtipolitiikka, se oli aika epäselvä. Siis kaikki nyt tietää, mitä varten Norrena tuli Tepsin maalivaadiksi, ja kun Engreni lähti khl -lään. Mutta tota, no niin, ei kumpikaan, ei hostikka, ei norren Okei, okay, oli kohtu hyvä tuossa viimeisessä Euroopan pelissä Turussa Tappara vastaan Hän oli hyvä ja päästi yhden maalia, eikä voinut sillä mitään. Ja se peli oli niinku kokonaisuutta katselleen niinku, sellaista, mitä sodottaa, että odottaa. Et pelinähän se olihan Paska, mutta ne aikaisemmat pelit kyllä, niin kyllä TPS on ollut pikkaset. Se on ainakin osa-alue, mikä on mietittynyt tästä Tepsin kodan. Jos Ilveks oli maalivahti, tämmöinen niin lupaava ja vähän positiivis henkilö, niin kyllä DPS on niin se on ehkä tällä hetkellä se suurin murhegrynni ja semmoinen, mikä vähän mietityttää. Ee, en mä tiedä. Ee, niin. No sanotaan se. <lain> <lain> <lain> Selvä, Ilari, take it away. Joo, maalivahti on mullakin. Yksi kysymysmerkki, mutta sitten mä mietityttää, että kuka, kuka on T-päjäsen sentteri tällä hetkellä? Et, et jos ei se, se Pari ole, niin, niin, niin kukahan sitten tämä mystinen T-ykkössänteri on? Et, et, et. Mm. Mä en osaa vastata siihen, mutta mä en tiedä, olisiko teillä sitten joku vastaus tähän kysymykseen. Me mietimme tuossa kuka se kakkosentteri on myöskin. Niin. <laughs> siis, Laidoilla on kilpailu nimenomaan mutta keskellä, niin se tilanne on vähän. Silleen, että kolmos nelose, nelos löytyy kyllä vaihtoehtoja. Siellä on laaksoa. Siellä on mun mielestä harjoituspeleissä oikein hyvin pelannutta Henri Tuomista. Virtalaa voi pelottaa keskellä, jos on ihan pakko, koska se ei osaa aloittaa. Mutta tota, no, niin sitten on, no kumeliauskas sekä paremmin sinne. Tosin kumeliauskas ja, ja suikka, ne on niin itsepintaa nyt kakkosen keskelle laittanut. Mm. Miettistä, sitä, jolloin se ei ole siellä kokeiltu, mikä on vähän outoa. Yksi vaihtoehto tietysti tätä vilsiä, kun tulee, niin vilsi laitetaan keskelle, koska kahmi, kahmi alotuksiin tarvittaisiin viime kaudella ihan mainiosti. Mutta et että se ykköshevonen tällä hetkellä on. Ja no, se on hmm. kyllä, niin kuin tuossa noin, häntä jatkoaikaa haastattelit, niin Sado kyllä ihan, mun mielestä ihan osuvasti ja kyllä tätä ihan pitää paikkansa, että tämä tuota onhan ma maailmanlaajuinen ongelma tästä ykkösentterimetästä, minne, että ei se TPS ainoa joukkue ole, milloin vähän kysealainen kala siellä koukussa. Mutta tota no, niin se harmittaa tuo toi Francis Pare, joka on sitä, että mikä hänen rooli sitten tulee olemaan. Ja miten hän nyt pääsee sopeutumaan yhtään mihinkään, jos sitä täytyy, mä vaikka että täytyy laittaa keskelle ennen pitkää ennen Ei tepsi on varaa pitää häntä laidassa. Joo, ja outoa, mikä just, tota no, niin tässä on, että et TPS ei ole kyllä, niin ollenkaan kokeillut näitä, ja muutenkin on ollut, varsinkin tämä ykkösketju, niin ei ole oikeastaan mitään kokeiltu sen alun jälkeen. Et. Näitä harkkapelejä, kun olisi ollut hyvää aikaa ja ei niin kauhean väliin. Niin... Joo. Se on siis kumman kyllä... kumma juttu, että se tämä pidettiin just sellaisena, että kummelia uskasi pelata Soinun ja Suomisen, Suomisen kansio ja Suominen nyt oli vähän, hän on vielä vähän keskeäräinen ehkä. Ja... No ei, surullisen ei, näköistä vä... räpiköyti olla ollut mm. rehellisiä, mutta... <laughs> niin, mutta siinä sitten taas meni vähän sitä so sointu katsomatta ihan täysin. Että... Joo, ja, ja miettin ei saanut mitään mahiksi näyttää ja Bertrandi oli kanssa. Että, siis tää on, mä katoin itse asiassa Piruttani, jokaisen Euroopan trofusapelan ja suomalaisjoukkueen ko koko parat läpi, niin jo, ei ollut siis, sieltä oli äärettömän vaikea päätellä, millä ykköskentällä tulee aloittamaan koko kauden, koska se siis oli vaihtunut lähes järjestäin. Kärpillä oli ykköskenttä, mikä mä veikkaan, että se tulee olemaankin, paitsi nyt Aaltonen tulee tietysti, niin se oli, oli, kolme, oli kolme kertaa kasassa harjoituspeleissä. Ja Tepsillä se oli käytännössä kiveä hakattu joka pelissä, että se oli kieltämättä äärettömän outoa Mm. Mutta tota niin, kuka on nyt sitten tämä, tämän joukkueen MVP? No, harjoituspelien perusteella niin, tota niin kyllä se energia ja jossain luki, että, että onneksi olkoon turkulaiset, että ollaan saatu vihdoinkin ulkomaalainen, sanotaan ainakin ykkösketyn pelaaja, joka saa luistella, eli Dan Sexton, niin, Kyllä hän on joka pelissä, niin yrittää kuitenkin loppuun asti ja voimaa riittää. Mielestäni tämmöistä oikeanlaista asennetta, mitä sit, sitten viime vuoden lokken ihan mielellään kattelee. Ja mä toivon, että tota, no niin pareen kanssa olivat, miten siinä, niin heillä on peli toiminut tosi hyvin ja stepsi niin ovat poikkeuksetta melkein pistel Eli sanotaan sexton tähän kohtaan. Meikä heittää nyt tähän korttiin tämmöisen kuin Brian Wilson. Mä uskon, että, että jos tai kun jos tulee liigaan, niin, niin on, on TPS se veturi. Et, et, sitä nyt vaan sormet ristii varmaan siellä on aika monessa tota, turkulaiskodissa tällä hetkellä, että hän, hän tulee sitten myöhempänä syksynä takaisin. Mutta näen, että viime kausi osoitti, että kyllähän hän oli selkeästi joka ylivoimaisesti paras pelaaja ja liigatasolle aika ylivoimainen nimi. Kyllä, mä, mä mietin ihan samaa Willsiin kohdalla, mutta mä en uskaltanut Willsia laittaa tuohon, koska kuten todettua, ei voi vielä ihan sata varmaksi sanoa, että hän TPS pelaaja tällä kohdalla vai eiköhän no. Mutta tota niin ihan yhtä lailla, niin siis tuo, tuo unohtumuston mietittävistä kohdista, totta kai se pitää sanoa, että Uh, mun mielestä TPS-tilanne TPS näyttää heti huomattavasti paremmalta, jos Vilsi tulee, jos Ristolainen palaa rosteriin. Muuten saattaa tulla aika paljon tekemistä. Mut, tota, <köhö> mutta, mutta, uh, kyllä mä sitten sanon Dan Sextonin ihan senkin takia, koska nyt tämä alku, kauden alku on äärettömän tärkeä, niin jonkun täytyy pystyä... Hinaumatata jo jengiä heti alusta, koska Vilsii tulee vasta. Hetkinen, mikä peli se oli, kun me katsottiin? Se, oli... se on 10 IFK-ottelu. Pääsee heti samat ja lentämään. Ei pääse lentämään suihin, kun sanotaan Joo, mutta tuohon on kuitenkin, niin Vilsillä kestää tuossa noin semmoinen kuukauden verran, että ennen kuin hän tulee siinä kuukaudessa aika monta pistettä jao, jaossa. Niin mä, mä uskon, että se on Dan Sexton, joka sitä, sitä sitä tulee johtamaan. Ehkä tuossa voi sanoa, että olisi semmonen pieni peruste, että minkä takia TPS haluset tai, tai, tai ketjut oli niin kiveä hakattuja, niin ehkä suikkana halus kuitenkin luoda yhden tavallaan varman nyrkin just sitä alkua ajatellen, kun ei ole kaikki, kaikki pelaat ei ole vielä paikalla silloin. En tiedä, tuli tommone mieleen tuosta lennosta, olisiko, hän, olisiko sitä niin pitkä lähtöntä? mutta uskon, että Sexton on se, se tepsin, tepsin MPP, koska Vilsiistä ei kuuta takuuta, muuten, muuten olisi heittänyt kyllä itsekin hänet. Mutta tota, Make or Break-pelaaja, kuka on TPSn tämä X-tekijä? X-tekijä. No, yksittäisenä pelaajana on pakko mainita niin Matias Sointu sillä tavalla, että saako hänen niin viime kauden hyvä, hyvä tota, niin, kausi jatkoa. Tavallaan Sointu itsekin kyllä sitten jossain tota, niin, haastattelussa sanoi, että hänen se kultakypäryys esimerkiksi perustui aika paljon että hänelläkin oli tällaisia niin kuin, niin kuin, kuivia siellä. Ja se, että miten toi Soin löytää sen paikkasta tuosta Tepsistä, kyllähän sen kahteen ylimpäin ihan selvästi kuuluu, mutta... Tota, mutta mutta sitten siellä on tosiaan takatakin tota no, niin on, on, on tulijoita, eli Soin, Soinun puolesta toivoisin että hän onnistuisi, ja hän on ehkä tärkeä pelaaja Tepsille just sen takia, että on, on sopimusta. Eikö se ole jopa ensi kauden jälkeenkin? Ei, se mahtanut kaksivuotinen olla. Aika monet mm. oli kaksivuotisia, se on osa sitä uutta joukkueen rakentamista. Se on Tepsille ollut aika tavatonta viime vuosina. Mm. Nimenomaan. Mutta tota, heitetään Ilarille jälleen kerran, eli kuka Joo, tähän kategoriaan mä otan nyt, löytyy? Mä otan nyt X-factoriksi tuon teidän nostaman Dan Sextonin. Mä näen kuitenkin, että se on aina pieni haaste tulla Pohjois-Amerikasta Eurooppaan. Ja, ja varsinkin heti tuommoisen isoon rooliin, niin ei se mikään niin helppo tilanne välttämättä kuitenkaan ole. Ja sitten kun olen katsonut Sekstonin tehoja, niin se ei ole koskaan ollut semmoinen luontainen pisteinen tekijä tai semmoinen luontainen taletti, joka on hirveitä pisteitä, eli, eli kyllä mä sanon, että siinä on kova, kova haaste hänellekin nousta heti johtajan tai joukkueen liideriksi mm. heti syksyn ekoispeleissä varsinkin. Se on äärettömän hyvä pointti, mutta tota, se mikä Sekstonissa tavallaan mulle se usko, usko on siihen, että hän onnistuu, on se, että kun se kuitenkin on se luistelu, Luistelua tässä liikas niin helvetin iso juttu, että se pärjää sillä hyvin pitkälle ja pääsee paikoille pelkästään senkin ansiosta jo. Ja mä uskon, että se tulee saamaan niitä paikkoja sen verran, sillä on varaa tuhlata kiit. Mutta silloin on kyllä mun mielestä semmoinen maalintekijän meininki siinä touhussa. Että tota, se lau laukaus lähtee, se hakeutuu hyvin paikoille ja, niin kun on, ja kuti lähtee ihan terävästi. Niin mun mielestä siinä on semmoista vähän niin maalintekijä, mäisyyttä siinä pelaamisessa, jos voisi sanoa. Et tota, no niin, et, et, mutta, mutta on kyllä kova kova se... Sa saattaa mennä, mennä just ton kautta, että hukkaa enemmän kuin tekee, mutta tota, niin se vähän kaikilla menee. Mutta et... Hyvä pointti tuo. Helvetin hienoa, että tavallaan tämmöistä hajontaa on meillä näissä, niin ei, ei, ei peisaa toisemme liikoja kuitenkaan. Niin kuin yleensä tuolla änäri puolella menee, kun mulla ja Kontta nimellä on kaikki asiat samalla tavalla. Mutta... Mutta, mutta, mä heitä Fredrik Norrenan nimen tässä kohtaa hattuun, koska hänen merkitykset tuolla joukkueella tuli äärettömän suuri. Se näkyy myös harjoituspeleissäkin, että silloin kun Norrella ei koppi tarttunut, niin se ei silloin... Sitten kyllä melkein kolisi. Kolisi omissa ja aika nopeastikin vielä pääsi yleensä kolahtamaan, mutta et Norra vaikutti vähän keskenkuntoiselta Ja vähän niinku että refleksit on päässyt heikentymään, mutta mut nyt on loppuun kohti näyttänyt niin paljon paremmalta, että mä kyllä uskon, että hän pystyy ainakin aloittamaan kauden hyvällä tasolla, mutta sitten kuitenkin, niin hmm. mitä jos hän, mitä jos näitä romahtaa? niin, niin. Se, on iso, se on iso kysymys. Ja mun mielestä niin Tepsi tarvitsee nyt vakaan ykkösmailivahdin, joka selkeästi valmennisuudenkin mielestä nurrena on. Eli hän tulee pelaamaan paljon, niin hänen täytyy pystystä, pystyä antamaan oma panoksensa joukkueen kannatteluun. Mutta kukas nyt sitten on se kaveri, joka ottaa askeleen eteenpäin, jota läpimurroksi myös kutsutaan? Niin. askel eteenpäin tietysti. Mä lähestyin sitä tällä tavalla, otetaan näit... Uusia ulkomaalaisia, kaksi nimeä, Steven Seiko ja Derek Famo Laare. Ja sillä Seikos mä oon nähnyt sen verran että hänellä on niin ainakin vähän semmoisen pikkusvettyyppimäisen rooliin Tepsissä. Että hyvä pieni pakki, joka tykkää hyökätä paljon ja tykkää, hänkin niin hakee niin laukasupaikkaa ja tekee itse pelattavaksi. Se just semmoinen kunnonkielinen puolustaja, joka haluaa tehdä nimenomaan maaleja. Ja nimenomaan hyvä, että hän sai tota noin, niin sopimuksen nyt. Mutta sitten tämä toinen on tota, toi tutustu, Derek Famulare. Hän tykästyy sitä varten, että, että hän voi tulla sillä tapaa Tepsillekin tärkeä pelaaja, kun hän saavaa sen sopimuksen, koska hän on asenne Mun mielestä hän on niin aineksi tällaiseksi kulttipelaajaksi tietyllä tapaa. Että hän on hänellä siellä ja huutaa ja ohjaa muita ja, ja tota noin, niin pistää kyllä niin kroppas ja itse asiassa likoo siihen peliin. Että. Tämmöiset pelaajat he ei hei, niinku, SM league ehkä lyö läpi, mutta sanotaan, että voisi ehkä nyt vakin ottaa paikka siellä sitten EPSS ja tulla niinku, merkittäviksi pelaajiksi SM League-tasolla. Siis tämä lyödä lyö, läpi siis kotiyleisölle, eli olet siis sitä mieltä, että Max Kolun korvaaja on vihdoinkin löytynyt? Joo, nimenomaan. <laughs> <laughs> Siinä isot saapat. Kyllä, kyllä. Ei viittää, ketä sulla Ilari tähän? Otan myös ulkomaalaisväriä, mutta otan tuota Ranskasta käsin, eli Charles Bertrand on mun hevonen tähän kategoriaan. Iski kuitenkin toisessa kauden lukossakin se 12 maalia viime kausi oli tosi vaikea, mutta nyt on taas harkkapeleissä näyttänyt, että luistin kulkee aika hyvin. Et selkeästi saanut tämmöisen uuden, uuden alun uralleen, mikä voi olla aika, aika kovakin, kovakin asia, kun miettii tulevaa kautta. Et, et, et. Musta tuntuu, että on turkulaiselle vielä aika paljon iloa tästä tästä kaverista. No, just kun pääsin kehumaan sitä, että ei pesata toisiaan niin täällä tullaan, eli Bertrandis oli tietysti mullakin. Mutta tuo niin, viime kausi, niin mitä sä, Ilari, seurasit siinä, niin, niin mä ennen kauden alkuun, siinä, kun yteltiin, niin mä vähän sanoin, että siellä on vähän liikaa semmoisia taiteilijoita, että Risto ei oikein tykkää. Mä Petron Bertrand jäi siinä kohtaa ja pahasti. Oletko samaa sama mieltä tästä? Joo, se rooli ja oikeastaan heti alkusyksystä juttu siihen nelosketjuun, mikä se taas vaikeutti Näkyy selkeästi taas tämän ranskalaispojan itse että se, se peli meni semmoisen kiekon kuskaamiseksi. Tämä oli kaikin puolin fiksu ratkaisu lähteä, lähteä pois tässä vaiheessa, RD-tuskin muuttaa oma, omassa tekemisessään juuri mitään. Ei, ei varmasti, kuitenkaan kaveri ei ole niin kova, että se antaisi sillä vapauksia. Niin. Se, puhutaan niin. kuitenkin miestä, joka antaa vapauksia herroille Sami vatainen Petteri Nummeliin, niin siinä on, ollaan vähän eri... En eri pelipaikallakin tietysti, mutta kuitenkin niin eri näkökanta. Niin mä uskon just, että niin toi, että Suikkasen valmennukseen, niin mä veikkaan, että hän on anteeksantavaisempi, varsinkin kun Tepsillä ei ole samanlaista laaria, mistä ammentaa sitä hilloa niin kuin lukolla on. Tähän TPS-peläjapurto taisi olla, olisiko jäke mukaan ollut, kolmanneksi vai nelineksi pienin. Niin tuota, Bertrandissa oli hyvä pointti, että 12 maalia kuitenkin, että sä nelos, nelosketjusta semmoista maalimäärää tuu tekemään, joten tälle kaverille pitää saada vastuuta, ja mä uskon, että sitä tulee varsinkin tässä syksyllä, niin tulee olemaan tarjolla, kun se, se vääjäämätön ketjuralli alkaa, niin Bertrandi tulee kyllä saamaan saumassa, toivottavasti sen käyttää, ja uskon, että käyttää meinaan, Taitoa löytyy, löytyy vauhtia ja raitilta ihan pateva laukaus, niin se tuommoisten elementtien ei soisi menevän hukkaan. Siirrytään, ja. hyvät herrat, Espooseen, jossa nyt on tapahtunut sitten melkoinen vallanvaihdos joka puolella ja vähän niin kuin joka vuosi tuntuu tapahtuvaa, Eli siellä ei ainakaan pysähtyneisyyden voida puhua. Tai voidaan tietysti, mutta siis eri tavalla. Mutta no, niin, niin, en mä tiedä. Espoosta tuli viesti, että siellä ei ollut varaa maksaa varustelaskuja, että pelaajilla ei ole vehkeitä välttämättä tarpeeksi, me ei ole mailoja ja sun muita, niin, niin, tota... ei se tietenkään kauhean kaunista kieltä kerro siitä, että mihin jamaan bluusia, kun looja lähti rahoineen menemään, mutta kyllä siellä silti iloaiheita on. Mitkä ne, Miika, sun mielestä on tälle tulevalle kaudelle? Niin. on <köhön> <Mun> oli, oikeasti, <köhön> <köhön> oli oikeasti, oikeasti aika vaikea sanoa yhtään mitään. Bluusilla oli aika... Mun mielestä aika murheellinen jopa se viime kauden loppu, että tota kuolko piru hyvin ja, ja tota noin, silloinkin heillä oli tämä ykkösketju, perustus mun mielestä ihan niin kuin, ä, nuorekkuuteen ja tota noin, niin siinä oli Niko Kapanen keskellä ja oli Teemu Rinkinen ja Ramstad. Nyt he to, heistä on jäljellä se kaikkein himme, tai siis kukaan niin kuin suli sillä kaudella. eli Teemu Rinkinen on ainoastaan jäljellä ja tilailu on saatu. Tota noin, sitten taas tota noin, niin, lähinnä niin kuin vanhoja pelaajia muu muualta, ei ehkä sitten ole semmoista odotusarvoa. Että, tota, ö, hyvä puoli, mikä nyt niin kuin pelaajista löytyy, niin heillä on nyt sitten, plussilla oli pikkasen vähän sitä rotaatiota viime kaudella maalivahtien kanssa. Nyt heillä on Mikko Koskinen sitten paluumuuttajana, joka sit on ihan, ihan sanotaan EHT, että se on maalivahti parhaimmillaan. Ja viime kaudellakin oli tosi hyvää, että ehkä, ehkä mun pitäisi sit sanoa, että maalivahtipeli nyt on ehkä vähän paremmassa Suomessa kuin viime kauteen nähden. No kyllä mä nostan Bluesista positiivisemmaksi esille, kun on katsonut Bluesin jo viime vuosina, niin sieltä tulee se, se positiivis juttu tälläkin kaudella, että katsoo tuota joukkueen nimilistaa, niin siellä on paljon tämmösiä Juuso Ikosta, on Miro Altosta, on Robert ja tämmöisiä niinku nuoria lupauksia, että kyllä se niinku potentiaalijoukkueessa on varsinkin hyökkäys päässä, että Puolustuksessa on myös tämmöisiä niin kuin Niklas Tikkinen ja Jonas Valkosta, jotka on tavallaan lähellä ottaa sitä läpimurtoa liigaan. Et, et, et. Se joukko nyt ei ole mikään hirveän nimekäs tälle kaudelle, mutta kyllä sitä potentiaalia ja lahjakkuutta ainakin on. Joo, kyllä tolta, mulla on vähän sama, samanlaisia juttuja tässä pyörin listalla, eli Mikko Koskinen, metrin Koskinen, joka nyt sitten... Tota... No, en mä playoffeihin ei kanssa välttämättä tykkäisi lähteä, siellä ei ole kauhean hyvin kulkenut, mutta tota no, niin runkosarjassa on tarpeeksi tasainen maalivahti, että on pystynyt olemaan tilastojen kärkipääsi ja muuta, niin on mustia hetkiä tulee, mutta on pääpiirteettä kuitenkin hyvä maalivahti. Se on tärkeä olla joukkueelle mun mielestä. Mutta sitten niin niin ilari on sivustossa Juuso ja Miro niin mun mielestä siinä on niinku ihan, siis se on jotenkin hämmentävää, että miten vähän niistä puhutaan. Ikonen on pelannut kaksi kautta liikaa, mitä se on, 18, täyttää vissi 19 nytte. Ja paino kuitenkin viime kaudellakin mitä pistejä alle 30, vai 28 pistettä muista, mutta kuitenkin niin vähän, vähän alle 30 pinnaa laitto, 17-vuotias kolli. Eli siis kehitys tulee jatkumaan, mun mielestä ei ole epä, epäilystäkäystä. ei kukaan NHL-sekään varannu, vaikka se onkin niin pieni. Miro Aaltonen oli ennen joulua oli tehnyt 10 maalia, ettei vähän päällekin ja sitten loukkaantui. Niin, niin se olisi ollut, siis ihan taatusti me puhutaan hänestäkin ihan eri sävyyn, jos hän olisi pelata kauden loppuun, sitten. mä olen ihan vakuuttunut siitä. Joten siinä on semmoinen kaksikomista mistä plussille on äärettömän paljon iloa, Eli kyllä niillä, öö, sanotaan, että kärkiketjussa niillä tulee olemaan ihan hyvä iskukyky. <köhön> <köhön> Mutta niin, sitten niihin kysymysmerkkeihin. Miika, niin toi, <köhön> toi, toi oli hyvä, toi, toi miten, miten lähdit? Lähdit positiivisesta listaa, vaan nyt kuulosti, että sulla on vähän enemmän tähän... Joo, tähän niin. <sit -tätä> <sit -tätä> nyt ne positiiviset puolet, eli. <sit -tätä> Niin, et, et sulla on vähän, vähän enemmän tälle tähän vaikkakoppiin tavaraa, eli no, mikä se on Tämä, Kerro sieltä on jotain. Niin, no, kyllä minulla on vähän, on niin kuin vähän mietitty tämän, niin kuin, nämä... No, ehkä ihan kärkirooleja, mutta Kim Hirsovitsi ja etupöystä, Pöystä, niin tulee vanhoja IFK pelaajia Daniel Vedingi jotka on käynyt täällä jo et et siihän samaa mieltä että kyllä tota no niin Junnut just nämä maa Juuso Ikonen ja Miro Aaltonen niinku kärkenä on ni niin helt odottaa tosi paljon mutta tota molemmat on sellasta niinku no ehkä ikosta kohtaa vielä to että jos mä oon tottasti muistanutkaan tota no niin että tota no niin et, tota Aaltonen tosi loukkaantui viime kaudella mutta heihin kohtaa voi niinku asettaa vähän odotuksiakin ja jopa näin. mutta tota no en mä tiedä, että muuten mun mielestä joukko on kasattu sieltä vähän, mistä pelaajia on löydetty. Ja varmaan just se, että jos joukko ei ole taloudellisesti mennyt niin hyvin, niin ei ole varaa oikein panostaa. Vaikka mä kyllä yleensä ymmärrän, että mikä kaikkein pieni pelaajapuljetti kyllä ollut, eikä tänäkään vuonna. Niin. Mutta nuoret plussana. Nyt mä en oikein tosta plussista tänä vuonna, se tulee näkymään toisenaan, kun pistetään joukkoja että rankkingin. Että tänäkin vuonna pluss ei ole muuta missään kärkipäässä. Mä kattelin tuota puolustuspäätä vähän skeptisesti. Sieltä puuttuu semmoiset niin selkeät johtohahmot. Mä en tohon Arto Laatikaisen iskukykyyn nyt välttämättä sanoa, tai uskalla luottaa liikkaan. Et, et kokenut kaveri, mikä kärsinyt ilmeisesti viime kodin loukkaantumisesta, mä oon ymmärtänyt, että... Että ei ole vissiin noussut, ihan, noussut Espoon tasolle, mikä, missä oli silloin, kun lähti viimeksi Bluesista. Et jotenkin puolustuspää ja, ja sit toi, toi hyökkäyksen laajuus, ne on sellaisia, että löytyykö sieltä sit sitä niin hirveästi noiden huippulupausten lisäksi. Että et onko Daniel Weeding enää se sama Weeding, mikä täällä joskus kävisi. Et, et, et, et. Aika paljon kysymysmerkkejä, keskisuuria. Ja, ja vähän pieniä kysymysmerkkejä tosi joukkojen niin ympärillä on. Et sen takia on vaikea, vaikea rankata bluesi ihan kärkisi ole. Kyllä joo, mulla tuo puolustus itelläkin. oli. Mun mielestä sieltä, sieltä tuntuu puuttuvan tulivoimaa jonkun verran. Tota, Okei, okay, Jalvanti oli hyvä viime kaudella ja pystyy olemaan ykköspakkia On vähän nimetön kaveri vielä. Uskon, että ei välttämättä tämän kauden jälkeen enää niinkään laatikainen. Niin, no, jos rooli pysyy pienempänä, mitä se viime kaudella oli, niin ihan hyvä. Mutta semmoista kiekollisuutta ja semmoista sieltä vähän puuttuu. Tosiaan taas katsoin Jyrki Oho-valmennukseen, niin, niin tota, nähdä, mikä se bluesin pelillinen identiteetti sit tulee olemaan. Mennäänkö takaisin Sparttalaiseen jääkiekkoon, miten se meni matikaisenpetun mm. aikana? Mutta yksi, mikä mua kiinnostaa myös on toi niin sanottu Bottom Six. Eli mun mielestä ne saa kaksi ihan hyvää saa, mutta sitten taas toi ei ihan vakuuta mua alemmat ketjät, esimerkiksi No, annetaan tietysti mahis, mutta team, Liiviko tällä hetkellä niin kuin mahdollisesti jopa kolmosentteri. En mä oikein sitäkään nää, onko näistä pöysteistä kumppaneista, onko niistä niin kuin heittää tehoja ollenkaan? Siis pöräijä, ne on kyllä, mutta tota, no, niin onko sitä mitä tehoja? tehoja tulossa, eli secondary scoring, ja se on vähän semmonen ongelma, ja sitten siellä ei mun mielestä semmoista kuin Niko Nieminen jättää äärettömän ison loven lopetta, lopettamisellaan. Joten sen puolesta mun mielestä esimerkiksi, niin jos sit rahat tosiaan käytettiin, niin on mun mielestä häkellyttävä, että minkä takia esimerkiksi sitten ei ole Jussi Makkosen tai Sami Venäläisen oltu yhteydessä. Tai en tiedä onko, mutta et olisi mun mielestä ihan hyviä täydentäviä palasia tuohon ja vähän kokeneita kavereita kuitenkin. Siihen tuomaan tuonne kolmosneluskenttiin kolmos vielä, vielä lisää leveyttä. Mun mielestä vähän vaatisi. Mutta, mutta kuka sen plussin MPP nyt sitten on? No, kyllä mä kuitenkin nostaisin ehkä sitä kokeilemaan katraa sitten ehkä kuitenkin. Tota noin, että Hirsovits varmaan niin kuin kärkipäässä kuitenkin, ykkösennttäriksi vissiin kuitenkin hankitunni. Niin, hänen pitäisi olla vähintään niin hyvä kuin hän olisi ollut IFK parhaimpina vuosina. Tota, sitten tietysti on helppo tähän kohtaan aina laittaa, että, että, että joukkue voi olla yhtä hyvä melkein kuin oma maali vastis, eli, sen pitäisi pelata tasaisesti illasta Koskin Koskinen siellä todennäköisesti myös pelaa tosi paljon, vaikka Voldenkin viime vuonna pääsin kokeilemaan, mutta uskon, että tänä vuonna, kun on kaksi maalivahtia, toivon mukaan ehkä sitten pystyy plussi pelaamaan vähän enemmän just samalla maalivahdella kuin viime kaudella, niin Koskinen on varmaan aika tärkeä pelaaja siinä. Joo, itse nappasin tuohon Hirsavitsin tuohon. Nuori joukkue tarvii tämmöisiä pelillisiä esimerkkejä ja johtajia. Ja mä näen, että Hirsavits on just semmoinen kokenut sotaratsu, kuka on kuitenkin nähnyt jo aika paljon maailmaa, niin sanotusti, että joukkueen kapteeni ja, ja, ja semmoinen pe, pelillinen esimerkki, mihin mä uskon, että et Espon bluesen kaudella aika pitkälti nojaa. Laita sen kanssa keskikaistaton, mä eri miehen. Mä otan kaverin, joka tulee antamaan Bluesille nimenomaan oma Junnu kasvot, joka tulee antaa sille vähän niin kuin kasvot. Kova työntekijä, viime kaudella 35 pistettä, eli Tomi Sallinen, 24-vuotias, tulee kehittymään tosta vielä enemmän, tulee olemaan Bluesin tärkein pelaaja. Ja tulee mun mielestä ottamaan nykkösentterin viitan. Ei mitään, Miika, maker break, mies. Joo, tota, no niin. no, mä en saanut sitä hirso, tähän kohtaan. Sitten mä sanoin ihan Juuso Ikonen siitäkin, että nuori kaveri ja nimenomaan ei saanut sitä NH-sopimusta, niin eiköhän se pistä vielä niin osaltaan niin näyttämään ja yrittämään vielä enemmän. Hän on kuitenkin tuon plussin tota nuoriso-osaston niin ehkä kirkkaan tähti. Ei siihen enempää. Mä on tuohon kolme metriä paluumuuttaja, eli Mikko Koskinen on meikä valinta tähän kategoriaan. Mun mielestä Koskinen on sanonut aika paljon vähän turhaakin kritiikkiä noista kalpavuosista, että kyllä se koko muukin romahti, romahti aina kevääliset, ei se pelkästään Koskinen ollut kuka, kuka siellä Runko Runkosarjas kuitenkin päällä on tasaisesti vuosisatoiseen, toiseen, mutta nyt, nyt on mielenkiintoista nähdä, miten pystyy pelaamaan, kun on tavallaan kotioloissa. Minusta tuntuu, että blues tulee aika pitkälti nojaamaan siihen tähän kaveriin. Se on tuo, totta tuokin, eli just no, ja Koskisen kanssa tuossa kohtaa painiskeli, että kummalla on se suurempi merkitys sitten, mutta kun mulla on ehkä Koskinen oli lähempänä sitä MVP-luokkaa, kun tätä, tätä, että sitä pitäisi epäillä, että runkosaisepä epäonnistuu, niin kyllä Hirsovitsin ottaa tähän, että kuten sattui, niin on potentiaali saada kaksi hyvää kärkiketjua, tai kaksi vahvaa ketjua, siis Kasaan Sallisen ympärrakentumista, aivan selvästi toinen, Hirsovitsin ympärille on mahdollista rakentaa toinen, jos vaan kaveri pysyy vielä mukana, ei ole jalalla mikään maailman nopein. Enkä tiedä, onko sit vähän sitä vikaa, että peli on vähän ajanut hänestäkin ohitte. mutta mut se on kanssa sama kuin Koskisessa ehkä, niin mikä maine ainakin on, että, ja mitä tehot, tehot, tilastotkin näyttää, niin ei se Hirsovitsikaan nyt playoff kauhean hankintaa, mutta jos taistellaan sinne pääsystä, niin Hirsovitsi voi olla hyvä ha haku siihen, mutta... Niin, hän, hänen tarvitsee olla se, vahita, se vahva kakkosentteri tuolle joukkueelle, saa katsoa, onhan sitä, sitä varmaan plussa vähän toivotaan, että, että onkin, en mä tiedä. Se on vähän, mun mielestä vähän kaukaa haettu, sanat, jos häntä ykkös, se voisi oikeasti jo hankittua, että ehkä, niinku, ehkä tasavahvana Sallisen kanssa sitten ennemmin, mun mielestä se on, se on Sallisen ylein katsomista. Mä sanon että New Zealand ihan samalla perusteella. Tämä ei ole kovin vaikea kategoria, kun mietitään Bluesia. Kun mä otan ton Miro Altusen. Loukkaantui viime kaudella vähän epäonnisestikin, kesken kauden, ettei saanut ehjää, ehjää kokonaista kautta, mikä sitten näkyy pisteissä. Mutta 11 maali 32 ottelun, se on mun aika hyviä näyttöjä jo. Ja mikäli vaan pystyy pelaamaan nyt täyden kauden, niin en epäile yhtään, että. Etteikö pystyisi ottamaan sitä seuraavaa askelta myös liigassa? Mm, ja sitten nimenomaan nyt päästä pelaamaan junnukisat, mitkä jäi silloin ikävästi kesken. Mutta tota, no, niin sama, samaa mieltä, sama pelaaja Miroa Mä uskon, että Iko, ikonen on niin kuin vähän jo, mun mielestä se kuuluu joukkojen kantaviin voimiin. Nyt, nyt Altosten täytyisi pystyä pelaamaan hyvä 60-60-matsiehien kausi ja iskee se. No niin, mitä? 32 peli ja 11 maali, niin se meni. Vai 33? Mitä sä sanoitaisikö? Öö, 32 otteella on 11 maalia. Niin, eli siis äärettömän hyvä tahti tarkoittaa, että se oli melkein parikyvenen maalin tahdissa. Mm. Niin, niin semmoiset lukemat taulu, niin tästä pojasta puhutaan vähän, ensi, vähän eri sävyyn ensi kauden tienoilla. Mutta, mutta. Ei mitään, seuraavana mennään Lahteen, jonne meidän podcastin kenties suosikki valmentaja, eli Hannu, pehmeät kädet ja leivotaan, Aravirta on saapunut meille. Re, takaa. Joo, mikä maantienopettaja, volvoinen ja mm. mitä kaikkea näitä nyt oli. Onko se nyt sitten paras, mitä Lahdasta on? Se, sitä mä olin sut kysymässä. On, onko nyt, onko nyt Lahden pelikansi iloaihe, että Hannu is back? Vai mitä, mitä sulla siellä on? Mitä mieltä olet? No, no ei toi tota, no, niin pelikansi runko sinänsä niin huonot näytä. Ö Ehkä ihan selkeät tähdet sieltä puuttuu, ja sit siellä on vähän ehkä liikaa tätä Latvala-Pärssis-osastoa. Jarkko Immonenkaan ei ole oikein Jarkko Immonen. <tuhun> <tuhun> mutta ajattele, se voisi olla se kolmas Jarkko Immonen myös. Niin, niin se vielä Joo, joku... eli tämä on se keskimmäinen Jarkko. No niin, mutta tota, niin. <tuhun> <tuhun> ai et, ai et, että kyllä, lähtee hyvää vitsiä tänään kyllä ihan selkeästi. On, <tuhun> No. Lie liekitys on päällä heti kauden alusta. Oh, mut siis, äh, sanotaan, että nämmöisiä ehkä tärkeät pelaajoukkoja sisäisesti. Tommi Palkkola varan, mikä on ollut tota noin, niin erityisesti tullut silloin, ja sillä tämmöisiin 40-centterienä on ruvennut tekemään pisteitäkin, niin hyvä, että tällaisia pelaajia on pystytty pitämään. Samoin Smolennakin tietysti, hän on sitten ihan niinku, äh, kärkiruutu ja näin. Mut, äh, niin kuin mä sanoin, niin ihan, ihan sellaiset niin huippu, huippuhankinat ehkä puuttuu, Pelikanssi on, tota, no, niin, povattu aika peräpäähän kylläkin, mutta kyllä tässä joukkuessa niin on periaatteessa mun mielestä, yllätysvarmuutta, Eli ehkä jopa enemmän kuin tuosta plussista, ehkä nimenomaan just tuon kokemuksen kautta. Aika tasapaksuhan tuo pelikanssin nippu on, mutta jos positiivista lähdetään hakemaan, niin ei se välttämättä, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin jo Markun kanssa, että ei se välttämättä pelkästään huono asia ole, että, että siellä on sit sitä leveyttä, tasapaksuuden voi nähdä aina leveytenä, että, että, että, – Tai syvyytenä. – Niin, ja kilpailu, ja aivan, lisää nimenomaan. Kyllä, kyllä, et, et, et ei nyt mikään liikan kovin nippu, mutta semmoinen aika tasainen, tasainen joukko, sanotaanko näin, positiivista, saata Joo, siis mun mielestä toi ei nimenomaan paha juttu, toi on, toi on aika tas siis tasainen materiaali. Periaatteessa Hyvä ilta, kun sattuu, niin siinä saattaa olla, että parikin ketju tuosta menee, menee liekki ja sitten sulla on kuitenkin niin kuin ne ykkös ykkösmietti siinä vielä päällä, niin taustalta voi tulla yllättävänkin paljon tehoja ja nimenomaan, että se tekee, sen, se tekee vastustajalle pelaamisen vaikeaksi, kun sulla ei ole vaan niin kuin mikä... Mikä tuossa nyt, mitä TPSstä puhuttiin, niin just, että jos siellä on vain yksi, yksi nyrkki, minkä varassa koko joukko on, varsinkin alkukaudella, niin on se vähän huolestuttavaa, että se tietää, vastustaa tietää tarkalleen, ketä pitää pelata pois. Niin, niin noilla pelikanssilla niin saattaa vaihtua iloista toiseen vastuun kantaa, ja mun se on vaan hyvä asia. Niin, toinen hyvä puoli on se, kun katsoo puolustusta, niin tuolla on vaikkakin joku Henri Laurila ampuu tosi paljon pleksejä ja muihin, mutta viime kauden tilastoja katselee, niin tuolla on ihan tarpeeksi äijä, jotka on tehnyt vähintään kolme-neljä maalia. Että puolustuksestakin mm. löytyy tehoja. No siis, siis se oli se, oli se, se, oli se, se oli seuraava asia, minä oli tulos, että siellä on nimenomaan, niin ää, ainakin ylivoimalle, niin no, mitä, äkkiä sitä kattoo, niin siellä on, no ei Latvalalta ole mikään kauhean ihmeellinen kuti olla, mutta kuitenkin siinä niinku ihan hyvä, hyvä viivapelaaja. Mutta ajattelin Juha Leimuu ja Henri Laurila, niin sulla on kuitenkin kaksi kovaa laukoja siinä, kuin monella joukkueella on edes sitä. Mm. Kuitenkaan, että sulla on jotain pelotetta siellä viivalla, niin se on, se on aika, aika iso juttu voi olla varsinkin ylivoimalla, niin myös antaa lisää variaatiota. Niin. Esimerkiksi verrattuna vaikka nyt tähän on tulos vasta mut kärppiin, niin heillä on esimerkiksi puolustuksesta löydy, löytynyt viime vuonna ja tänä vuonna oikein hirveästi mitään maalisylkijöitä. Eli hmm. sitten vähän menee liikaa hyökkäyön vastuulle ja totta kai ylivoimassa korostuu. Että... Kyllä, kyllä. kyllä. Viivas pitä, viivas pitää tulivoimaa olla, mutta, tota... <köhön> mutta, mutta mennään sitten saman tien noihin ö, kysymysmerkkeihin, mitä samiikan nostaisit sieltä esille pelikanssi miestystä. Niin, no kyllä se vähän ehkä niin on, että et kuka tota, joukkueet sinänsä johtaa. Tämä on vähän niin, tää on tasainen vähän niin kuin muualtakin kerätty Legionan joukkueet. Et... Onkin Jan Latvala sitten se pelaaja esimerkiksi kokemuksessa puolesta, mutta mut sanotaan, että voi, vaikka on, onkin tasainen, niin tämä voi olla tasaisen tehotonkin porukka. Et sen, se ehkä sitten semmoisena niinku, haittapuolena tai varjopuolena. Mitä Joo, kyllä tota... supertähdet loistavat poissaolollaan ja mä sanoin, että toi Myllyniemi-Juvonen kaksikko pitkälle kaudelle, ei ihan vakuuta. Molemmat on parhaimmillaan tosi hyviä maalivahteja, mutta kumpikaan ei ole tunnettu tasais tasaisuudesta. Maalivahti kaksikko on aika, aika kysymysmerkki vielä kauden alla ainakin omasta näkökulmasta. Mm. Joo, tossa kun sitten kehumasta, että Leimu ja Laurila ne on vaarallisia ylivoima, mutta ne on kyllä vaarallisia myös omassa päässä. Joten se puolustuksen rakenne on vähän, että siinä on, ne on aika pahoja miinoja parhaimmillaan nämä kaksi veitikkaa siellä. Varsinkin Leimu. Mutta tuota niin, no, pelikanssillakaan ei sitä pätäkkää varmaan liikaa siellä taskussa on. niin sit pitää vähän antaa jotain sieltä anteeksi, että saadaan jotain myös tilalle. Mutta sitten taas olisi valmennuksen tehtävä peittää ne heikkoudet ja... Niin, no, eiköhän se aravirta, suhtautumisen aravirta on aika hyvin selväksi tuossa jo, että ö, vaatimustaso on moitittu joka puolella, missä hän nyt viime vuosina on ollut pelikanssissa, niin varsinkin kun siellä ei ole, niin kuin Miika sanoi hyvin, niin ei vahvoja liidereitä välttämättä liikoja, niin kuka sitä joukkuetta oikeasti ei tästä pitää pitä näpeissään, onko se mukaan oikeasti aravirta? En, en välttämättä usko, että se, se toivoo olla todella kuriton ryhmä myös sen myötä. Ja tota, niin, johtavat pelaajat, ku, missä ne on, joku, jonkun täytyy myös olla siellä sitten se, se, joka pistää sen kiekon pussiin silloin, kun tarvitaan. Et äärettömän hyviä pointteja sieltä jälleenkin. tuli Miika taisi tyhjentää multa pöytää aika hyvin äsken. <laughs> tota, no, Hyvä, näinkin <laughs> Joo, joo, siis kyllä se nyt. Oli, Olisi olis pitänyt ottaa itse, vaan tähän kierrokseen ensimmäiseksi aina. Niin <laughs> <laughs> <laughs> Olisi ollut parempat paikat laukoa näitä hienoja viisauksia. Niin kuin Tamminen sanoisi tässä kohtaa. Mutta joo, most valuable player of team Pelicans. Mitä sä Miika siihen sanot? No tarttuen tuohon, että kuka sen kiekon pistää pussiin, niin kyllä smallenakin se pitäisi laittaa pussiin. Et, tota, hän, hän on se, kenellä tuo tota, piste ja muutenkin maalien tekoja ja ja näin, niin voisi odottaa sitä, että hän on joukkueen tärkein pelaaja. Sitten tietysti muut Tota no, niin pitää tukea taustalla, että tuolla on tuommoisia pärssisiä ja muita, niin heidänkin pystyisi, pitäisi pystyä siihen, mihin viime kaudelle, eli tota, ainakin silloin tällöin maaleja. Et... Sanotaan nyt tähän kohtaan. Joo, tässä on helppo pesata. Smolenak on pelikanssin ainoa oikeastaan pelaaja, joka voisi nimetä statuksen alle, että et... Odotetaan ensi kaudella aika paljon varmasti Lahdessa, että jostain pitää löytyä vaan se tarjoilija siihen viedelle, kun laittaa ne lätyt sitten Lapaan. No ihan hyvä tarjoilija siellä on selkä eli Tyler Redenbach, mutta sitten taas tarjoilija... tarjoilija ei ole se, joka se ruuan laittaa. Eli... Ja tässä näin haetaan sitä pihviä, eli sitä maalia. Nyt oli helvetin hieno vertauslennosta tästä polkasta, sanonkin. Eli Smolenaksi on mullakin. Smolenaksi on tietysti mullakin. Eli tuota, no, niin, kuten Korin lokkesta opittiin, niin vaikka sä luotit maalipaikkoja ja sen niin jos se kukaan niitä pistää pesään, niin se on ihan yhtä yhden, niin kuin kullimakunen tikkari. Niin, tuota, no, niin, niin valitettavasti. Oh, <tos> mä oon siellä äijäliekkeessä. Joo, mä areenannut koko päivän peli edes. <tos> <tos> ei, mutta tuota, no, niin, kuten siitä opittiin, niin. Siellä, tepsillä ei ollut miestä, joka laittoi kiekot pussiit, reine, euh, Lokke pääty haukuttuna floppina pois. Reinen pahissa on täysin sama vaara, jos ei kukaan muu laita, laita kiekkoa pussit. Smolennakin täytyy siihen pystyä. Silloin siihen historia. Ja toki voisi katsella Vilisopasia ja muita sieltä kanssa, kenen kene olisi hyvä. Mm. Hyvä nyt vähän ottaa itseensä taas se kuulosta niskastakin ja pistää, pistää pöhinäksi. mutta tota no, niin Smolennakin. Smolennakin odotukset kohdistuu ja usko, että hän pystyy niihin vastaamaan. Tai ainoa, joka pystyy niin kuin suht varmasti niihin vastaamaan, sanotaan näin. Kuka se mikä sun on sitten se, joka tämän joko, tämän joko nostaa tai kaataa? No sanotaan, että ei välttämättä ehkä vaikuta eniten, mutta sitten taas osus silmään listalta, että Kimmo Kosken on parhaimmillaan tuota, no niin kärpis ollut erittäinkin pätevä. Ja tuota, no niin viime kausi on mennyt lukossa pikkasen tota, mollivoituisesti, niin hänen asema voisi ehkä parantaa sitten ainakin. Hänet varmaan odotetaan vähän enemmän. Joo, mä nostan tuohon kategoriaan, sit, jos äsken puhuttiin maalinsylkeästä, niin nostan sen, että kuka sen tarjoilee mahdollisesti. Eli Tyler Redenbach on mun veto tähän. Pelasi hyvän, yllättävän hyvän kevään viime kaudella Lahdessa, kun sai Siirron Hifkistä pelikanssiin kesken kauden. Ja sillä se varmasti tuli se jatkosopparikin sitten seuraan. Mutta lähtökohtaisesti ei nyt mikään, ainakin onnassa papereissa, selkeä ykkös sentteri liigatasolle. nähdä, että miten, miten pystyy ottamaan sen roolin haltuun nyt pelikonsissa. Kyllä, tuossa on, on monta mielenkiintoista nimeä, että ketä voisi tähän ajatella, että kenäkään nimenomaan olla tehoillaan pysty sitä Pelika pelikaarin lentoa parantamaan, niin on ehdottomasti on just tredenpah, joka täytyy onnistua. Mutta tota, sitten on myös sopaisia pärssisiä, Mika Männikkö, joka jää vähän niinku taas, taas sivuraiteille kaikesta. 34 peliä, 24 pinnaa viime kaudella, niin ei sekään mikään huono saldo. Jesse Niinimäki on siellä, joka voi olla pienemmässä roolissa, mutta et voi kuitenkin niinku. Tarpeen tulee heittää tehoja ja nimenomaan ylivoimalla, mutta et silti mun mielestä se tärkein juttu kuitenkin on, että vaikka ne teho tulisi tasaisesti ja tarpeeksi, niin et sä voita pelejä, ellei se molarista mustaa ota kiinni. Eli Jere Myllyniemi jälleen kerran paikan edessä ei ole edelleenkään se tasasin mies, joten kumpaa suuntaan se sitten lähtee, niin se ratkaisee mun mielestä pelikanssi suuna aika pitkälti tällä kaudella. Mutta... Kuka sieltä sitten olisi semmoisia hahmoja? Niin, mä tuossa vähän kattelin äsken. Tota, selkeitä ei oikeastaan löydy kuin pari ja molemmat puolustuksesta. Molemmat pääsevät sanotaan, mukavasti pelaamaan viime kaudelle. Eli Juha-Pekka Pietilä ja Joonas Hurri. Ja tota, no, niin viime kaudella pelejä katteneen, niin, tota, no, niin Hurri oli jollain tavalla, niin kuin siinä keväällä varsinkin, niin taistelin ihan siinä kahdelle kal. Ekasparis pelaamisesta ja tuota, no, niin oli mun mielestä ihan hyvä. Tosi, just silloin vähän juniorina vähän pehmeä ja mutta pyrkii just nimenomaan tuota, no, niin sit liikkeelle kompensoimasta ja näin. Niin sanotaan, että tuolla ei sinänsä voisi sanoa, että muita niin läpimurron tekemiä pelaajia, mutta sanotaan, että on tai molemmakin juniorit sinänsä, niin molemmilla on edes neljäs kausi, niin heistit ehkä voisi puhua tälläinen. Pitäisi tietää vähän paremmin ja tarkemmin, kyllä, että pystyy tarkemmin sanomaan Alright. Mä nappaan tästä ruotsin suomalaisen, Joo, ruotsin suomalaisen Joel Mustosen, joka nyt pelaa ensimmäistä kauttaan Suomessa. Pitkään pelannut tuo Ruotsissa Junnusarjoja ja, ja, ja. Ilmeisesti viime kaudella pääs kokeilemaan myös tai viimeillä viime pari kautta kokeilemaan on tota, liikaryhmässä tai SHL ryhmässä. Ett 22 vuotta Elite äh, totta, no. so, se on -serien eikä mikään SHL. Tässä ohjelmassa on aina aikaa. <lipäätä> <lipäätä> <lipäätä> <linja>. Anteeksi keskeytys. <lipäätä> Joo, niin pääs, pääs pelaamaan elit että et, et, Ihan mielenkiintoinen hankinta to, tosiaan pelikan syökkäykseen ja mikäli vaan vastuuta tulee, niin musta tuntuu, että vois olla semmoinen nuori kaveri, joka lyö itteensä läpi jopa ensi kaudella. Eli Joel varma... Mustonen niin... Se olisi varmaan ihan toivottavaa, siis kyseessähan on pasimustosen, eli kakkosvalmentajan poika. Tota, no, niin, Kyllä. Mä juuri tuli jotain juttuja, että oliko se niin, että oli jotain sairastelua, oliko se nyt mykoplasmaa vissiin hänelläkin? joku, joku tämmönen pitkään pitänyt sivussa, viime kausta mennä aika pitkälti perseilleen sen kautta, mutta tota, on mielenkiintoinen nimi, mutta että kuten tuossa nyt vähän ehkä viittasin, että mä en välttä, että siihen Jere Myllyniemeen niin luota, niin Kaikista maailman peleistä, niin SM-finaalissa debiittissä tehnyt Janne Juvonen on siellä vielä kuitenkin kakkosmaalivahtina. Okei, hänellä on intti päällä, mutta lahjakas jätkä, niin mä uskon, että hän ottaa nyt se askele eteenpäin. Ja hän valtaa jopa se pelikas ykkösmolarin paikan tässä kauden mittaan. En tiedä kuinka selkeästi, mutta tulee pelaamaan sanotaan ainakin puolet peleistä. Mun mielestä se on ihan hyvä tulo liikatasolle. Niin, tänä vuonna ei tarvitse paveletkään vastaan taistella. Joo, taistelu on vähän, vähän tasaisempi. Kyllä. Mennään tuohon lähes eli elikkä Raumalle. Pitäisikö me antaa Ilarille nyt sille kunnen aloittaa? Annetaan, joo. No, aloittaa kerro kel, kerro meille Raumlugu, Raumsäpp, niin kuin kaveri sanoa, niin Mikä siellä on suurin ilonaihe Raumalaisen? Me no, että Raumalla on pitkästä aikaa joukkueena kasattu nippu. Et jos viime kaudella siellä oli keväällä rahas kaksi kaveria joukkuetta perässä, Petri Vehanen ja Justin Azevedo ja molemmat lähti, lähti sitten KHLään, niin nyt siellä on ensimmäistä kertaa oikeasti semmoinen ter vähän terveemmän oleinen runko kasassa. Et, et, et, että ne on ehkä sellaisia positiivisia asioita ja varsinkin laituriosasto alkaa olla Raumalla ensimmäistä kertaa semmoinen oikeasti kilpailukykyinen. Vaikka joukkueessa onkin vielä pari aika paljon niin kuin kysymysmerkkejä ilmassa, niin, niin, niin ainakin kokemusta sieltä ei pitäisi puuttua, eli, eli siinä on helppo nostaa tämmöiset tietyt vahvuusalueet esille. Joo, kokemusta on tosiaan tullut, ja, tota, no, niin, ja oli mukava just pitsiturnauksessa nähdä, että tota, no, niin, nämä kokeneet pelät on ja todellakin pirteellä, okei okay, se oli heidän oma turnaus, mutta kyllä mulla on tänään vaan Paljon enemmän uskoa lukkoon, kun viime vuonna vähän yritin lukkoon, jopa lytätä playoffin ulkopuolellekin silloin. Niin. Mut, tota, hyvältä näyttää, mutta voisin tähän ottaa sit taas to, heti sit sen varjopuolen heti perään. Eli Steven Zalevski niin, tota, no, niin, loukkaantui tuossa noin, tää, no, niin, että mikä hänen tilanne on. Ja näin, siinä on ehkä sellainen pieni kysymysmerkki. Ja toinen kysymysmerkki löytyy sitten ehkä maalin suolta, Kuka tämä Czabowski on, että et yliopistomaalivahti kuitenkin, että et ei sen korkeammalta tuota no, niin, kokemusta, niin, tuota no, niin se on potentiaalinen kysymerkki. Ehkä hän olisi tässä melikan paras maalivahti, mutta tuota no, niin, jos on pakko, jo, pakko pistää pari kysymerkkiä, niin sieltä ne ehkä löytyy. Että nämä uudet pelajat niin terveenä ja onnistuessaan niin varmasti vaalistaa jo. Ei puhu X-faktorista, ta... vaan Z-faktorista tästä <laughs> <laughs> factor, joo. Kyllä. Tota noin, <köhön> mä tykkään lukossa ehdottomasti siitä, että siellä on, se on pirun leveä materiaali, mikä niillä on. Öö, varsinkin laitahyökkäisissä nimenomaan. Niin siellä riittää oikeasti, niin, mitä saattaa olla, että viime kaudella yk ykkösketjussa mennyt Nyt ei mun urvi löytä itse kolmosesta. Ja... Mm. Löytyy mielenkiintoisia jätkiä ja Toni Koivisto paluu on iso juttu. Näyt, on näyttänyt hyvältä niissä peleissä, mitä on nähnyt. Eli siis pitsissä näin sitä, siellä näytti Piru hyvältä jo silloin. Uskon, että on vaan parantanut sen jälkeen. Mutta jos nyt näitä kysymysmerkkejä tässä nyt heitellään, niin joo, toi keskusta tietysti, tietysti että Salevski hajosi uusi kartana, kun siellä on ykkönen, vai tämä uusi Jamie Arneel. Joo, Oliko se Jamie? J Oli. on, joo. joo, Jamie Arneel. Niin, tota, Mielenkiintoinen siinä... kaveri hankita, kyllä. Kyllä, niin, niin just, että pystyykö nämä kaverit kantaa sitten se 3-4 kuukautta, kun Tzalevski on poies. Sitten kun Tzalevski tulee, jos vaan pääsee rytmiin mukaan, niin se voi olla yllättäväkin kova Niin se on vielä nyt vähän, että kiikun kun että mihin se menee. Zapolski, kun tuli ECHLstä, eli Farmin farmista, niin, niin sieltä ei ole kenttäpelaajista yksikään onnistunut tähän päivään mennessä, kun SM-liika on SM tullut. Mestiksissä on ollut mm. hyviä, mutta ei, ei, ei liikassa. Nyt se tulee maalivahti, niin tää on äärettömän mielenkiintoista nähdä, koska täällä on aika kovia ahoeljetkin käynyt floppaamassa. Niin onko Sapolski oikeasti vaan sitten joku timantti, jota kukaan ei ole huomannut? Ja se olisi mielenkiintoista tietää, että mistä tämä, onko se vanhatalaukunen pelaajat kautta, että mistä hän sen löysi. Niin, ihan jännä kysymys, mutta kyllä toi keskusta ja maalivahti on ne, mitä mä oon miettinyt koko kesän. Että lukko olisi mun mielestä olisi kärki jos niin olisi Zalewski. Tolleveskis on ehjänä ja mun mielestä noika 2 cmkin tarttis mutta kuitenkin tolleveskis on ehjänä varma ykkösmaalivahti niin se olisi, se olisi ihan tappeli sun voitosta mun mielestä tuolla materiaalilla. Joo, se on että paljon on panostettu taas joukkueeseen mutta sit tämä tärkeä osasto, kun kuin maalivahti. maalivahti on heitetty suoraan niinku tryoutilla lähti kokeilemaan kepillä vähän jäätä, että mitä sattuisi löytymään. Et, et. Aivan. To, ton pointin mä unohdin, että se oli tryoutilla vielä, kun se tuli. Et ei, sulle Herra, ei, sillä ei sillä suora sopimus. Ei sillä ole vieläkään suoraa sopimusta. Et, et. Eikö? Ei, tryoutilla, <laughs> tryoutilla hän on vielä... No joo, no niin. No ta, siis muutenhan tämä ei olisi lukko, eli jotain tämmöistä olisi, eikö näin? Niin, niin, niin. <laughs> kyllä, kyllä siellä on niinku mielenkiintoisia, mielenkiintoisia skauttauksia ja mielenkiintoisia pelaajanhakintoja aina tapahtuu, niin kyllä tämä, tämä Zapolski on kyllä yksi listalla lisää. Mutta hei, mennään, tota, mennään, niin no mennään, jatketaan siitä, että Ilari aloittaa kierroksen, niin Ilari, kuka sitten sun mielestä lukon MVP tällä hetkellä? Tähän no se on varmaan aika helppo, helppo nimetä puolustuksen johtohahmo. Petteri Nummelin on liikatasolle aika kova haku. Raumalle pitkä aikaan on nähty tämmöistä selkeää alakerran johtajaa, kiekollista ja monipuolista puolustuksen johtajaa, niin nyt, on, nyt tavallaan sillä osastolla toi Petteri Nummeli on aika, aika kova haku lukkoon, Et se on helppo, helppo nimetä tähän kastiin. Joo, no mä säästetään aikaa, sikäli mä peisaan, se on, mm. on petukas ja selkeästi. Mä ei, myös. On, ei, ei, ei, ei meillä ole varmaan Mika mitään lisättävää tuohon kuvaukseen. Kyllä se on semmoinen, minkä tahansa, että se Mika-joukku sielu olisi kyllä. Olisi olis kyllä, ja, no niin se on... No, en mä tiedä mitä sitten siitä varmasti Turussa ei tykätä, tulla tykkäämään kovin hyvää, kun pe jos peto tulee vetämään niin kuvaa kauden, kun me kaikki tässä varmaan uskotaan. Niin tuota, no jokainen voi tuota urheilusanomien kausien näköistä käydä lukemassa, että tp oikein johdonmukaista kommentointia asia suhteen, niin voitte päätellä siitä, että minkäkään takia se ei pelaa Turussa. Mutta, mutta, no X-factor tai pitäisikö me nyt sanoa varmaan, oleko tästäkin kaikki niin C-factor, eli Sapolskin mä ainakin näistä, sieltä kuka se... Se selkeästi on se Maker break että jos se ei saa mustakin, niin mä, eten, mä en näy sitä setästä koskaan nähnyt, Onko se, sit, pystyisikö se ottaa esimerkiksi vastuu sitten? No, harjoituspeleissä on todella hyvin lupaava maalivahti, mutta liikapeleissä täysi kysymysmerkki, et, et, mm. eihän, se, eihän se helppo paikka ole, mutta lupaava maalivahti, mutta mut, mut, ei mm. voi vielä sanoa liikapeleistä yhtään mitään. Niin tässä nopeasti ajateltu, että tämä on varmaan selkein tämän kategorian pelaaja, mitä, mitä tässä liigassa löytyy. Että jos tämä jätkä onnistuu, niin Lukko, lukko tulee korkealle. Jos ei, niin Lukko aivan kusassa ja ylänä uutta maalivahti. Hyvinkin pitkälti tolleen noin. Setäinen muuten pelasi pitsissä silloin muistaakseni ilvest vastaan, mutta siitä ei ole kyllä harmaata Se oli kuitenkin vain Ilves. Joo. Ja <laughs> Mä oon ymmärtänyt, että et Lukko haluaisi jakaa aika paljon sitä vastuuta, että et, et, et siellä peluutettaisiin Czapolskiin ja Setästä tasaisesti, että Setänenkin saisi sen 20 ottelua liigassa no. alle. Et, no, niin, no, toisaalta... et, et se oli ainoa, mikä perusteli sitä hankintaa, että ei ole selkeä, niin selkeä ykkösmaali vaan että samalla pystyy ajattamaan mm. omaa lupausta sisään. kuin jos Mutta... joku supertähti ykkösenä, niin, no, joka pelaa kaikki Ajatellaan kaveritten lähtökohtiin, niin periaatteessa vaikka Zaboski tuli ECHL, niin ei se sanoa, että siellä yliopistotaustaa oli. Mm. Niin tota, no, kun ruvetaan pistetään, niin kuin, eli niin, on Amerikasta vahti, joka on pelannut niin kuin, vähän alemmataso sarjoissa, joka ei ole kuitenkaan niin kuin, lyönyt itseä läpi, on vähän ei ole ihan nuori poika enää. Ja sitten sulla on Raumalainen lahjakas nuori maalivahti, joka on liikaa täysikirjoittava kortti. No, voiti tuollaisella maalivahtiparilla mestaruuden vuonna 2010. Muistetaan kuitenkin se. Tota, no niin. Kenties Sapolski on le uusi Lekkiö ja se tänne uusi Engreeni. Sitä me tiedetään vielä. Niin, Eli tota, ihan niinku perspektiivin vuoksi, niin että kyllä se joskus voi osua kohilleen. Mutta melkoinen uhka peli, koska materiaali on muuten noin piru hyvä. Ainut pari, joka ei pelannut kumpakaan yhtäkään ottelua. Siis Joo, Enkreeni-mysäntäjä niin, kolme muistaakseni. Sitten täytyy, muistaa. <laughs> sit täytyy muistaa se, että siellä on valmentajana. Vuori, vuorio. Mikä tää nyt vuori, Vuorio? Mikael, Mikael Vuorio. Mikael Vuorio, joka hänkään ei ole koskaan valmentanut yhtä ainutta ottelua sm et, et, et, hajonta on aika suuri, jos mietitään viime kauteen, kun Lukas pelasi kaksi maajoukkoa niin ykkös maalivahtia ja maalivahti maalivahtivalmentajaa. Paljon on Raumallakin vettä ehtinyt virata kanallissa niin haluasti. On se kumma, että Nilseni ei ole kelvannut kellekään vielä. Ei, ei. Kaveri olisi jatkaa vielä raumalla, mutta ilmeisesti sitten nähtiin, no. nähtiin tämän Czapolskin potentiaali suurempana. Mä haluan toivoa, toivoa, että se ei ole vaan sattunut torjumaan yhtä läpi jo päällään se istäntä <laughs> tai vastaavaa. Tämä on meidän miehiä. <laughs> tota, no niin. Eli samanlainen reaktio kuin mulla oli tosin vitsillä, kun mä näin, kuin Francis Pare otti yhden ja voitti satanalla. No niin, ykkös sentteri. <laughs> oh, tuli välittömästi mun suustani <laughs> Mutta, mutta läpimurto, en mä tiedä, onko tähänkään nyt ihan kauheasti vaihtoehtoja. Niin, eikö tämä, siis... tämäkin taitaa olla aika selkeä, selkeä tosasto. Siis, no mä että ainakin meidän kahden kohdalla tässä aika päässilihää. Että Aleksi Saarlahan se tietysti on. Kyllä, Joo. Mä paras 16-tuoteja. Viime kaudella Lottio erittäin hyvin. Että... Järjettynä on keliittyy. Joo, treen, hullu treenaa ja pelannut harjoituskauden ihan nappiin. Siinä on uusi Uusikartano ja Vahalahti, niin, niin ei, siinä, ei siinä voi nuorta kaveria parempaan paikkaan pistää. Kyllä, ehdottomasti näin. Siis se on, tota... En mä jotenkin ajatellut, että se, et se on noin, noin kova, kovassa tikissä jo se tämä laitilaan kaurajätti 2. Mutta tota, no, niin... ei mitään hienoa nähdä, että tämmöisiä jätkiä tulee nimenomaan kuulemma tyylipuhdas maalitekijä niin, niin se on... Koko suomalaisen kikkoilukaan tämä äärettömän tärkeää, että tämä poika kehittyy ja lyötte sen läpi ja päätyy, päätyy isompiin valoihin aika nopeastikin varmaan. Mutta tuota niin, mä ehdotan tässä kohtaa, että, tai en mä ehdotan, vaan minähän se päätän tietysti, niin lyömme lö tässä kohtaa, kun ollaan tunti 20 puhuttuja vasta viisi joku takana, niin me tämän kolmeen pykälä kolmeen pätkään selkeästi ja lyödään ensimmäinen pätkä poikki tästä.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 Eihän nyt kukaan koskaan mitään odota muuta kuin, että ne taistelee. Mä uskon, että ne vain taistelee. Ja kohtuu hyvin kuitenkin. Siellä on pysynyt nämä tota <köhö> avainäijät tota kasassa. Et taistelevat tänä vuonakin, ainakin sitten taas tota, säälippeläjäripaikasta. Mm. Yksittäisenä tota noin, hyvänä asiana on totta kai tota, Jussi Markkanen tullut maalille. Mm. Ö, Viime vuonna Pertra niin, ja tämä, kuka tämä toinen nuori Malvahti oliko, Muistat, kun ja Niem Jäli Nieminen. Joo. Niin, heilläkin oli homma ja hyvin hallussa, mutta totta kai markkassa niin NH Stanley Cup-voittajalta. Niin niin... Ei voittanut, hävisi. Okei, okay, hävinnyt. kuitenkin mineraattorilta tämä on varmaan vielä parempaa, eli tavallaan se osa-alue on mennyt totana, niin eteenpäin. Tuo joukko on aina vähän tuollainen.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 Vähän yllättäenkin mä lasken saipan yksi kesän vahvistujaksi. Et maalivahti osas niin sanottiin niin vahvistunut Markkanen on mielenkiintoinen nimi ja selkeä tämmöinen johtajajoukkuessa. Ja hyökkäykseen varsinkin on tullut mielenkiintoisia nimiä. että et, sekä tota Janne Tavi että toi Patrick Davis on molemmat, aika lupavanaloisia kavereita. Et, et,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 on varmasti hyvä vahvistus, mutta sitten taas niin ne menettiin muun muassa Hansi Löfmanin, joka on aika paha, aika paha menetys, joten mun on pakko nostaa, niin kun, että puolustukset, missä, on nää, missä on se puolustuksen kärkihankinnat, plus sitten se, että öö, keskustaan, niin mun mielestä siellä esimerkiksi Ville Koho joutuu nyt aivan liian isoon rooliin, että sinne tarvitsisi mun mielestä selkeästi yhden sentteri vielä, eli just sen paikkaa paikka, ja sitten se jäi hankkimatta. Ellei sitä tietysti peluta keskellä, mutta et, no, en tiedä. En tiedä, mikä heillä on, heil on mieltä, mutta on tota, no, niin minun mielestä se, että Jaakko Rissa harteilla on keskustassa aivan liian paljon. Mut, tota, toki maaliuhtosessa tuo parantunut, sen kyllä, sen kyllä annan ihan, ihan periksi siitä. Mutta tota, on no, niin, kysymysmerkkejä ja muuta, niin, niin halukko Ilari heittää vastineestään tähän pöytään sama vai? <tos> Joo, mulla oli kans toi puolustus, oli myös se ehkä suurin kysymysmerkki saipalla.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 Salsiinon lähtö oli tosi iso lähtö, että siitä lähti aika paljon kokemusta pois, mutta että siellä on tavallaan tämmöisille uusille nimille, että siellä on varmaan aika paljon just Lauri Taipalluksen ja Ronia Ronja Ahosten, nuorten nimiä varassa, heidän pitäisi ottaa mm. tavallaan se oma rooli joukkueesta. Kyllä, mitä Miikalla? Niin, no, aika pitkälti siinä tuli, että kyllä toi puolustus on ihan lukistamattomasti heikentynyt, mutta siinä mielessä olen kyllä tuota noin, Ilarin kanssa samaa mieltä, että tuota noin, kyllä hyökkäys on ihan riittävän hyvin pysynyt samana. Siellä on se kärki ja tuota noin, joku Ville Kohonkin asema Saipassa kuin jatkoi, niin hänhän oli just se henkinen sielu siellä. jokaisessa joukkueessa täytyy olla semmoinen pelaaja. Hän jatko pelaa Saipassa edelleen, vaikka ikään, hän kyllä vanha kyllä 31-vuotias. Ei se, ei, se pointti olekaan siinä, mitä se Koho tekee, vaan niin kuin mitä sitten taas, että et sieltä niin tavallaan hänen hän täytyisi tehdä kahden pelaajan hommat, niin mun mielestä se on vähän se on vähän sitten, <köhö> voi olla vähän liika, liikaa pyydetty henkiseltä johtajalta, joka nimenomaan ei ole pistetilillä ollut koskaan se johtaja Aivan. Oikein liiemmin. No, no, en no, mä tiedä, mä nyt katso tässä kuin väärässä mä olen, kun mä muistikuvaani mukaan, niin no joo, siis viime kaudella niin Koho teki sen 18 pinnaa ja sitten taas tämä mainitsemani niin kuitenkin pisti 28 pinnaa taululle. Eli oli, oli selkeästi niin kuin se kakkosentteri ja teki niin kuin mun mielestä lähes hyvän kakkosentteri tehoja, eli semmoista 30 pistettä, niin, niin, niin se korvaaminen on vähän hankalampaa. Mutta ei mitään, mennään tuohon MVP-osastolle sitten. kenen sä, sieltä Saipan most valuable playeriksi? No, kyllä tämä mun mielestä on aika helppo ihan viime kauden perusteella ja silloin, kun Saipal nousu oli siinä, niin chiliatti oli tärkein palanen sitä, eli sitä samaa Saimaan pallo vaatii myös tänä kaudella Vai onko Ilarilla joku toinen edukas? Mä nostin tähän maalivahtiosastolta Markkasen Jussin. Mä näen, että, että, että kokenut kaveri, joka tuo sitten tuota nuorta puolustusta, jokainen jatkaa kasvaa sen 50 senttiä, kun siellä on, siellä on noin kokenut kaveri ja kuitenkin tavallaan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 Vielä isommin, isommin läpi, ja on niinku Saipan ykköstähti, ja ehkä on sitten sen verran nimikin, että Jali Sarkimokka kiinnostunut se hankkimaan jossain kohtaa. Ai niin, ne vaihtaa liikaa, no ei mitään. <laughs> Mutta, no niin, mennään sinne Make or Break X-tekijä, mitä näitä on tässä heitelty, niin tonne Kuka on se Saipan herra X, joka vie joukkueen suuntaan tähän toiseen? Miika Laine? Kyllä se, kyllä se herra X on tuota noin, toi Jussi Markkainen maalilla. Tuota pelkästään just vähän senkin takia, että jos se puolustus on heiko, heiko, heikon tunu, niin tuota noin, kyllä Markkaisen nimenomaan pitää, pitää sitä puolustusta vähän niin enemmän vartioida sitä. Ja nimenomaan. Että, e Markkaseen henkilöityy vähän just sitä saipalaisuuttakin, niin tota. Suomessa pelaamisesta ja tälleen tota noin myöskään, mikä ihan nuori mies on, niin vähän samalla tavalla näin kuin Norrenan epäonnistumisen mahdollisen TPSssä, niin Markkaselle kai toivoisi sitä sitten tuossa Saipassa, että Saipa ta siihen on onnistumista kylläkin.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 Jos niin tuo, tuokaan lukko ei pidä siellä taustalla, niin sitten on Saipa kusessa ja pahasti. Mutta et kuka se, Ilari, sun mielestä sitten on tämä, tämä herra X? Tuo on omasta mielestä saipa, Saipan osalta aika, aika vaikea nimetä, koska itse määritte, olen aina määritellyt Saipan sillä, että siellä ei koskaan ole ja yksittäisiä pelaajia, kenen, kenen panos olisi niin hirveän merkittävä joukkueen kannalta, mutta mä nostan sen ton, ton, Patrick Davisin tässä vaiheessa esille, että, että, että äärimmäisen taitava hyökkäjä. Kävi viime kaudella kokeilemaan KHL, mutta siellä rooli jäi aika pieneksi. Nyt pääsee tavallaan itselle tutumpaan ympäristöön, eli vähän pienempään kaukaloon ja vähän tämmöiseen pohjoisamerikkalaisen tyyppiseen kiekkoon. Niin mä uskon, että, että häneltä odotetaan aika paljon, aika paljon saipa hyökkäyksessä, varsinkin tehojen puolesta. Joo, tuo on hyvä pointti, että just kuitenkin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 Mm. Eli läpimurtopelaaja. läpimurto-pelaaja. niin kyllä ihan tilastojen välistä kun katsoo, niin tota Rasmus Hämäläinen pelannut Saipan Aassa viime vuonna, 19-vuotias kaveri, iskenny 40-osottelussa, 32-pistettä. Eh, no, hänestä mä en odota yhtään mitään, hänestä ei sinänsä tiedä, mutta hän voisi olla sitten eh, semmonen eh, tulevaisuuden junno ehkä, jos pääsee pelaamaan. Ja mä en että on uskoisin, että Saipaan koko pääsee vähän helpommin ehkä, pääsee ainakin kokeilemaan. Se voisi olla sellainen... Mm. Eli vastataan Rasmus Hämäläinen. No Raet, mitä sinua, Ilari? Mä vedän korttipakasta tämmöisen nimen, kun Jesper Piitolainen pelasi viime kaudella jo, kävi kokeilemaan jo Saipassa. 37 ottelua mun ihan kohtuullisin tehon 7 plus 8. Vaikuttaa ihan tämmöiseltä tehnyt kovia teho jukureessa ja mestiksen puolella. Eli tämmöinen Itä-Suomen uskon, että mikäli vaan rooli, rooli tulee olemaan. harjoitusotteluissa. mun mielestä on näyttänyt ihan piirteitä tekemistä, niin jos rooli vaan pysyy samana liigaan, niin mä en näe mitään syytä, miksei hän voisi olla semmoinen ehkä seuraava läpimurto pelaaja saipas.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 12 pinnaa, mikä ei ole ihan huonosti. Niin, niin kaveri on hetkinen, kaveri on 21 vuotias, niin siellä on varmasti vielä ruuvissa kiristämisen varaa. Silloin, silloin kun kalpa hänestä päätti luopua, niin vähän oudoksuista päätöstä kuitenkin kuulu tuohon nuorten majoukkue edeltävinä vuosina ja muuta, niin on, on, on lupava poika. Et saipa saattoi saada tästä ihan hyvän ryöstön, Saa katsoa näkyy se tällä kaudella jo. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen nimi kanssa. Saipahan tehnyt aika hyvää mun mielestä työtä noissa juniorissa, että se on kanssa toinen semmoinen joukko, mistä on noussut tämmöisiä vähän tuntemattomampia nimiä, tuntuu joka vuosi Joo. tuleva. Että saa aina katsoa se, elitestä, että kuka selvehti tää nyt on. <laughs> se, no. se on, se on se, se, mikä tuossa on että se on harvemmin ollut oma. Niin, se, niin on, totta, se on jo. just, just tämmöisiä kavereita, mikä on niin mu, muualta.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 Kyllä se vähän yleensä on niin, että vaikka viime kaudellakin IFK rämpi siinä varsinkin ja hädintuskin pääsin niihin säälleihin mukaan, niin jollain tavalla aina uskon siihen, että IFK ei ole ihan kuitenkaan mikään semmoinen ihan epäonnistujajoukko. Ihan sen, senkin vuoksi mulla on vähän semmoinen käsitys, että siellä yleensä yritetään tehdä kuitenkin asiat niin kuin oikein ja niillä tehdään jotain ja on varmaan rahaakin kiinni enemmän tehdä kuin muilla. Kaikkihan ne yrittää tähän, oikein. <tos> Työlläkin loppuu vain paukot aikaisemmin kesken. <tos> se on totta. Mitä sä sanon? Joo, aika lailla vähän samaa mieltä, että et, et hifki on kyllä nostettu aika yllättävän korkealle. Korkeallinen ja hehkutuksissa itsekin nostanut aika korkealle, mutta mut, mut. siellä on se vaihtuvuus on ollut aika suurta, et. Mutta kyllä, mä näen, että toisaalta taas et sit sitä kilpailullisista sit peripaikoista se on kanssa aika kova ja varketaan hyökkäyspää. Kyllä se näyttää, näyttää aika laajalta se rintama sieltä. Et jos vaan edes puolet se onnistuu, niin, niin, niin kyllä se pitäisi tavallaan sitä rintamaakin löytyä sitten myös ratkaisijoissa. Joo, mä tykkään kahdesta sieltä ja selkeästi. Mun mielestä IFK saattaa olla, no se on jypi ja lukokas vähän siinä siinä, että kukaan kuka niistä minäkin päivänä tuntuu kovimmalta, mutta mun mielestä IFKlla ja Lukoilla nimenomaan tämän sarjan parhaat laituriosastot. No, ehkä sinne nyt semmoista semmoist painijat sieltä puuttuu vähän, mutta tota, kuitenkin, niin, jos ei kilisiä semmos halua laskea, mutta ei sen tehdin minnekään, niin se on vähän turha hankinta siihen kyllä. Mutta tota, muutenkin niin laita siellä on kuitenkin sal salamelaista puustista, pakarista, talajaa, peltosta, mitä Mika Partasta, siis näköisiä niinku jätkiä, jotka sitten pystyy täyttämään. Siis sä siis saa hyvät roolitukset, sä oot hyvä, sulla on hyviä paikkaajia. Eli se on ihan, se on piru hyvin rakennettu se laiturisasto. Sitten mä tykkään maalivahtiparistakin. Toi Brad ykkösmaalivahti ykkös niin, niin en oo häntä nyt harjoituspelissä valittavasti en katsomaan, mutta et, ää, jotenkin mulla tuli vaan hyvät, hyvät, hyvät vipat sitä kaverista, että katso niitä nimenomaan, että hän on playoffeissa ollut aina parhaimmillaan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 Pelaakö hän vai eikö hän pelaa? Hän on se IFK on se, se sielupelaaja, mikä mun mielestä pitäisi olla kunnos. Mun mielestä ainakaan mä en ole mitään selvää vastausta nähnyt, että mikä se on se tilanne. Totta kai noissa harjoituspeleissä oli muutenkin aika paljon noit vaihtuvuutet. En tiedä, pelaskohan hän jo ollenkaan. Onko kummallakaan tietää varmasti? Ei, kyllä Taino mun mielestä ei ole pelannut. Panoon. Ei ole pelannut mun mielestä yhdessä kautta. Vai olisiko se ollut siellä viimeisissä peleissä, mutta ei ainakaan näissä ihan... Ei, mutta ei te, teki kuitenkin sopimuksen. Joo. Joten aikoo pelata. Kyllä. No mutta se on semmoinen vähän, että, että missä kunnossahan on ja näin. Ja, äh, tapaa, tarvitsisi taas ehkä ottaa asioista enemmän selvää, mutta IFK oli todellakaan mennyt noin harjoituspelit hyvin. teko oli vaikea, oli parikin peli peräkkäin kun eivät nollille. Ja, ja tota, no, niin, ne on ehkä semmoisia asioita. Sitten tietysti onhan toi Pratt Jensenkin, miten hänet lausutaan, niin hän saattaa olla tosiaan hyvä maalivahti, niin kuin Markku sanois, mutta no, niin kyllähän pitäisi taas sanoa se, että Orti on sieltä pois. Että hän oli ainakin aivan takuvarma maalivahti viime vuonna, ja IFK on paras pelaaja mun mielestä viime vuonna, että hän ei tuolla myöskään ole. Että tota, toi täysin totta muuten. Että, tota, niin, vaihtuvuus on aika suurtakin. Sieltä on monet, monet pelaajat, esimerkiksi kun Ilari Melartkinin niin puolustuksesta pois, vaikka hän nauretti tuossa asukaudella, mutta tota, no, niin nousi sitten ihan niin vaamaan joukkojen pakistoksi. Siellä on, on kaikki hyvää jäljellä kyllä, mutta tota, no, niin, tämä on vähän, niin, vähän, niin, vähän meidän joukko, että ehkä tämä IFK. Että. Mä en oikein osaa sanoa suoraan, mistä, mistä mahtaa se johtua, että siellä on vähän niin kuin, asiat kesken. Joo, Matan otan kanssa tuosta kiinni, että vaihtuvuus HIFKissa oli... Kattelijat laskisivat, että oli liigan suuri vaihtuvuus. Et eniten lähtöjä, ja eniten tulijoita viime kauden jälkeen. Ja kun katsoo tätä tuota nimilistaa, niin kyllä helposti tulee muukalaislogiona fiilis, katson, katsoo näitä nimiä. Et Austin Block, Corey Elkins, Rico Fata, Janos Hari, Brandon Burrs, Jason DeSantis. Pornonäyttöliä nimi. Niin, niin että... <laughs> Niin, et Kiitos paljon, tästä. Todella, todella paljon on kysymysmerkkejä tossa Ja mä en ole tossa maalivaisosastokkaan ihan, ihan niin vakuuttunut kuin Markku on. Et, et, et, kyllä siinä joku syykin on, että minkä takia se tiesi sen, että päästettiin sieltä Pohjois-Amerikasta pois. Et, et, et paljon on todistettavaa ja se ei ole koskaan helppo maalivaisuudelle tulla isoon kaukaloon. Että et se vaatii oman, Halu... oman aikansa. Sä oot, sä oot ihan oikeastaan, että haluatko sä kuulla ne syyt? Haluan kuulla ehdottomasti, jos tiedät. Joo, Markan andré ja Thomas Foucault. No, siinä, että... si, siinä on kaksi aika hyvää syytä, minkä takia tota, no, niin, ja, kaveri alkaa olla on sen verran ikää, niin ei kannata niin nhl maalivahtina välttämättä enää pitää. Jos oli selkeästi farmi niin halusi varmaan itsekin pois sieltä. Et, tota, se, totta kai niin monet, monet nhl pitää nimenomaan tosi kokeneempi kaveri just niin kuin,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 Kyllä, kyllä. Mutta sitten toisaalta että ei että missään muualtakaan seuralta ilmeisesti tullut niin suurta kiinnostusta, että, että päätti lähteä nimenomaan nässä liigaan Et... mm. Vaikea. Mä aina suhtaudun vähän skeptisesti Pohjois-Amerikasta Pohjois tulleihin maalivahteihin. Et voi olla todella hyväkin maalivahti ei siinä mitään. Ja potentiaali selkeästi on, kun on pelannut noin voittavassa organisaatiossa kuitenkin. Et... Mm. Ja siis niin, ehkä tämä perusti jonkinnäköisen mutuun, mutta nyt on vaan semmonen, että. Tuo on Markulla vahva fiilis. <tos> <tos> sä <tos> sä, sä, sä katsoa, kuinka, kuinka väärässä mä Todennäköisesti aika paljon, mutta. mut joo, toi kyllä tässä, sen kuuluu ehkä vähän samaan kategoriaan. Että kyllä, siinä, niin aika tommisia ulkomaan arpoja on, kuten todettua, mm. niin niitä on aika rutkasti. Ja mun mielestä on käsittämättä, mitä. Siis kattokaa, käytännössä koko osasto on ulkomaalaisia. Eikä se Matti Kuparinen siinä suomalaisena kovin niin nelosentteeriksi on varmasti hankittu. Ei. Eli mitä ihmeessä ne meinaa roolittaa tuoda, että kaikki pysyy tyytyväisenä niin Ei ne tuski niistä kukaan... No en tiedä, blokki, jos blogille oikein sanottu, että sä olet mennyt nelosentteeriksi. Mm. Eikö hän ole on enemmän Onko... yliopistotaustainen kiekko ja tuskin, että ei on, ole on. On hankittu, mutta sit mitä, mitä sitten pystyy oikeasti tuomaan tuohon joukkueeseen? Että... Niin, ja, ja, mitä hänen ja mistä, se taistelutahto, ja mistä tavallaan se taistelutahto kun jos vertaa jonkin tämmöiseen ja talajaan tai, tai tämmöiseen mm -hmm. niin pidemmän linjan duunariin, niin, niin, niin mistä se löytyy se halu heittäytyä siinä marraskuusena, tiistai-iltana alivoimalla siihen saipan pelaava YV-palkin laukaukseen eteen. Että... On vaikea sanoa. Ja sitten tuonkin joku Kori Elkin se oikeasti tyytyväinen kolmosketjun niin. rooliin. Mm -hmm. Tai Riko Fata, jos hän sinne joutuu. Tai Matti Kuparinen. Siis just, että mitä, mitä nämä on luvattu, mikä asema niillä on lähtökohtaisesti. Totta kai kilpailu pitää olla ja parhaat pelaa, jne, jne, jne mutta silti niin, se on melkoinen, melkoinen tilkkutäkki tuossa keskellä varsinkin. Mm. Sitten tuo puolustus, niin mä en tiedä jotenkin, niin jos mulla on tuosta maalivahdista, mulla on hyvät tutinat niitä pakistosta, niin Berge de Santis, niin... niin en tiedä sitten, että se jotenkin mut se on vähän yhtä pakkia vaille fiilis mul jäi tosta joukkueesta. Et se voi voi onnistuu noinkin, mutta tota on no niin, en tiedä, Et odot, en... odotin että Bird Bird sopimusta ja sitten olisi tuotu joku vähän kovempi tilalle. Tekstää tämä Shot on koivojen jenkkise, jenkkiserkko. <lacht> <lacht> <lacht> <huono puujalko. lacht> en edes tajunnut. <lacht> <lacht> Brandon koivu kato. Joo, no, joo se, oli mun hi, se oli mun hitautta, niin vitsihän oli mainio. Ja, joo, joo, vitsi on aina mainio, kun se selittämään. Ei, mutta kato, kun siis tullaan taas siihen, että se on vähän sama kuin öö, autolla ajaessa, niin ta, sitä välillä tajuaa, kattaa paikkojen nimiä, että no kuustaapa hölmätä, kun sitä, sitä, sitä, sitä puhuu nimenä, niin sitä ajattele, mikä se merkitys oikeasti on. Mm. Tuossa vähän, vähän kävi samaa, että... Enpä tullut ajatelleeksi, että birds tosiaan on koivu. Nyt niin, tuli joo. sille, että se oikein kaikille, se <laughs> ei se muu. Kitainkin kuuli asia taju, että aah. Kyllä, kyllä. Jop. Se oli hieno vitsi. Oppi uuden sana. Ei mittaa. Mennään MPP-osastolle. Miika, mitä sanot? Uh, no, Tämä on taas vähän vaikea periaatteessa. Ton jälkeen, mitä sä puhuit tuota, Markku, tuosta sentterikertoksesta, ketä mihinkin. mut kyllä... <laughs> Nimenomaan tuo Matti Kuparinen tuohon ykkössenttäriksi on hankittu, vaikka hän onkin vähän nyt. Mun, mun silmissäni ei koskaan ole kauhean hyvää, kun äh, oikeastaan keskerään sen kauden jälkeen tulee takaisin sm liikaa ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että Kuparinen on se johtava pelaaja, tota noin, kenen täytyy onnistua. Hän on kuitenkin uutena talossa ja ei varmaan kauhean pienellä sopimuksella, niin hänestä on paljon kiinni. Mitäs te sanottiin? Mä nostan tähän, tota, kun joukkueen noin paljon muuttuu, niin mä nostan sen puolustuksen pelaajan kehen IFK tällä hetkellä aika pitkälti kulminoituu pelillisesti. Eli Toni Söderholm, vaikea viime kausi, mutta sitä ennen taas siellä loistava kausi. Ja nyt varsinkin kun nimet ympärillä vaihtuu, niin, niin tuommoiset kokeneet kavereilta odotetaan semmoista isompaa esimarssiä. jotenkin uskon, että Söderholm on tulevalla kaudella, sitten ehkä se Hifkin puolustuksen johtaja ja miksei vaikka ylivoimallakin aika, aika isossa roolissa. Todennäköisesti on. Mä ja mä on täysin samaa mieltä tosta. Se on varsinkin kun ää, mä en tiedä varmaan ehkä kopissa Peltonen voi olla kovempi liideri, mutta ei se ole oo niinkään kova. Just toi peräpääni niin saattaa olla vähän hatara, niin sitten Söder-Holmata vaadi tästä kauden tasoa. Joten mä uskon, että Söder vastaa huutoa vielä kausilla. että On kuitenkin hieno puolustaja niin ottaa varmasti sen ruudun. Mutta sitten toi make or break pelaaja, mitä Miika sanoo tähän, että kuka, kuka siellä sen korttita korttitalon kaataa. kuka kusee muroihin, jos niinkään. No oikeastaan kuka tahansa, että hullumpi jefkolainen voi kustaa kaikki hommat täysin, mutta tota, <köhö> esimerkiksi jos Jilly's päästetään kentään, niin mua ainakin rupeaa jollain tavalla saamaan, jos tässä taas tulee joku skandaalikausi, mutta se nyt on vähän erilaista asioiden kusemista. Joo. Mutta mut, tota niin sanotaan, että tämmöiset niin takuvarat pelät, mitä on ehkä hankittu, kun Eero Somervuore, siis, niin kuin, jotka on tasossa näyttänyt joo, mutta viime kausi oli hyvä, niin sanotaan, että Somervuore ja sanotaan, että Toni Salmelainen kuuluu siihen, ja Rope Talajo kuuluu esimerkiksi siihen kolmikkoon, joiden täytyy onnistua. Et sitä syvyyttä todellakin on siellä, koska näiden ulkomaalaisten varaa, Varsinkin blogi ja tota noin en laita niin paljon. Ja sanotaan tästä, tästä kolmikosta, että niin sanotaan vaikka joka. Selvä. Mä nappaan tähän nyt se, mistä me puhuttiin aikaisemminkin, oli Brad Tieseen. 183 senttinen maalivahti, kun tulee Eurooppaan, niin se on joko nauraen pankkiin tai sit uutta maalivahtia ostaa, ostamaan. Et, et... Kysymysmerkki, jonka varaa hifkio on ilmeisesti laittanut sitä aika paljon tulevalle kaudeksi, että mä väitän, että, että se on aika, aika merkittävä osa tätä joukkueen menestystarinaa, että miten, miten kanadalaista pärjää. On totta kai mutta niin on myös ykkös senttereitä. Mä otan sen kuparisen tähän ehdottomasti, kun hänet siihen on ihan kivalla fanfaarilla hankittu.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 Oskar Eklundisen takalinjoita, koska hän ei ole kuitenkaan, niin kuin, nyt mennään taas siihen, että hän ei ole vielä semmoinen nimi, mutta mä uskon, että tämän kaudenkin tulee olemaan, koska on pysty, ottanut jo varmaan sen ykkös-kakkospakin roolin Söderholmin ohella siitä. Niin mitä, mitä te sanotte tähän? Se on mielestäni hyvä mm. haku, toi Mulla on sellainen mielikuva, että aika perushanon puolustaja Pernu Kärpissä aika isossakin roolissa, että et tulee olemaan mielenkiintoinen nimi nyt HIFKssa. Mä itse nappasin tuohon Mika Partaisen nuori hyökkääjä, ja teki hirveät tehot viime kaudella jukureissa. Mikäli vaan saa roolia tuossa tota, tota, Summasen palapelissä, niin voi olla semmoinen aika IFK-näköinen hyökkääjä, isokokonen ja voimakas ja energinen. Ja tekee maaliakin hyvällä prosentilla, niin en näe mitään syytä. Mikäli vaan rooliin tulee, niin voisi olla se Hifkin seuraava huippulupaus. Okei. Okay. Right, mitä Miikalla? No, mä alatan tähän korttini tota Iiro Pakarin. Hän on viime kaudella pelannut ainoastaan 33 ottelun loukkaantumisen takia, mutta tehnyt ihan kelpoilta, joo 12 pistet siinä. Niin ehkä hän saisi ehkä tästä kaudesta terveen kauden. Ja, tota noin, niin varmaan sitten sitä kautta tota noin, niin hän on kuitenkin ihan pisteet tekevä pelaaja. Ja ihan hyvä, hyvä luistelema ja Pakarin on ihan hyvä nimi, koska sitten puhuttiin pitkään kalpassa, että tekeekö siellä läpimurroja, ei missään vaiheessa oikein tehnyt. Sitten tuli IFK ja sitten eka meni loukkaantumisen takipilalle, eli sitä Joskin oli peli Joo, mutta sitäkin on odotteltu hänen läpimurtoon. No mitä jos noista summasen voi yhtään mitään päätellä, niin muistaakseni summanne, tai sitä tässäkin asti peluttaa kyse, ainakin varmaan välytyksen pääse antamaan, jos ei mitään muuta. Mutta tota sitten joukkue, jonka voisi sanoa, että profiili on aika lailla muuttunut kesän aikana myöskin, niin ehkä tällä kertaa jopa vähän parempaankin suuntaan taustoja ja valmennusta ja kaikkein myöten. Eli mennään tuonne Ouluun. Mm. Oulun kärppiin. Ja ole hyvä Miika, aloitatpa sinä. Niin, tota noin. Mitä, mitä kivaa näet? No... Seis on tullut vanhoja Aama-joukkueen pelaajia ja just ja ei ei enää oikein tunnu missään tota noin, että Haataja on lähtenyt tota noin, viime kaudesta ja kun hänkin sitä hän niinku hyytyi siinä, sit, niin tota noin, toi ihan jumalattoman vahva tota noin, kolme ensimmäistä ketjua. Et, kyllä, kärpilu, Paremmin kuin pullentuun, niin varsinkin sen jälkeen, kun eilen tuli se uutinen siitä tuota, niin Aaltosen paluusta. Sitten. Ei voi. Kyllä, tuota, niin kärpät löytyy mun veikkauksistakin todellakin korkealta. Joo, aika semmoinen niin ehjaolainen paketti näyttää kärpillä olevan. vaikea että suurta heikkoutta nyt etti, että, että maalivahtiosasta näyttää aika hyvältä. Jussi Rynnäs on aika mielenkiintoinen nimi liikaa. Puolustuksessa on kokemusta ja on tuota nuoruutta. Hyökkäyskin on aika laaja, että vaikea. Että se suoraan, suoranaista heikkoutta heti heittää. Että, että nimellisesti kärpillä ja paperilla ainakin kärpillä on aika, aika vahva nippu. Kyllä. Sitten se on mielestäni hyökkäys, hyökkäyspää, niin se on aika tasainen kuitenkin sit taas. Et ei sielläkään, niin kun, sit totta kai on niin tämä Altonen niin selkeä laituriosasto varmaan tähtenä. Ja ja tota no niin, pyörellä ihan hyvä profiilin nimi, mutta sitten taas niinku pyörälät, kähköiset, junttilat, tonskoit, kveetonit, sä voit heittää ne no kaikki ihan sekaisin se kokonaisuus niinku, ei ole huono missään tapauksessa. Eli siellä on just semmoista, niinku, se on, se on, se on, sä pystyt luomaan kolme, kolme aika kovaa kenttää siihen ja sitten tota no niin, se, on just, se, on, se on tasainen ja se on, se on leveä ja se on syvää ja se on vähän kaikkea. Sitten toinen on, että mä tykkään todella paljon. Mä nostan Lauri Marjamäen todella korkealle. Se ei ole varmasti aikaisempi jaksoja kuunte kuunnelleille mikään yllätys. Povaan siitä maajoukkueen tulevaa päävalmentajan ja sitten Hamassa tulevaisuudessa. Mutta tota, no niin, niin nyt on, niin Laurilla on iso työ muokata se kärppäkulttuuri. Mutta mä uskon, että se, vaikka se on nuori valmentaja, niin se on kuitenkin niin.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 tarpeeksi luotettavat. Vähän samat sanat kuin mitä sinä Oresta aikaisemmin IFKssa, niin sanon kyllä myös Karhusesta. Mutta tota kysymysmerkkejä, onko niitä ilmassa, mitä sanoo tähän Miika? Niin. No todella vaikea oikeasti keksiä silleen niin ainakaan mitään moitittavaa tästä joukkueesta. Et tota noin, niin ehkä toi, minkä mä vähän aikaisemmin pikkasen tota mainitsin, niin toi puolustuksesta ei välttämättä löydy ihan sitä tulivoimaa, kun sieltä voisi oikeastaan löytyä. Että tota, sitä ei ollut viime kaudellakaan ja ei se kyllä tälläkään hetkellä niin kummoselta näytä, että ei ole Lassi ne niin niin Vaikka Ykkössä on pelannut, niin hän on sielläkin vähän semmoinen, ei mun mielestä niin kuin se pakki. Se voisi olla ehkä semmoinen, mitä se voisi vielä kaivata, mutta en tiedä sitten, tuossa hyökkäyksessä sitä nyt on tulivoimaa ihan sen edestä. Vai mitäs muuta? Joo, on, joo totta on kyllä se, että niin kuin selkeä kiekollinen pelote puuttuu yv viivasta. Et, et, et, mä en tiedä, että korvaa, yrittää, aikoitaanko korvataan niin, tota, hyökkäjillä, että lähteekö pelaamaan yv jotenkin silleen, että se olisi suurempi hyökkää ja, vai miten. Mutta mut selkeä sellainen viiva pelote puuttuu. Mm. Uh, Katso näitä pointseja viime kauden YV-pointseja, niin siellä on Hulmililla esimerkiksi 20 syöttöpistettä. Vaikka laskisi kaikkien muiden pelaajien maalit yhteensä, siitä niin siitä ei eli 20. Eli se, se ja on pois esimerkiksi. Kähkö, on kuusi maalia ylivoimalla esimerkiksi. Joo. Se on mielenkiintoista, miten Marja Mäki, aina kun tulee uusi valmentaja, niin kyllä se vie aina oma aikansa, niin kun sit se pelaajisto saa sen tavallaan pelitavan päälle. Et, et. Ei eihän kärpilläkään on no harkkapelit vielä ihan täydellisesti ole mennyt, et, et. se on mielenkiintoista nähdä, miten se tapa iskostuu sitten joukkueeseen. Et. Ja kuinka nopeasti. Niin, niin, Se on kuitenkin alku, alku aina tärkeä, mutta totta kai tuossa ryhmässä on sen paljon kykyä, että ne pystyy varmaan paskemmallakin pelillä ottamaan pinnoin. Mutta tota noin, niin <köhö> mulla ne kysymysmerkit on tämmöinen kärppäläiset.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 mikä se roolitus tulee tulemaan? Että riittääkö näille jätkille sitä vastuuta, mitä ne nyt haluaa? Että, että antaa kuusi valmennus vihdoinkin, päästääkö Juntila irti, päästääkö se Donskoi kunnolla irti, onko se viuhkolla oikeasti roolinsa edellyttämällä tasolla, miten sakskomulainen sitä rooli, sakskämppainen sitä rooli, vai, vai onko nämä, nämä jätkät niin jarruja, vai onko nämä, onko nämä osa ratkaisua, osa ongelmaa? Sitä mä lähinnä kysyn tässä näin. Jos sitä kulttuurin muutos mitä kärpisi vähän kaivattaisi. Se on, kärpät muistuttaa hyvin paljon 20 vuun alun tepsiä ja ihan he, heillä vaan riittää rahat vähän pitemmällä, niin, niin se romahdus ei ole ihan vielä näköpiirissä. Mutta jos viime, viime kausien tapa, tapa jatkuu, niin kyllä se äkkiä sieltäkin se laarin pohja löytyy lopulta. Keskus on mielenkiintoinen sikäli, että Ben Maxwell, ottaako se, se ykkösruudun, joutuuk ne peluttaa humlia keskellä.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 hänen todotan tänäkin niin, tosia, että pisteet rupeaa syntymään, oli paikka mikä tahansa. Toni Kähkönen tähän ihan sitä varten, vaan hän on kuitenkin sit näitä viime kauden tosiaan, niin kärppäläisiä. Että, että on syytä odottaa tälläkin kaudella. Että nimenomaan, toi, miten niin Mäen opitotetaan vastaan, niin nämä vaikka onkin vanhoja kärppäläisiä tulevat nyt uutena, niin heiltä ei ehkä voi ehkä odottaa niin nopeasti sitä asia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 Kasetti ei aina kestä, mutta tulee olemaan tärkeä jätkä jos nimenomaan täytyisi pystyy iskemään sitä kiekkoa pussiin ja tekemään peliä. Ja pelaaja sitten keskellä tai laidassa on monipuolisuutensakin takia jo, mun mielestä joukkojen tärkein yksittäinen pelaaja. Okay. Se on totta, ja on ehkä vähän jopa aliarvostettu nimi liikassa, että et, et, nimenomaan pelisilman pelisilman aika loistava luokkaa et Ihmettelen, että joku on peikko purassa esimerkiksi tossa, Mm, se, on, se on hyvin mielenkiintoista. Varsinkin katto, että, että huonommillakin tehoilla sinne liikaa on siirrytty. Vertaan Marko Anttila, joka on mun mielestä huonompi pelaajakin monella tavalla. Uh. Ilmeisesti Mut, tota, perheensä kanssa Oulussa. Et, et, kai se on, niin, no, muuten voi selittää sitten. Että niin. no, en mä tiedä, jos tsekkikaverille, jos Lev Praha soittaa, niin saa katsoa. Niin, totta. totta. Tai Slovan lo, Se niin ei se olisi...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 Hän, hänen täytyy olla niinku se valmentajan adjutantti siinä, nyt, että nyt saadaan tämä laiva, laiva menemään sovittuun suuntaan. Eli hän edustaa periaatteessa sitä vanhaa kärppäläisyyttä, mutta sitten taas niinku kapteenina niin on tärkeä, tärkeä no voisiko sanoa, työkalu siinä niin ihan senkin puolesta, niin kopin, kopinkin haltunottamiseksi niin Marjamäälleen. Täytyy toivoa, että se yhteys toimii, kukko sillä on iso rooli sekä henkisesti että myös perillisesti. Mitä sanoo Miika? Joo, tota, helppo lähteä sinänsä peesaamaan kylläkin että kun toi puolustus on kapeampi kuin hyökkäys, ja se vaatii johtajan, tai koko jouk joukkue vaatii johtajan, ja on siihen aika luonnollinen, hän sai pitkä sopimuksenkin, niin, tota noin, niin se melkein edellyttää sitä, että tulee onnistuminen heti ensimmäisellä kaudella, tai itse asiassa jos sitä nyt tuu, niin sit sitä ollaan vain pelkkinä Kukkosina. Et tota, et... Lasse on paljon kiinni, näin. Joo, mitä silarit löytyy Joo, tähän? Otan tuossa vaiheessa nimen Ben Max Maxwell esille. Laituriosasto on Kärpillä aika kova. Nyt aika paljon on harteilla, tämän karnalaisyökköjen harteilla, että miten sentteri sentteriosasto. Ykkös sentteri, joka tulee varmaan pelata tosi paljon, että, että, että kovat odotukset. Kyllä varmasti näin. Kärpissäkäistä.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 Lähestukon komulainen löytyy vierestä. Kyllä sitten taas, että ehkä komulainen on sit ehkä lähempänä sit läpimurtoa Et näistä nuorista. Tämä Manninen on, miten vanha hän on, 21-vuotias kuitenkin, mutta tota, no niin, pelannut hokissa ja sieltä hyvä hyvät pisteet. Et kyllä se näitä nuoriakin on, mutta ehkä komulainen on ehkä näistä nuorista mun mielestä, jotka tulee pikkasen iänkin puolesta ajanpaan, niin ehkä... Hänen kohdalla pitäisi puhua mahdollisesti läpi läpimurrosta ehkä ennemminkin. Tuo on no, aika vaikea, koska varsinkin tuo hyökkäys siellä on siellä, Jos haluat nuorena pelaajana läpi, niin aika hyvin saat pelata. Joten mä käänsin katseeni tuonne puolustuspäähän. Mä sanoisin ehkä jopa, että tämmöinen tsekkipoika, Vladimir Eminger, pelasi viime kaudella aika hyvin. Tämmöinen aika epätyypillinen pelaaja, aika näkymättömän kaveri, kaveri. Mutta... Yllättävän kiekkovarma oli viimekin kaudella, ja jo. uskon, että rooli tulee että tällä kaudella nousee entisestään viime kaudesta. Mielenkiintoinen kaveri, 21-vuotias puolustaja. Ehkä tämän takia sitä tulivoimaisen niin paljon hankittu, koska siellä on kasvuvaraa puolustuksessa, niin jos sata emingeri, niin kyllä mulla ehdottomasti, että on myös Ville Pokka, joka kuitenkin suhteellisen hyvän, hyvällä numerolla varattiin NHLään.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 Ei toi kerho kyllä etissä loistossa ole, ei, sit, ei sitten millään, mutta tota no, niin mitä sanotte, sanotte sieltä, mitäs, mitäs hyvää Hamptonissa voi odotella tälle kaudelle? HPK on vähän silleen, sanotaan, että siellä nyt on ehkä, sitten Ville viitolomaa voi ehkä tituleerata tähtipelaajaksi, ihan kun saa M-valina ja näin, mutta on toi vähän tuollainen, Tietyllä tavalla vähän väsähtänyt mun mielestä joukkueen niin runko just sillä, että se tata, niin perustuu aika paljon vanhoihin pelaajiin, varsinkin hyökkäyspää. Niin. Hyvänä puolena voi ehkä sanoa sen, että, että runko on sit taas todelta, toisaalta pysynyt aika pitkälti samana, että on muutama lopettanut näin, mutta hirveästi ei ole muihin seuroihin sit liittynyt. Sanotaan se, se on positiivinen puoli. Joo, mä luisin ehkä taas positiivisena puolella noihin tiettyihin junioreihin, että siellä on paljon tämmöisiä kohtuullisen lupaavanolaisia nimiä puolustuksessa. Jyri Niemi ja Aleksi Laakso, tämmöisiä mielenkiintoisia nimiä nähdä, miten tulevalla kauden liigassa pelaa. Taas hyökkäyksessä on Ville Järveläistä ja, ja, ja Robert Leinoa ja Borna Rendulitsia ja tämmöistä niin lupaavamman olosta kaveria. Et eihän eihän tuo ratkaisuvoima nyt hirveän laaja ole, että siinä on, siinä on tota, tota, viitaluoma ja vihko. Se on semmoinen hyvä pari parivaliakko, mutta sen jälkeen ne onkin aika hiljasti varmoina, varmoina No Kyllä mä tuohon olisin sen kolmannen vielä, kun kyllä se on hyvä, tai se on hyvän ykkösketjun aikaiseksi kuitenkin, että Jere tekin teki hyvät tehot Holkaikossa viime vuonna. Totta, joo. Eli hän on niinku, se on noin Salliset että vähän ei ne eikä ole mitään nimiä kauheasti pieni. Ne unohtuu helposti mutta Siinä on mun mielestä Sallinen, Viitalooma, Vihko. Niinku Miika, niin mun mielestä Viitalooma voi haasua ruttakutsua SSM tähdeksi. Kyllä se on liikaa parhaat senttereitä mun mielestä ihan Ja saa nimenomaan Vihko Hyvä ykkösketju, HPK tulee olemaan, se on iso juttu. Sitten, ei vaikka siellä ehkä käsiä, mutta siellä on kyllä asennetta sitten. HPK on hyvä duunariosasto, eli ei, ei toi helposti voitettava jengi tule olemaan missään tapauksessa, mutta tota niin ei se kyllä kauheasti maaleitu tekemään tuon ykkösketjun takaa. No HPK on menestys viime vuonna aika paljon perustus siihen, että he sai ottelut jatkoa tota... Pel... no, samaa sama voi olla tulos tänäkin vuonna, mutta ehkä ne häviää nyt enemmän kuin ne voittaa. Mm. Viime, viime vuonna, tilastot edessä, niin, tota, no, niin viime vuonna kaikkea niitä todennäköisin lopputulos oli tasapeli ja niistä meni puolet ja puolet HPKlle. Sitä Joo. kautta saa sit ainakin niitä piste revittyä. Kyllä. Mutta mitä sitten Niitä niit kyllä tuntuu ainakin mun silmissä riittävän. miten teillä? No, kyllä toi maalivaihtikaksikko on varmaan liikan nuorin. Frans Tuohimaa ei oikein jokäressa päässyt pelaamaan, Tota niin Juuse Saros on vasta, nimenomaan just varattu vastaan, että heistä nyt oikein kummastakaan voisi sanoa sillä lailla, että on, onko, tota noin, niin, onko niin sanottuisti hartioit niin periaatteessa olla tuolla maalissa. Se on ehkä sitten semmoinen mun ykköskysymysmerkki, tuo, toi on toi kaksikko. Helppo maalivahti maalivahtikaksikkon käyttämätön kortti, vaikka siellä onkin kokenut taustalla joka... Tuo varmasti oman osaamisenä siihen, siihen peliin, mutta mut, mut. tosiaan toi hyökkäyksessä se, se kakkosketju, että mistä löytyy se toinen nyrkki, mikä tekee niitä pisteitä se ykkösketjun takana, että se on, se on semmoinen suuri kysymysmerkki. Ja ei toi puolustuskaan nyt hirveän semmoiselta takuun varmalta näytä, että et, et. tekisi aika ehkä voisi sanoa aika ta, tasa, tasapaksuolainen puolustus, että et. Että siellä saa paljon tehdä tämä uusi valmentaja Kai Rautio, soppia keitellä, ihme soppia keitellä, että se joukko lähtee lentoon niin tosti. Joo, tuossa on tota, toi, just tuo puolustus, niin, niin se ei vakuuta maalivahdit, niin, niin no, jos toinen niistä pelaa potentiaalisäädöttä tasolla, niin sitten on ihan ok, mutta etukäteen on pakko nimetä niin se merkiksi. Sitten toi hyökkäysmateriaalin kapeus, eli kyllä tässä niinku oikeastaan to No mä duunritti ja kaikki muu oikeastaan vähän enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä sitten, että... Että tota noin... Niin, öö, ei toi kokemattomalle tai siis... Käsittääkseni depytoivalle päävalmentajalle, niin ei oo kauhean helppo koktailin mennä vetämään tota jengiä. Kuka Kai Rautio nyt uutena, mm. uutena valmentajana tulee Atuselin tilalle, niin tota... huhu ei, ei ole erittävä tehtävä. MVP, mä nostan ainakin sen viitaluoman sieltä, se ei varmasti nyt yllätys ollut. Se on häne, hänen mukanaan mun mielestäni. Tää hän on se, joka sitä jengiä kantaa. Se on se taustatuki sitten se eri asia, että riittää sitä, mitä, mitä mieltä te olette. Oletteko joku, oletteko eri mieltä asioista? Ei, kyllä mä ihan samaa mieltä olen. Että ei, Joo, on haukku mieltä. ei sinänsä viitaluoman suhteen tai päällä hänen taitojaan, mutta se on nyt se on aika vakiintunut osa HPK, että samat miehet, ja ikää tulee vähän Mutta kyllähän se tärkein lenkki on. Ja, tota no, ehkä myös, ehkä mun myös tuo make or break playa, pelaaja myös. Että. Mun mielestä se make or break-pelä löytyy maallisuutta. Frans Tuohimaa, joka lähtee kauteen ykkösinä, niin... Toi joukku, että oikeastaan nimenomaan tarvitset nyt sen molari, joka seisoo päällä siellä... hetkittäin ja pystyy ryöväämään nimenomaan niitä tiukkoja pelejä, joita taistelevalla ilmeellä voi saada. maalon ei ole helppo rooli, mutta nyt, täytyisi, nyt, nyt on toisestaan hyvä paikka testata itseä ja nostaa tasoaan, mitä Ilari sanoi tähän. MVPstä oltiin samaa mieltä. Joo, tuossa on, on nyt ylösää P saanut. Mulla on myös tandemi Nuori tandemi luki tuossa kohtaa. Tuohima on potentiaalinen maalivahti, mutta ei ole vielä oikein liikassa pystynyt näyttää sitä maksimiosaamistaan, että se on tavallaan hänen urallakin, nyt on do or die-tilanne, että pystyy ottaa sen seuraavan askeleen myös liigassa? Kyllä, se, toki täytyy sanoa eduksi, eduksi että hyvä Valmennus hpks on, on tämä Kari Lehtoni, joka teki porilaisten maalivahtien takana hyvää työtä pitkään, mutta tota, no, tuossa joukkoessa on kuitenkin semmoisia nimiä, jotka voisi läpimurro ottaa, Kuka teistä se potentiaali sinne sieltä? On nuorempia kyllä, mutta no, niin toi Teemu Rautioinen on mun mielestä ollut kahdellakin kaudella vähän silleen, että hän on tullut vähän niin kuin kesken kaudella ja päässyt pelaamaan hyvissä rooleissa. Varmaan loukkaantumisen takia täällä Hän ei ehkä sitten sellainen niin kuin jununakuummin nimi on, mutta ehkä mä odottaisin Rautioiseltä vähintään samanlaista kautta. Et mun hän on, hän on ollut vähän niin kuin kausi, milloin hän tekee pisteitä ja pääsee varmaan sen mukaan, että missä roolissa pelaa.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 pelaamaan liikassa liigassa aika röyhkeä ja kiekollisesti rohkea pelaaja, jonka peli on aika niinku hauska katsoa ja mielenkiintoista katsoa, että ei hirveästi kumartele isompiaan. Et se on viihdyttävä pelaaja ja uskon, että tulee, mikä, mikäli vaan vastuuta tulee, niin tulee ottaa aika ison askeen ja myös liigassa tulevalla kaudella. Se on hieno nähdä, minäkin tykkäsin sitä pelaajasta saaneen Junnumaan joukkuessa. Mutta tota, eikö Järveläinen ollut vielä HPK-oma kasvatti kaikille? Joo, joo että et palaa no, tavallaan et, juurilleen. Niin, niin, päästiin sen pois, sitten ei helvetissä se olisi oikeasti pelata. <laughs> <laughs> Mutta tota, ää, mä nappaan tuon kaverin tuota puolustuspäästä, eli kaverin, jolla on tieto, tietojen mukaan varsin messevä lyöntilaukaus, eli Jyri Niemi pitkään tuolla Rangersin, ja olisiko sitten treidattu Islandersiin. Siellä organisaatiossa, New Yorkin seudulla, koitti raivata pelipaikkaansa ei tainu päästä ylhäällä näyttää nhl kertaakaan, mutta tota noin, niin nyt sitten tulee, tulee SM-liikaa, niin HPK takalinjoilla, niin siellä on roolia otettavaksi, ja jos pystyisi niin YV-llä ottamaan sitä laukojaan roolia ja saa se kieko menevä vaikka pesäänkin, niin sitten olisi hyvä, hyvä paikka sitä läpimurtoa petailla, ja en mä tiedä, mulla on jotenkin, tää on näitä mutuja, mutta tuossa tosiaan hyvä, jokainen noista mitä mainit, te mainitsitte, on, jos on hyvä valinta. Sitten sieltä on melkein porno tarjota tähän Robert Leinoa, mutta kyllä mä nappaan sen Niemen kuitenkin. Ja sen takia, että se puolustus on kuitenkin jopa ehkä vielä kapeampi kuin se hyökkäys. Kyllä, ja ikäiseksi aika monipuolinen, niin tämä Niemi, että fyysinen isäkokonen pakki, niin kohtuu kohtuullinen kokonen pakki, niin pystyy varmasti auttaa puolustuspäässäkin joukku. Joo, se ongelma vissiin se jalka ei riitä, niin se on... Kauheen hyvin, niin se on tietysti sm vähän huono juttu, mut, joo. Mutta, mutta jos pelikäsitys on, on paikatta, paikattavaksi, niin sitten se tietysti auttaa asiaa. Mutta on kuitenkin niin toi Niemi sellainen kaveri, mitä tavallaan aina vähän toivonut, että kun ei se ura SM-liigassa. Nyt se sitten tuli. Mutta, mutta me lähdetään, lähdetään sitten Kuopioon. Kalevan pallo, kalpa, tasaisesti alaspäin jo vuodesta 2010-kö? Mutta tota no, niin mitäs, niin. Mitäs, Mi, mitäs Miika sanoo, mikä, mitä, mikä hyvää kalpassa on? Niin. Rahaa siellä ei ole, mutta mitä hyvää siellä on. No, kai siellä taas niin kovan tekemiseen uskotaan, niin kuin sinänsä Jari Laukkasen on tuota, no, niin, tavasta peluuttaa, tiedän, mutta yleensä se kalpa on ollut luisteleva energinen joukkue. Ja, ja hyvää, mitä nyt voisi sanoa tosiaan, että Artur Lehkonenkin esimerkiksi on vielä sen verran nuoria, että jatkaa kalpassa. Ja Sami Kapasenkin jatkaminen voidaan löytää. Sieltä löytyy jatkuvuutta ja on vanhaa ja nuorta. Yli 30 vuotta pelaajia ei hirveästi kaukasti mitään ei löydä. Että sieltä löytyy pappaosastoa, Kapanna ja Kerman. Niin siellä on tavallaan niin kuin joku, joku, joka näyttää tästä suuntaa. Puolustus on mun mielestä ihan hyvä. Ja sanotaan, maalipa mahti mahtipelikin, niin Pekka Tuokkolan, tu, tuota noin, niin, kun tuli, niin se on kans ihan ok taso, vaikka tuota noin, niin Mikko Koskinen lähtikin. Mutta ehkä, ehkä nimenomaan niin kuin sanoit, niin ja alaspäin ehkä munkin arvioiden mukaan. No aika, niin kuin sanoit, nuorennusleikkaus siellä on käynyt. Et, et, et, et. Mut jota jos osaan pitää arvostella kalpaa, niin tarv, arvostaa kalpaa, niin se on, on luotu viime vuonna aika hieno niinku pelillinen identiteetti, mikä perustuu just tähän luisteluun ja taitokiekkoon. On vaikea nähdä, että se muuttuisi täksikään kaudeksi minnekään, mihinkään lähtisi. Et, et siellä on tietyt tietty tapa pelata. Ja, ja vaikka paljon kritisoidaan, että pudotuspeleissä toiminut, niin kyllä se nyt kokonaisuutena aika menestynyt pelityyli on edelleen näissä liigassa Se on aika hyvä, hyvä tota selkänoja.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 Siellä on hyviä omanpään luutia, sulla on Jussi Timonen, sulla on Antti Halonen. Sitten sulla tota, no niin, Kauppinen ja Masuri pystyy kiekkoa pitämään. Ja tällä lailla ja sitten siinä Miika Koivisto ja sitten tää, tää, tämä jenki Fossi pystyy vasta maaliudustamaan Se on hyvin roolitettu vielä se on, se on melko tasainen. Hyökkäyksissä on tietyllä lailla semmoista leveyttä. Ja, leveyttä ei ja hiukan syvyyttä, mutta tota, no niin, aivan kaikkea se tietenkään. Tietenkään ei riitä. Mutta tota, noin niin, kysymysmerkkejä, niin... no jos mä tästä jatkan saman tien, niin tien, että teidän lauseet tulee vittomaisesti roikkumaan, niin se on sinne hyökkäyksessä muist suurimmat kysymykset on, että toi ikärakenne, ajatellaan ratkaisijoita, niin nyt siellä tarvitsisi olla sitten niin hetkinen, kuinka Kasperi Kapana on, 16 vai 17? 17. Niin 17-vuotiaan Kasperi Kapasen ja nyt mitä 18-19-vuotiaan Artturi Lehkosen, ne on ennalta, niinku ne, keillä on äärettömän iso rooli siinä, niin eihän se nyt joukkueen rakentamista kauhean onnistuneeksi niin voi kutsua siinä kohtaa. Petri lammassaari on ollut hyvä, hyvä, tot, hyvä tehojen, tehojen iskiä. männä vuosina ei mitään takeita, että pysyy kasassa. Jukka Voutilainen ei mitään takeita, että pysyy kasassa. Sami Kapanen ei mitään takeita, että siellä tapahtuu enää kauheasti mitään. Et on varma, on on kuitenkin niin henkisesti joukkueille varmaan tärkeä, mutta onko se enää pistemies? Kalle Joo. Kerman ihan hukassa ollut viime kaudet. Ja niin siis, että se on aika nuorilla harteilla se, se tehojen tekeminen. Keskusta, sitten taas, kun mietin, että monessa joukkueessa tämä keskusyökkäjäosasto, niin ne on Euroopetrofissa peluttanut Antti Kerälää ykkössentterinä, mikä kuulostaa aika kovalta. Tämä Luke Pither pitäisi olla kakkosentteri ja sitten saa katsoa, että mikä se Voutilaisen rooli sit tuossa joukkueessa tulee olemaan, niin on niin, hy varsinkin niinku hy hyökkäävää luistelevaa, no luisteluvoimaa riittää, mutta niinku tait taitokiekkoa, niin ja, ah, saa katsoa miten riittää paukut siihen tällä kaudella. Ei ole Sakari Salmisia enää siellä. Se on aika iso menetys tuosta joukkueesta. Ja niin, ne, vaikka Sami kapasesta, niin se on muka yksi kaikki, joka suusikki pelaaja, niin kyllä se vaan, se perkele vaan ikä on, ikä on ikävä. <laughs> Kurssit vaan... tyhjänä. Niin. Tapa, tapahtuuko Tapa, siellä? Mitä? Se vaan herätti tuommoisen mielikuvan. Joo. Mun, mun ei tarvinnut mennä vulgaariksi. Sä hoidat sen puoleen, mutta jatka sä siitä. Niin. Öö, öö. Ei ku ihan ota kysymysmerkkejä? No, niitähän tuli siinä aika hyvin, mutta tota... Öö, oma, vaikka Vaikkakin, että on... Mä veikkaan, että kalpan, niin kuin se, mitä siellä haluttaisiin just eniten esittää, on just tämä näin, että heillä on kaksi ehkä tämän, sanotaan, että jos siinä on toi Saarela-Aleksi vielä, niin tässä on ne kaksi muuta, mitä voi tällä hetkellä laittaa siihen, niin kuin SMB-junnu tähdistä on top kolmos, ainakin mun silmissä melkein. No, älä unuun, että No joo, no, no sanotaan, sanotaan, että niin, no alle 18-vuotiaista löytyy ne kaksi sitten, mutta totta noin, <laughs> koike rupeaa veistämään tämän, mutta totta noin. Nimenomaan se, että kyllä vanhojen herrojen pitää muutenkin auttaa kuin henkiselläkin tasolla, että kyllä pistejä pitää tulla sieltä. Ja tietyllä tavalla, vaikka mä sanoin Pekka Tuokkolastakin, niin että onko hänen, tai siis toivon mukaan hänellä on nyt kalpas niin vähän niin kuin uusi näyttöpaikka, Tapparassahan se meni ihan blörinäksi tavallaan. Tavallaan sitten, niin ei sitäkään nyt ihan niin kuin voi vaan ohittaa niin kohtoon sellaisia. Joo, eikä muuta. <laughs> Joo, aika, aika hyvin tyhjästä että puolustus on hyvä, mutta hyökkäyksissä liikaa kysymysmerkkejä. siihen voi tiivistää aika hyvin sen, että, että minkä takia kalpa ei ole ihan niin ennakkojen kärkisijoilla. Joo. No otetaan nyt se MVP sieltä sitten, kenet Miika sieltä kaivaa. Joukosta tummasta esiin. No kyllähän sitten teineestä valita nimenomaan Artur Lehkonen, hänellä on kuitenkin sitten kokemusta ja ö, sitä kautta ehkä just odotuksia enemmän Artur Lehkonen, hän on LTP. Joo, mä nosta sitten taas niin kuin niin sä puhuit tuossa Pekka Tuokkolas kysymyksenä, niin mä sanoisin kuitenkin, että minkä takia mä tarkoitan just, että minkä takia hänellä on nyt kuopiossa hyvä ympäristö. Se tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole selkeitä haastajia sinä joka voisivat sen duunin viedä, jos se epäonnistuu pari sekassa pelissä. Eli tavallaan niin äh, hänellä on niin se, se on pedattu hänen onnistumiselle ja se on hänen onnistumisessa varassa, niin, niin tavallaan niin se ehkä pakot, pakottaa hänetkin jollain tavalla. Et, et, et,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 Mä näkisin, että Artur on helppo valinta tuohon, mutta mä nostan silti ja Adam Mashurin tähän. Että varsinkin kun hyökkäys on nuori, niin tarvitaan alakertaan tämmöistä kokenutta osastoa. Ja mä näkisin, että Maschur on liikatasolla ja vähän ja aliarvostettu puolustaja. taitava ja äärimmäisen nyky, taitava. Nykykalpas tekisi meli että semmoinen tietynlainen joukkueen ruumiillistuma varsinkin puolustus taitava puolustaja. Joka on aika kiekko varma kuitenkin, että puolustuksen johtaja. Ja kokemustakin alkaa olla aika paljon 30-vuotiaalla puolustajalla. Ja hauskasti löydettiin joka pelipa pelipaikalta Ai mm, lukuottamatta jatke joka mainitaan. Mutta on no niin, make or break, what say you, Mr. Laine? Niin. No, kyllä, mä silti sanoisin se pekkatuakkolaista taas tähän. Ja, tota, noin, mit... Ei, voi katso, pit tätä pitää niin, olla. Mitä mit mit jos? Mitä tietää Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä kaipaa. Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä niin Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä jos? Mitä Ehkä jos kohdalla ei ole näin, mutta koska ihan viime kauteen heijastaa, niin Tuokkola on vähän niin kuin pakko onnistua. Siinä on se mun, ja helppohan on aina sanoa, että täytyy onnistua. Maalivarjen on tylsästi sanottuna puolijoukku. Joo, on ihan hy hyvä valinta. Mä itse ehkä nyt nostan tähän sitten tämmöisen nimen kuin Juk Jukka Voutilainen. Et kun on nuori hyökkäys, niin siellä tarvitaan tämmöisiä kokeneita kavereita. ja viime kausi oli aika vaikea.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 Ja kaikki on niin kuin periaatteessa niin kuin valmista. <lopituksella> Sami voi melkein sanoa, kun poika hyppää ja tekee sen läpimurtossa. Niin ja siihen nyt varmaan niin usko joku muukin kuin Kuopiolainen, eli Kasperi kapainen varmasti tekee sen läpimurtossa vähän niin kuin vuosi sen jälkeen, kun sit tavallaan, ää, Arturi Lehkonen menee toisena ää, lapsitähtenä tai teinitähtenä edeltä. Olipas kierros ilmaissut. <lopituksella> Joo, kyllä tässä varmaan Kasperi Kapani olisi ehkä sen selkeästi helpoin nimi heittää, mutta mä ajattelin, että mä voisin tuoda vähän perspektiivää ja heittää joku toisenkin mielenkiintoisen nimen, eli puolustuksessa mika Koivisto viime kausi eka, eka vuosi ja oli mun mielestä yllättävän hyvä, yllättävän hyvä, kiekollinen puolustaja, nyt rooli vaan kasvaa, en näe mitään syytä, että miksei pystyisi ottaa seuraankin askeleen. Mä en oo pelästy, että sä heit, jumalauta, että te otatte kummatkin ihan kapasen, mä laskin tämän varaan, niin mä tarjon vähän toisella sitä Yhtäkkiä Ilari perkele toimittajana sieltä rapsi Ilari haisto. Samaan ajatuksessa Kaveri, joka eka kalpakausi ei välttämättä ollut ihan samaa jatkumoa, mitä hänen aikaisemmat pari kautta siinä, niin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 Niin, niin nostetaanpa tämmönen vähän raskaamman työraatea sieltä esille, joka, jolla voisi olla kykyjä ottaa askelta vielä eteenpäin. Tähän lyödään sitten toinen pätkä poikki seuraavassa, eli tuossa kolmannessa osassa, niin otetaan sitten vielä tuo viime kauden kärkinelikku.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 Omal tavallaan mielenkiintoisia nimiä, että Niklas Haagman, Kamil Krebs, Dragan, Umiseevic Umi ja tämmöisiä. Niin kuin... on tosi vaikea lähteä arvioimaan ja tulevalle kaudelle, koska se pelityyli tulee varmasti muuttua niin paljon viime kaudesta. Et, et Pekka Virta. Se on hauska nähdä, että millaista kiekkoa hän sitten haluaa, että Sä kaudella pelaa, Tää nyt alkavalla kaudella. Se on totta, joo. Tuota, että Onko Peksi ottanut vähän uusia tuulia? Mun Se että tuota, hänen TPS-pestissä yksi hankala juttu oli se, että no, niin, ei välttämättä ollut ihan sop, kätesopivat työkalut, plus sitten se, että sitä hänen, hänen kiekkoa vastaan oltiin opittu pelaamaan jo aika hyvin. Mm. Mutta tuota, se, mikä tuossa sc joukkueessa kuitenkin on, niin mun mielestä on mielestä siis keskustaan ja peräpäähän on rakennettu aika hyvä kivijalka.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 Siinä roolissa yksi liikan parhaita. Sitten puolustuksessa, niin mun mielestä puolustus näyttää kans äärettömän hyvältä. Siihen nähdä, että siellä on kuitenkin just oikeet pelaajat vähän niin kuin jäi. Okei, niin kuin totta kai Heska olisi varmaan haluttu pitää, mutta toi Cowen niin voi varmaan hän ehkä vähän paikkaa. Voisiko Tommi Taimi pelaa paljon paremman kauden, mitä viime vuonna. Sitten taas sitten uusi talo ja Sam Marttine, Malkamäki, tällaisia kuitenkin, jotka siellä on ollut, niin siis hyvä... Oikein hyvä runko siinä, mm. minkäpä rakentaa. Mutta kuten todettu, kysymysmerkkejä riittää, mitä, mitä Miika sanostaa sieltä ensimmäisenä esille? Niin, kyllä. Tietyllä tavalla tietysti ässät menetti paljon justiinsa, Jarmia niin ja Savinaisenkin pois, pois lähties, ja Ryan ja Brudin olisit playoffeissa, niin ihan avainpelaajia. Ja mä en ihan niin just ole vakuuttunut, että et välttämättä jostain Niklas Hakmanista on ihan mihinkään ykkösketjuun.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 Pelitapa muut, niin se on yksi iso kysymysmerkki tässä. Joo, mä nostan esille viime kevään paras pelaaja. Ehkä semmoinen sensaatio Antti Ranta, kun lähti pois. Niin mm. Siinä oikeasti tila, tuli tilalle kuka tahansa maalivahti, niin siinä on aika kovat, kovat saappaat. Ja nyt tilalla on Juusa Riksman ja Rasmus Rinne, ketkä yrittäisivät korvata hänet. Et se on... Omissa papereissa se ei ole edes pieni kysymysmerkki, vaan se on aika iso kysymysmerkki. Että, kyllä Rixman on edelleen hyvä maalivahti, mutta et, milloin viimeksi hän on pystynyt pelaamaan kokonaan ehjän kauden. Et... Niin se on tää plussin, plussin tota, no, niin kvartaalimaalivuorit. Niin. <laughs> niin. Et... Kaksi, e, 35 on ollut viime kaudella niin pelaanut, että... no. Se on vaikea, vaikea no. tai siis todella helppo nimetä maalivahtiosasto S ja isoksi Pelkästään sen takia, että, että pystyy Riksman pelaamaan koko kauden. Mm. Joo, ja sitten se, että vaikka olisi terveenäkin, niin kyllä mä vähäistä sitä kanssa että mihin suuntaan se ura on menossa noin mm. muutenkin, ja rikkonäisiä kausiin, niin mikä se todellinen taso sitten on, vaikka olisi terveenäkin. Niin kyllä mä otan se nimeä. mutta yksi, mikä mä oon koko kesän tässä ihmetellyt, niin että kun on nimenomaan, niin sanoit, että on keskustaa hyvä, Pakistan on hyvä, molari on, no. Se voi, ole, se voi olla teoriassa hyvä. Rixmani totta kai on niin nimenä, nimenä sikäli ihan, ihan hyvä. Mutta tota no, niin se, mikä minua ihmetyttää, että tuo Laiturisasta on mielestäni niin kuin oli joku. Minusta oli lähes järkyttävä. Varsiko vertaan sitä, että mikä se keskusta siellä on. Niin. Haakmanin hankinta oli iso juttu totta kai. Eero, ja näköjään luotetaan todella paljon. Ei sillä, että kun siis mä, kuten varmaan niin viime kauden vastaavaa juttua kuullut, niin mä sitä, sitä siellä puhui, että se on...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 se on mielenkiintoinen, ja plus sitten se, että, että, että kyllä sinne mun mielestä olisi kaivannut sinne niin tässä näin just, että ennen kuin kuuli hänen lopettamisesta, niin mä ihmettelin, että miksei S.T. esimerkiksi Niko Niemi se ole iskenyt tai sitten vaikka venäläiseen, tai tämmöisiin kavereihin, mitä kuitenkin on vapaana, niin just tämmöisiä rutinoituneita kavereita alempiin kenttiin, niin siellä on mun mielestä niin kuin just kun Tuomas Huhtanen saattaa olla vähän ruheisossa roolissa, ja mä en niitä... No, okei, okay, en, en, en toki tunnu niitä SC-junioreita, että oikeasti mukaan joku niin valmis tulemaan suoraan tuohon, niin tuo laita osasto, niin, niin siinä on iso, iso ongelma sitten, jos ei, sieltä ei löydy, löydy niitä äjiä. Niin, aatteeksi tässä Siga, Siga Jäglitsin, menisin unohtaa tyystin, joka tota, no on jo vähän niin kuin, toivotaan ilmeisesti vähän sama mitä Prudinista oli, mutta et se, että Al tehnyt hyviä tehoja, niin se sm on vielä yhtään mitään mun mielestä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 löytyy se kaikkein suurin kokemus ja ollut S tavallaan nyt viime pari vuotta eli Ville talo. hän ehkä oli viime kaudella ei ollut, ei ollut tota noin, ehkä ihan sitä mitä sitä edellisenä kautena kun pääsin maajoukkojen näin, mutta hän on varmasti tota noin, on just siellä hengellisellä siilullisella tasolla niin sitä vanhaa S niin varmasti tekee ainakin sitä kautta niin tasasta suoritusta ja on niin iso osa puolustus puolustusta sinänsä Et Hyökkäyksestä on hyvin vaikea sanoa, niin ihan pommin varmaa. Ehkä Eero Jolo saattaa olla sellainen, joka se kevyesti, liki 20 maalita tai enemmän, mutta ei sekään ole mikään semmoinen takuvarma. En voi, en voi ihan takuvarmasti uskoa siihen. No mä nostan tuohon, vaikka puhuttiinkin jo vähän tuosta Hagmanin, että mikä hänen on todellinen isku, ei ihan varmasti mitään pistepörssiä tule voittaa tai välttämättä olisi kärkisi olla, mutta, mutta kyllä mä sanon, että kokemus ja ylipäätänsä Kaveri on nähnyt sen verran paljon maailmaa, kyllä mä uskon, että, että se, kun miettii, se miettii koko sitä pelillistä arvoa, mitä hän tuo joukkueen, se ei pelkästään niitä pisteitä, kyllä mä sanoin, että, että Haakman on tämän joukkueen MVP. Tuo on hyvä näkemys, että se mä itsekin tota, mietin, mutta tota, sitten mä päädyin kuitenkin siihen, että just tämä mun teoriani tästä, että, että kun laitan hyökkää osastolta, niin, niin sieltä ei välttämättä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 Raatajan, joka teki muun suuren suuren vaikutuksen varsinkin viime keväänä, niin kyllä mä Tapio Sammalkankaa sieltä. Mm. Et puolustavana pakkina hänellä on äärettömän iso rooli siinä joukkueessa. Hän tulee pelaamaan paljon erikoistilanteessa alivoimaa ja viidellä viittä vastaan, niin varmasti pelaa vastustajan parhaita vastaan. Ehkä Uusitalon parinakin jopa, en tiedä miten ne sen roolittaa, mutta kuitenkin. Niin hänet, hänet nostaa sieltä, että se on, tulee, tulee olemaan todella tärkeä mies. Make or break. Niin, että kenen kanssa si tupotaan tai pysytään pinnalla, niin ja kyllä se on tämä nimenomaan, kyllä niitä maaleja joka tapauksessa kuuluu tehdä tai niitä tarvitsee, niin, tuota, no, niin hyökkäyksestä laitureista ne. On vaikea sanoa, kenen niinku asettaa ykkösratkaisijaa niinku viittaa, viittaa. mutta kyllä sanotaan, että ehkä just se, mitä odotuksiin hänen taas, niin kyllä se Niklas Haagmanin tota no, niin suoritus pitää olla sellainen, että, että se lunastaa tosiaan sen paikan. Ja sanotaan, että hän on ehkä sitten mennyt myös vähän rullimillistumaan siinä, että miten menee. Et, jos Niklas pelaa hyvin, niin todennäköisesti muukin joukkueet pelaa. Joo, mä nostan tähän ykkössentäriksi kaavailtun Kamil Krebsin. Mä En ole ihan vakuuttunut tästä tsekkihyökkää. Sitä, että viime kausi oli aika rikkonainen ja pelasi vain 22 ottelua ja kuusi pistettä. Ja edellinen mika visitti ei ollut mikään, Sitten, vaikka pisteitä tulikin ihan ok, niin ei ollut mikään semmoinen niin hyvä kuin ehkä odotettiin. Sitten välisikään nyvetään yhden kauden KHL. :ssa. Vähän... vähän, vähän Vähän vaikea sanoa vielä oikeastaan mitään, että aika, aika tavallaan roh rohkea veto on hänet nimenomaan noinkin iso rooliin. Aika pitkälti mä näen, että hänen, hänen tota, suoritustasonsa tulee määrittelee sen, että minkälaisia ykkösnyrkiä saa tulevaksi kaudeksi liikaa. OPK on nimenomaan se yksi ykkösnyrkki siellä mä vähän ajattelen sen kautta, että mä uskon itse asiassa, että Kreps ja Haagman he pystyis siinä sitten olemaan niin kuin, vaikka tyyliin Umi-seevitsiin kolmas, olemaan se ykköskenttä, mutta sitten se, kuka sieltä taustalta tulee ää, siihen, niin kuin, sitten kuka, niin kuin mikä on tulee, niin kyllä mä sen ero elon nyt tähän Make or Breakoveriksi, että mä uskon, että hakija, krepsi tulee suhtasasi tasaisiin suorittajia, mutta sieltä taustalta tarvitaan myös, niin, niin nyt sopimus pidennettiin, joten eloa selkeästi luotetaan, niin nyt se pitäisi niinku realisoida kuitenkin otetaan huomioon, että vaikka hän pelasi hyvin heti siirtymisessä jälkeen, niin ei niitä tehoja tullut sit vasta kuin siellä playoffeissa. Ja tässä kun ollaan NRIä seurattu ja katsottu niitä kaverita, mikä on niinku nauranut koko matkapankki yhden hyvän playoff-kevään jälkeen, niin miksei sama pätee SM-liikaa periaatteessa siirtäkään että ei välttämättä runkosarjassa kuitenkaan edelleenkään niitä tehoja tule sitä tahtiin, niin Elon tarttisi olla tasainen suorittaja, joten nimeään hänet tähän. Siellä on tässäkin joukkueessa paikkaa nousta esiin ja nostaa tasoaan läpimurtaja. Kuka on hän? No, tai ken, ken on hän? Kenet No Puolustuksesta voisi olla tota Tommi Taimi, semmoinen nimi, koska nimenomaan hän pelasi Toissa kautena silloin vähän paremminkin ja pelasi muun muassa paremmassa ja tärkeimmässä roolissa, kun viime kausi jäi vähän niin kuin puolinaiseksi ei mahtunut siihen kuuden joukkoon. Mutta sitten hyökkäyksestä kanssa, niin tota noin, niin varsinkin kun oli vaikeaa päästä siihen pelavaan kompanoon, niin Henri Heinol nyt on aivan erinomainen mahdollisuus sitten Sissä vakinuttaa ehkä sitten niiden olempien kenttien paikkaa, mutta tota joka tapauksessa niin saada sitten tota ehkä vähän niin uutta, ehkä jopa pikkasen kehitystäkin vielä, vaikka onkin on vähän vanhempi kaveri. Joten jompikumpi niistä. Joo, toi on haastava, haastava. Rako hein Heinon kanssa hyvä nimi. Mä itse haluaisin, ehkä, en tiedä, mä tiedä toivoaks jopa, mutta mä, mä nostan täältä nyt maalivahtiosastolta, ei Pekkaa pahempi, eli Rasmus Rinne. <laughs> tota, tota, tota, Vähän jäänyt epäselväksi, minkä takia sit kuitenkin on se ura ei ole aikaisemmin liigassa että Nyt on hyvä mahdollisuus. Iso kokoinen maalivahti, mutta ilmeisesti sit sit ei ole pysynyt tarpeeksi korkeana tasa tasaisesti. Mutta iso, iso näytön paikka nyt Sissä. Lupaava maalivahti, että mikäli vaan vastuuta tulee, niin en mä näe mitään syytä, miksei miks pystyisi pystyis tuossa paikassa ottaa vähän isompaakin roolia.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 Kaiken kaikkiaan, niin mulla on Jyppi itsellä tota oman rankingin ykkösenä ja se perustuu kahteen asiaan, toinen on se, että siellä on vaittuvuus ollut lähes olematonta, Et mitä nyt Kalle Kosken on lopettanut ja Malmivaara ja, ja Sipiläinen lähtenyt pois plussia lukkoa, mutta tota niin tämä pist, pistetä tekevä katros niin on aivan samaa että Erik niin kuin kärjessä ja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 Jupin Jypi, näköistä joukkueesta niin kyllä se on just, just tommosia nimiä kuin jääskeläinen ennen Louhivaara, Lööfman. on aika jupin näköinen hankinta. Et kyllä musta no, että siellä on aika hyvin, aika hyvin tekemään, just hankkimaan just oman tyylin pelaajia. Selkein vahvuus tietysti on se, se identiteetti, mitä siellä seuraa on luotu, ja just to, se on just näköisyyttä.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 Se on loistava. Ramsi vaikka sitä kuinka haukutaan, niin se teki kuitenkin 20 pussia viime kaudella. Hupacekki ei välttämättä ole niin tehokas, mutta et kuitenkin niin on sitten taas monella tavalla arvokas. Siinä Louhivaara tekee sitä 30 pistettä ja muuta, niin siinä on siis se ratkaisija rintama ihan järjettömän hyvä. Sitten Miika Lahti teki 30 pinnaa viime kaudella ja nousi maajoukkueeseen, joka yllätti mut täysin. Perrin, jos sua vielä kantaa, niin ja sitten siellä on Anssi Löfman, joka teki tosiaan 30 pinnaa Saipassa melkein, niin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 En kyllä tiedä, vaatiiko se sitä, mutta sanotaan, että tuo puolustus on ehkä heikompi kuin tuo hyökkäys. Kyllä mä näen, että tuo kokoonpano on aika, aika loistava liiga, että et jos jotain uhkakuvia halutaan maalalla, niin kyllä liittyy tuohon tuoreeseen päävalmentajaan Marko Virtaseen, että et mitä, mitä muutoksia hän haluaa tuoda jyppiin. Ja, ja, ja, ja, ja, lähtee, lähdetäänkö nyt turhaan muuttamaan peritapaa vai mennäänkö samalla vai... vai, vai Siinä on paljon en en ole kysymysmerkkejä, mutta asioita, mitä mielenkiintoista nähdään nyt tulevalle kaudelle. Mutta toisaalta taas harjoituspelit on mennyt jypillä aika hyvin, varsinkin Eurofantrofi-pelit. Ne -pelit. Nämä ymmärtänyt, että siellä on tullut tulosta, joten osviittaan vaikuttaa siinäkin, että ja hyvin tuntuu on pulla tuunissa seuraalla. Mm, ainoana suomalaisoukkueena meni lopputurnaukseen. Mm. Veit mun seuraavan repliikin, mutta sieltä se tuli hyvin. <laughs> mutta tota no, niin, sitten taas mun kysymysmerkit, niin, että tuossa niitä jo kumpikin tahoilla ne avasitte, eli just tuota, että puolustus ei muokkaa ihan vakuuta. Siinä on ehkä se syynä, että mä en välttämättä ole niin innoissani tuosta, että sinne hankittiin niin kuin, joo, just tällä pohjalta niin, niin just Mikko Luoma siihen, mutta hänkin alkaa olla sen, sen ikäinen kaveri, että, että jos hänet olisi hankittu sitä kolme vuotta takaperin, niin mä olisin ihan eri mielellä. Tässä näitä olis huippuvahvistus, mut nyt en tiedä ei se ura ainakaan niin nousussa enää ole, niin miten, miten riittää sitten niin kuin korkeamman temmon SM-liigassa. Mitä Eli, Elitseerin on katsonut, niin siellä kuitenkin pakki pystyy vähän enemmän varastamaan sitä, että se ei ihan niin kova temposta, että se on aika passiivista se puolustaminen siellä. Mutta toistaista jipin identiteetti nimenomaan, niin tuo valmennuksen kautta, niin, niin se olisi, sanotaan, että se olisi virtaiselta aivan helvetinmoinen ammattivirhe näin, näin niin ulkopuolisen silmin, ainakin, että jos hän lähtisi Siis kun materiaali on täysin käteisopiva, jos pysytään tuossa vanhassa tavassa. Totta kai kaikki tuon omat mutta niin pääperiaate on sama. Jos siis melkoinen virhe lähtee sitä muuttaa esimerkiksi joku kiekokontrollijoukko, tuosta yhtäkkiä. Niin, niin, en tiedä, olisi munakas veto. Mutta tota no, niin mun mielestä olisi hyvä, hyvä, Sulla on niin tavallaan valmis pöytä, mihin sä tulet. sä voit sitä tehdä oman näköstäsi totta kai ennen pitkään. Mutta mun mielestä niin Jyrki Ahon meiningillä, niin katsoa mitä Aholle tapahtui, niin... niin Ihan syytä mun mielestä jatkaa samalla polulla. Joo, ja mä nyt jollain tasolla luotan, että kaveri on kuitenkin valmentanut koko uraansa jyppi organisaatiossa dtm tiimiä ja Jyppi ajunnu ja, ja nyt viime pari kautta apuvalmentaja, niin luulisit, että, niin, niin, että, luulis, että se joku tietää, millainen on Jyppin toi profiili, niin hän, siinä mielessä. Aivan. Mä, mäkin luotan. Mä luotan, luotan virta tässä, että ei se niin, ei, ei, ei, siis niin, kuten todettu, niin se tuntuu sanonkin näin ulkopuolisemmin niin ihan helvetin karkealta virheeltä. Mutta tota, toi pakistoni, niin, niin mä oon vähän sama kuin IFK kohdalla, niin mietin tässä, että olisiko sinne kuitenkin semmoinen yksi kiekollinen kaveri vielä syytä hankkia. Sitten niin, että tota, riittääkö toi, vai onko yhtäkin Johan tyystä tulossa hoippu, hoippupuolusta, ja meistä kukaan ei vaan tajua sitä, en tiedä. Jyrki Välivaara, niin niin... Se, siinä kanssa hyvä kysymys hänestä, että äh, oliko, oliko viime kausi lopun alkua vai, vai vaan joku ihme maailmanmestaruuskrapula tai joku tämmöinen, mikä pukkasi vähän, vähän sieltä viiveellä. Okay. Tai niin on mestaruuskrapullahan, sinne voi tehdä mestaruinkin tietysti, mutta, mutta joo, mm. ei mitta, mennä tuonne MVP-osastolle, kenet Miikan nimeät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 oli ja kanssa siinä viime vuonna ja Kyllä tämä Perin, niin sen, senkin aivot on kuitenkin, että hänen totaalinen epäonnistuminen kuitenkin vahingottaisiin kaikkea niitä jyppiä, jos katsoo kaikkia pelaajia erikseen. Joo, helppo Erik Perin on tällä hetkellä SM Liigan paras ulkomaalaspelaaja ja, ja, ja SM Liigan tekisi sanon, että paras, paras pelaaja niin kuin kaikista. Että kyllä mä näkisin, että, että siinä on niin niin suuren luokan johtajajypille, varsinkin tuohon että Kapteeni ja, ja semmoinen tietynlainen joht, henkinenkin johtaja, kokenut, kokenut hyökkää, ja kuka viime vuosina on osoittanut, osoittanut jo tasonsa. Et kun vetää kolmen tässä, mikä putken yli 50 pisteen tahdilla, niin, niin, niin kyllä siinä vaiheessa voi puhua jo aika, aika tähdestä. Peri, niin totta kai on se hyökkäyspäässä se ykköskapelimestari ja on äärettömän tärkeä sen suhteen, mutta tota, sitten taas, kun...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 Vähän sitä ykkösketjuja kuin eniten, tota noin, ja siihen on on laitettu ja jatkaa siinä, niin kyllä niin kuin se epäonnistuminen niin vahingoittaa edelleenkin joukkueita niin että nyt kyllähän siinä mielessä on se tärkein pelaaja. Et, tota, tietysti sitten ihan pelin kannalta just esimerkiksi toi puolustus yleensäkin, että mitä se toimii. Että. Se on jännä juttu sinänsä, että kyllä vajaa, yleensä jyppi just verrataan tällaiseen puolustusjoukkueeseen niin kuin Kuitenkin pisteitä kuitenkin myös tekevät. Et, et, tota, se tasoittaa ehkä sit, tai korostaa jostain, sen, että sen hyökkäyksen pitää olla sit kunnossa. Pistetään, pistetään perin siihenkin. Joo, mä nostan laitureista aika jypmäisen hangnan tai jypnäköisen pelaajan paluun, eli, eli Jani Tuppurainen. Viime kausikohalla ilmeisesti meni vähän pienemmässä roolissa kuin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 Joo, eiköhän tuossa ole helppo, helppo peesaila. Niin on, ne on se selkeä tavallaan seuraava huippunimi YPissä. Et, et, et. Pelas viime kodin 18 ottelua, eli pääsee myös tänä vuonna tulokkaiden, Tämä on ehdolla vuoden tulokkaaksi, jos pelaa. Pääsee tietenkin kategoriaan vielä nyt mukaan. Eikö 19 ottelua se raja, niin rimaa hipoen mukaan. Taktikoitu. <tosikko> <tosikko> <Yeah>. <tosikko>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 Tuo materiaali, että sä pystyt se riippuu miten, miten valmis se kaveri on, niin missä, missä ketjussa, niin millaisten pelaajien kanssa sisään, niin siinä on, niin kuin Virtasella on, on sikäli hyvää mistä rakennella, et mikä, on, mikä on pelaajalle parasta, mutta mä uskon, että Jyppi nimenomaan ittekin totta kai tajua, että millainen kaveri siellä on käsissä ja miten häntä pitää, parhaiten kasvatetaan, niin uskon, että tällä kaudella kullainen osasta enempi jo myöskin siis.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 Noini, parkkovia ja todennäköisesti sehän nyt riippuu sitten, että miten se lähtee sen menemään, mutta mut ei, ei oikeastaan sitten silleen... Sit sit sit, no puolustuksesta tietysti sit sit lähti Mäntylä, mutta ei nyt semmoisia hirveitä menetyksiä kuitenkaan. Ei, ei mun mielestä samaa mittakaavalla no. kuin esimerkiksi Sillä. No Koskeranta niin, tietysti no. kanssa. Mutta saivat sitten vähän... Sitä korvattukin, en tiedä kuitenkaan Plihali. Oliko viime viikon pelissä kätepsiä vastaan oikeastaan vielä. Okei, se oli edelleen huono ottelu mitä oltiin katsomassa, mutta tota noin, niin siellä on joitakin niin kuin, paikkauksia jo Mutta nämä Filip niin sitä, hän hänelle esimerkiksi en hirveästi kiinnittänyt, oliko pelissä mukanakaan, mutta tämä uusi pakki on, Ei ei ollut jo, koko, on, koko on näin, kuka sitä pakki oli jotenkin maalinkin. No, hän, hän oli oli muutenkin siinä pelissä ihan parhaimmista tapparat mun mielestä. Mutta en mä tiedä, kyllä tota noin, kaiken kaikkiaan tota noin, ö, tappara kuului ihan sinne. Tota varmaan suosikkeihin finaaleihin tänäänkin vuonna. Et kyllä siellä mun mielestä niin asiat on ihan hyvällä mallilla. Joo, kyllä samoilla linjoilla. Vaikka jonkun verran lähtikin, niin, niin kyllä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 niin, niin kyllä sitten siellä niin kuin on vielä, koko opan ulkopuolellekin jää vielä pelaajia, jotka pystyvät hyvin, hyvin paikkaamaan, jos ei mitään muuta. Sitten tuo hyökkääjä materiaali on kanssa, on se tähän kärkipäätä, siitä ei pääse mihinkään. Ykkösmaalivahti Metsola näytti olevan, siis se oli niin kuin siinä uh, mitä näki, niin se oli, se oli parasta osaamista se maalivahtipuoli. Metsola näytti oikein terävältä, että en usko, en usko tason putoamiseen, enkä uskonut ennen, näkemi-, ennen hänen näkemistäkään. Mutta tota niin siis siellä paljon asioita on hyvin, mutta kyllä siinä, kuten todettu, niin on siinä pari kysymystä kuitenkin, pari muuttujaa vielä, mikä pitää ratkaista, ainakin mun mielestä. Mutta mitä, mitä sanoo sieltä Miika Laine? Niin, no, kyllä mä itse tosiaan sieltä, että et, et sentterit on myös vähän lähtenyt. Et ehkä niihin nyt ei ole ihan niinku, suoranaisia korvaajia, tai riippuu mitä nyt esimerkiksi Rihaillillakin lähtee kulkemaan tuolta parassa. Sitten on toinen kysymysmerkki, että mitä tehdään tuon Henrik Haapalan kanssa esimerkiksi. Että kaveri oli silloin alkukaudesta ihan liekes nuori kaveri ykkösketjussa tai siinä kakkosketjussa. Sitten sit se vaan loppui sekin, että, että tota, Tämä nämä että uudet niin kuusela ja jormakka niin ne on semmosi ehkä mun mielestä järkevin hankinto vaikka enille ehkä löytöäskää tässä vaiheessa ja ruutu on no on just selasia niin kuin jotka on näyttänyt jo tasoiss niin eh, pirun, hyvä, pirun hyvä lähteä. hyvä lähtee meidän kaus on esille, että et, et, aika pitkälti riippuu että miten tämä onnistuu tää... Philip McRae. Että täytyy kuitenkin muistaa, että edelleen aina, kun pelaaja tulee tulee Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, niin ei voi odottaa itsestään selvyytenä, että miten se sopeutuu. Puolustelta mielestäni on tarpeeksi. Siellä on paljon kokemusta ja on siellä tuota kiekollista taitoa ja YVllekin tarvittaessa. Löytyy ihan OK-viivapeloteet. Sikäli eri mieltä, totta kai, että no siis sehän, että ei tämmöistä parkkoviikaltaista kaveria noin vaan korvata. Tosin pärjäsivät hopealle asti ilmankin playoffeissa, niin ei mikä ihan pieni jutu tietenkään ole. <köhö> Mutta tota, keskustassa niin semmoinen roolituskysymys on mielenkiintoinen. Mäkrei hankittiin ykköshevoseksi sitten, että mitäs, minkä roolin plihaali siitä saa itsellensä otettua. Sitten on Ilomäke ja on Malista. Kuusella voi heittää lairata keskelle, pelasi sitä jo bluesissa viime kaudella, eikä nyt ihan ilmeisen huonosti pelannut. Mutta ainakaan muista, että olisi mitenkään erityisesti silmiä särkenyt, kun sitä katto. Philip McRacessä se mielenkiintoinen puoli on just se, että, se, että pitkälti määrittää se tyyppi. Niin, niin, Ellen ihan väärin muista, niin kuvauksen perusteella pitä ominaisuudet sopia liikaa, niin on viisi totta kai niin pienentää sitä todennäköisyyttä.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 että se keskiarvo tulisi peittoon, eli jos sulla sitten on niin kolme kaveri, joka heittää sen melkein 30 pinnaa, niin sitten ollaan aika lähellä niitä, niitä tehoja, mitä, mitä ne pitäisikin olla ykkys-kakkosmiehillä. Niin voi olla, että se laatukor tai määrä korvaa laatua hiukan, mutta se jää nähtäväksi. Mutta pakistossa mun mietittää, että tuo, minkä Ilari sanoi, just, että siellä on, niin on, on kokemusta, no on kyllä perkele, kun siellä on yksi ainoa alle kolmekymppinen ja se on se peile, niin...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 Niin, puistola. Luotto, luotto miehiä, mutta mm. että... puistola ei ole mikään, mikään mediaseksikäis pelaaja, mutta kyllä se, jos lähdetään joukkoettakaan saamaan, niin kyllä se on aika hyvä hankinta. Puolustukseen on edelleen. On toki, mutta just tämä just Aalto, Kankaan perään Saravo, näitä, näitä kavereita mä katson lähinnä sillä silmällä, että miten se, miten se koipi vielä tikkaa, se on pelkone niin ihan entiseen takia. Hmm. Ei, enää. ei mutta alon mutta noin, kun niin... mä sitä kiekkoon <laughs> sisällä. Niin. Siinä on, Siin on. No se on, mut se on totta mutta että sivupotku että se saa sen tilaa että ajaa suuhun se saa mu kärki karvaa ja suuhun kory. No sinne alueelle. <tot> <tot> <tot> <Tulee vai> <tot> niin. No katkoilla nä YV viivalle lähtee pois katkojen pois. <tot> <tot> Toki kyllä sit taas Raatakorpi on aina tykännyt kylä noista isoista, isoista hitaista köntykyksistä mikä mm -hmm. on, siis on vittumaisia maalia. Okei, se on helppo kommentti. Niin, niin. Ne on varmasti on siis ne on ihan tehly se jokainen siis ihan oikeesti. Mutta siis se, että tuo ikä, ikä tekee tehtävänsä, niin se, että se on jännä nähdä, että miten, se, miten noilla jätkillä riittää se potku. Et jos Tappara aikoo niin sinne finaaleihin puskeen, niin kyllä se pitäisi vaan riittää sitten, tietysti. Mutta joo, MVP-osastolle mennään. Mitäs Miika sanot siihen? Ää, kyllä, mä sanon tähän Juha Metsola. Mies tuli melkein minun mielestä aivan täysin puskista viime vuonna, sen pekkatuakkolan. Tota Haparoinen siin ja osoitti, että pystyisi olemaan muutakin kuin paikkaa. No taas on yhden pilin nähdenä, mutta tota kuitenkin. Ja aikaisemmat niin kyllä taas koppitartus niin hienosti. Muutama hankuin torvuna ja Aivan varmasti niinku, äh, maalivahti oikein, niinku, niinku, oikein niinku, maalivahti helvetin niin se on lämmällä. Niin tota, no, niin mä vielä luulen, että metsola on kyllä ton joukkueen tärkein pelaaja. Joo, mä tässä taas veen on kyllä mä olen samaa mieltä, että Metsolla on selkeästi, selkeästi liikan kärkittorju ja osoitti sen viime kaudella. Ja, ja en mä keksi mitään syytä, että miksei olisi tälläkin kaudella. Että, että. Vielä kun tuo puolustus on kuitenkin, tai rautakorven pelityyli on semmoinen, että, että se sopii maalivahille, niin, niin, niin kyllä mä uskon, että tulee olemaan aika... aika Kohtuu korkealla tulevallakin kaudella maalivahtien rankkingessa. Joo, mä otan sitten ton, sit taas, nyt kun Tuukka Mäntyläkin lähti ja noin, niin johtajuutta tarvitaan, ja kaveri, joka sitä otti, ja mun mielestä on äärettömän hieno esimerkki koko joukkueelle, ja mun mielestä koko sm liikalle ja kaikille, kaikille nuorille kiekkoilijoille, niin että semmoista Tunteen palolla pelaamista, niin, niin mitä tappara tulee tarvittemaan, varsinkin pimeitä hetkiä väistämättä joka joukkueelle jossain kohtaa tulee, niin Ville Nieminen on se, joka siinä kohtaa, kun rautakorvesanat ei enää ketään kiinnosta, niin se on Nieminen, joka lyö sen mailan paskaksi ja huutaa jätkät hereille. Uskon näin. Niin, niin sit se, varsinkin kun ää, ei voi tuudittautua siihen, että heillä on paras materiaali, kun mielestä heillä ei joo, niin, niin Nieminen, Niemisen rooli korostuu. Niäminen niäminen. Niäminen niäminen, mutta niin tota on ma... <laughs> ma Make, make niin nee. sitten <laughs> tää on break. Mä mäkee tää tota noin. Mä valitsin siihen Thomas Pelihalijan sillä perusteella, että hänestä voi olla ihan vieläkin ihan miks vaan periaatessa mut mut äh, jos pääsee sitä tasoa, mitä tää Turus oli, mutta niin. Ja Just sen takia, koska noit senttereitä lätkin luottaa se on vähän tuommoinen reikäinen, niin siellä plihaali vaikka pelasi ihan kakkos niin sinne tarvitaan sitten semmoinen hyvä plihaali, eli plihallin onnistuminen on tärkeää. Siksi pihali. Mä varmaan valitsen kuitenkin tuohon tuon Philip McRae, et, et, et, kuitenkin isossa roolissa tulee olemaan tulevalla kaudella, et, laiturit varmasti on taso, kyllin että et, Aika pitkälti siitä riippuu siitä, miten kaveri sopeutuu, sopeutuu eurooppalaisen pelityyliin. Täysin sama mulla, ja varsinkin just sen takia, kun siellä ei, ihan, niin ei ennakolta oikeasti ole, mitään ihan takuvarmaa ei jää siinä takata paikkaa kyttäämässä, niin hänen pitäisi siinä ykkösurussa onnistua, niin mä otan McRain kanssa sitä kiinni. Mennään läpimurto miekkoseen, että kuka, siellä, kuka on mitä mitäs Tappara esimerkiksi? Mm, jos playoffeja katsoo, niin kuka on tämän, tämän tulevan kauden olli Paloma? Veikkaan, että Jaan Mikael järvisestä voisi olla ainakin siihen. Vai, oliko tämä mielestäsi oikea vastaus vai väärä vastaus? En, niin no, no, Se käsittää. on minun vastaus. Ja Mikael Järvinen ei, ei, ei. siitä syystä, koska ö, runkosarjassa ei juurikaan osunut silmään. Playoffeissa hyvin tärkeä tekijä, että Tappara pääsi, pääsi sitä hopean kylkeä kiilottamaan.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 Eli viisi tuntia sitten, että et, et sen takia vaan se sen esille. Yritän, yritän kuulostaa fiksommalta, mitä oikeasti olen. Et, et. Eli, eli tuota no niin, vaikka, vaikka mullakin se pohjoitui vähän niin kuin tilastoihin, niin silti, että mulla on periaatteessa oikeus käyttää kyky <laughs> Se on niin. Ei muuta kuin seuraava meikällä sitä Twitterissä, että pääseekö käyttämään sitä. M-silvennoinen löytyy sillä. Mut, tuota no niin, joo. Hei jätkät, se on yksi joukko enää jäljellä, viimeinen, viimeinen rutistus ja viimeistä kertaa sm ennako se muuten. Kohu. Kyllä. Niin, mitä hyvää siinä sitten vai? Helsingin jokerit, niin. mitäs? mitäs, mitäs vi, vi, viimeistä viedään mitäs, niin mitäs? heilläkin, että, totta, no, en mä tiedä, siitä voi varmaan olla monta mieltä fanin silmistä tai näin muuten, jokerit lähtee. Totta kai että tämä kausi varmaan jää aika paljon mieliin ja, tota, on myös tärkeää, että sitä KHL-lääkin ajatellen, mutta sinänsä vaikea jokereille, koska ää, ei se joukkue ole sama sitten vuoden päästä, että, että joukkueen rakentaminen ja muu, niin, no, siellä sit, tota noin, Harkimo ja muut tietää, mitä tekee, mutta, tota noin,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 Katsokaa pelkästään positiivisia puoliin. Mutta sitten toisaalta taas siellä on muutama tämmöinen osa-alue, mikä tuntuu olevan aika auki koko niin joukkuessa. Et, et, et se on kyllä mielenkiintoinen mielenkiintoinen nippu tulevaksi kaudeksi. Kyllä, joo. Siis kun minusta se on selkeästi niin vahva, että sä oot Pakistan nostit esiin, niin se on. Se on kokonaisuutena liigan paras pakisto, jos vaan pysyvät terveenä, niin se on ihan... Se on Joo, kun se kertoo jotain, että Markus Knudun on... ei mahdu pelaamaan joukkueeseen. Että... Niin, on hänestä mitä meitä mm. tahansa, niin kuitenkin sitä, sitä niin kuin yve, yve, yve hyvää viivakutia, ja vissiin parantunut kuitenkin jokeriaikana Ja sitten niin tehoja, tehoja sieltä tulee, niin, niin, jotain, niin, niin, niin hänet oli kuitenkin varaa heittää pesuveden mukana pois. Sitten siellä on just, että on, niin kuin, on Ossi Väänästä ja Teemu Erostakin vielä noiden hankintojen lisäksi siihen heittää, niin Jeremy Dehner. Kyllä se on, kyllä se on hyvä, siis loistava pakisto se mihinkään. maalivahti peli pidettiin pitkään epävarmana, mutta sitten taas jos että öö, en mä tiedä, että Leland Irvingkään selkeä ykkösmaalivahti mutta sitten taas Kilpeläisen kanssa siinä on helvetin hyvä parivaljakko, joka varaa rakentaa ainakin noin noin teoriassa. Laita hyökkää, ja osastolta löytyy myös ihan mukavasti syvyyttä. Syvyyttä, toki jos ihan ykköshevoset loukkaantuu, niin sitten taas, onko, miten Jarkko Ruutu Jani Rita, joka on lähtökohtaisesti alemmissa ketjussa, niin miten ne sieltä sitten paikkaa ihan okosti ok kyllä varmaan vähintäänkin, joten kyllä noin pitää vahvuuksiksi sanoa, mutta mitä niitä kysymysmerkkejä sitten on? Mm -hmm. mitä niitä jää sitten sentteriosasto kukaan. Kukaan joukkojen ykkösenteri, ja kukaan joukkueen kakkossentteri. Niin, onko tevo terävä. On hänen siihen vielä? Ja itse asiassa Tereväinen lähtee chicago erilleen, niin mitä jos, <laughs> jos Teuhka jää ja. sille tielle? Ennakko oli ihan hyvä. No siinä sitten. Mikä tämä on tämä? <köhön> Philippe, Philippe, Philippe de, de Simone. Simone. <laughs> <laughs> <laughs> Tähän vedetään <ruvetaan> ranskaksi. <laughs> <laughs> Joo, glane fraihtatti tuon nimi aika teokkaasti. Yks forno nimi lisää. Joo. <tos> <tos> <Vittua. tos> Joo, hyvä että lopetetaanko. <tos> Joo. Mut ei mitään, maa maa Ilari kyllähän sama meetos keskustelusta. Tosin maa en sitä en epäile et te huvate terävänä pystystä 1 cm luuttu ottaa, mut se 2 on mua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 Tai sitten jokerilla kenties on vielä hakua päällä. Tosiaan en tiedä, onko markkinoilla oikein yhtään mitään enää. Se on mielenkiintoista. Joo, mä näin pari peliä tuon Desimona. Se on tosi luisteluvoimainen, luisteluvoimainen pelaaja. Että, että se on mielenkiintoista nähdä, miten ottaa paikkaansa. Mm, no Luisteluvoima ei koskaan ei, haitaksi tässä viikassa ollut. Totta. Mutta Filppulan käsi hänellä ei kuitenkaan varmaan ole ihan... Niin. No, on. Se on. Niin, niitä ei just, niit just ollut se nyt kaupapissi. Ei vissiin ollut kaupahylyllä käsiä, että oli jalkoja, jalkoja. mutta tuota, no niin. Mut toisaalta niin, niin niin, en tiedä, se on, on mukava nähdä, että keskustaa se suuri heikkous noin ennalta. Mutta sitten totta kai nämä KHL-jutut, niin se on se keskittyminen, että jos alkaa niinku taas sen ympärillä huomio pyörimään, niin miten mm -hmm. se pysyy, se keskittyminen oikeassa asioissa sitoutuminen sekä joukkueet valmennuksen osalta, koska kai he tietävät, että ei jatkoa kauheasti ole tulossa, ellei ei apuvalmenta, mm -hmm. eikö ollut KHL lähtee? Niin, ne on tollaisia isoja kysymyksiä. Mutta tota no, niin MVP, MVP. kuka on Jokereiden MVP? No... Sanotaan, että se kyllä on täällä no niin, puolustuksessa, luulisi veikka ja Ossi väänästä olisi aika helppo siihen ehdottaa. Ihan hän on sen Jokereiden sijailun. Toisaalta sitten kun Jere Karalahden tuota, no, niin pärjääminen. Se, että, tuota, no, että tietyt osat Jokereiden fanilta eivät tule paskaa niskaa. Ja... Luulen, että niin ei käy. Kyse kivenkova puolustus, niin se kun toimii, niin se on sitä liiga eliittiä sitten. Vai mitä, Ilari? Joo, mä mietin sitten karalahtia Karalahtea tuohon, mutta sitten mä ajattelin, että mä vedän kortista, kortistosta Steve Mosesin nimen tähän. Että siinä on myös yksi liigan liikan vaarallisimpia ulkomaalashyökkääjiä.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 Tää on niitä taas. Markulla on mutu. Mutta tota, no niin. Markulla on vahva tunne jälleen kerran. Ja lupaan, että oli viimeinen kerta, kun puhuttelin. Ei haittaa, ei Tämä, Tämän lähetyksen aikana en, en ole ihan niin kusipää kuitenkaan luonnostani, että se oli vähän niin kuin hassu, hauskasti mukava piti tulla Mitä ulos. Mitä keksi <köhön> joku kiva lempinimi itsellesi? Joku johtavan <köhön> kaltainen johtaja tietää. Ee, no joo, mä... mä, mä Tuolla noin Facebookissa mä aina kutsunut itseäni Suomen ruikkuisi musta allytti, Ruikkuisin musta Kiekko-analyytin, <hysy> kun se mua silloin ruikkuisin. Sitä <hysy> mikä? tämä on yksin yks Stalin, kun oli isä aurinkoinen. Isä ruikkuisin. <hysy> Tulee kauniita mielikuvia tuostakin. <hysy> Mut joo, mä en tämän teo teräväisen. Niin... Öö, mennään meikon breikkiin. No, kyllä, tuota, no, niin mä sitä just miettisin että terävästi siihen. Se on aika luonnollinen valinta sinänsä just, että, että jos äijäbreikkaa jo nyt perättäisiin leirillä, niin eihän tarvitse nähdä jokereissa. Että... Lyhyesti sanottuna, niin se on se kaveri keneltä niin kun odotutaan suurin kehitysluokkaan. Kuuluu siihen Suomen kiistottomaan siihen sen. Mä nostan tähän esille kanalilaistori Leland Irvingin. Aika isossa roolissa tulee varsinkin olemaan nyt, kun kilpäläinen on poissa. Ihan kävin katsoa pari jokerin ottelua, palasivat hipkiot vastaan kahdesti ja 2-0 peliä. Et ainakin siinä vaiheessa tuntui, että oli sopeutunut yllättävän hyvin isoon kaukaloon. Kun katsoo tuota miehen rekordia, niin kyllähän siellä oli ihan mielenkiintoisia seuraa että Kalkarissakin käynyt pyörähtää, vaikka, vaikka ei se jäänyt yhdellä niin, niin sekin kertoo jotain potentiaalista. Että, että, että, parhaimmillaan voi olla todella hyvä hankinta Jokereelta. Joo, mul, mä, otin, mä otin samaan kaveria tota, no niin Irvingissä toki pitää sanoa, että kälkärissä niin siellä oli yksi yks aika iso syy, minkä takia se läpilöinti oli hankalaa, mm. nimeltä niin. Miikka Kiprusov. Mm. Nyt nimenomaan oli, koska ilmeisesti Kukaan ei uskollusta sitä lopettamisilmoitusta, tänään tänään syyskuussa amparissa, ilmoittaa, mutta nyt se on varmaa. Kyllä se mun mielestä oli varmaa jo kesäkuussa. Että sitä ennen on soitettu, sitä <laughs> tu, tuu se... tänne, tuu takaisin, tuu takas. Nyt tuli, että, Oo, ei se tule enää, uskottava. <laughs> <Vastannut laughs> hauskaa, että miten niin... <laughs> <laughs> Jotenkin, jotenkin niin tyypillistä mikiä, että ilmoitetaan lopettaminenkin valmentajan kautta, saatana, eikä, eikä itse pidetä mitään jaa. tiekkareita. Mutta joo, Ir Irving, niin äh, mä sanoisin juuri senkin takia se, sen hänen onnistumisen tärkeää, koska tota, no, niin ajatellaan, että äh, selkeästikään se ei luotettu, koska koko kesä siellä on haettu, haettu uutta ykkösmaalivahtia. niin mitä jos tuo Irvingin epäonnistuu, niin... Millaisella itseluottamuksella se kilpeläinen oikeasti pystyy sitten pelaamaan, kun tietää, että ei, ei häntä kukaan sinne kuka siinä ruudussa halua enää pitää selkeästikään. Tähän ei luoteta, niin ei se kauhean, kauhean messeva ilmapiiri voi olla yksinkertaisesti. No ei kylläkään. Kurheilulehtikin sanoo, että henkinen kestävyys kuitenkin lähennä suomi sarjan tasoa. Mutta tota, läpimurto pelaaja, viimeinen laduaan, päästään kohtaan nukkumaan. Läpimurto pelaaja, kyllä se on, jokerit, kuoli niitä loukkaantumisia viime kaudella, niin siellä esimerkiksi hanttavirtaattiin esille tämän sakusalmisen. Ja muutenkin tämä, tämä katras, ketä siellä on, just viime kaudella päässyt pelaamaan, niin uskoisin, että sieltä voitaisiin löytyy sitten. No siinä on mm -hmm. aika tasavahvoja jätkiä monta siinä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 Erkki 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tappareelta. Taitaa jäädä nyt tänne suomalaiseen jääkiekkohistoriaan. En tiedä sitten, että miten Duff on Onko siellä makuuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä? Onko piikkikorko suussa? En tiedä. Enkä oikeastaan haluakkaan tietää. Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää. En ole hänen vaimoa noin. Sieltä painaa palolla takatolpilta. Jos mullukkonen... Kun kävelee mua vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin me voin tehdä jotain tahallista. Mä ilmoitan, että mä lyön turpoa, jos ette pelaa tätä vuotta. Alexander Salakko on huikeassa vireessä. Sen näkee kaikki nyt, ketä näitä pelejä on käynyt katsomassa. Miten uskot, että herra jaksaa? illasta toite toiseen tuommassa kiekko Joskus laitetaan, joskus vaikea, kun se on Jos Mutta se on vaikea. se on se Mennikin hyökkäykseen. nyt? on puhuin läpäinikin